Олексій Волков. Лікарня навід людє. Розділ 2. Позалкувати плитці лікарняного коридору йшов літній чоловік у військовій формі. Дещо зігнутий, однак типова військова хода примушувала змучену людину все-таки карбовати крок. Поверх штанів із широкими лампасами опускалася зелена сорочка з короткими рукавами, на якій над численними нагородними планками гордовито сиділи генеральські погони. Перейшовши у через увесь коридор, він важко опустився на вільний стрічик на сестринському посту. Знявши кашкета, чоловік витяг із кишені, випросуваний носовичок і обтер чоло. Ну, і спека. Зглузду з глузду з'їхати можна. Що там, Іване Павловичу? Повернулася до нього медсестра. Як воно? А, той лише махнув рукою. До Києва літав. Просили лекцію прочитати в Академії прикордонних військ. Важко. Туди, назад. Не ті вже роки. Ну що ви, Івана Павловича, ви ще ого-го, виглядаєте на всі сто. Ой, хоч ти, Оксаночка, щось приємне скажеш. Він приголубив її жартома. А вас я бачу тихо сьогодні. Та так, відносно. Ходімте, я поколю вас. А я гайдаво обідеться сьогодні. Несподівано на посту з'явилася санітарка. Оксано, давай до завідувачу. Всіх збираю. Зіткнувши, сестра підвелася зі стрільчика. Секретарка дещо здивовано глянула на незнайомого, охайно вдягнутого чоловіка, який тримав у руці явно лікарський шкіряний кейс. Відвідувач, прочитавши двері до приймальної зі знанням справи, запитав: у себе можна? Вона кивнула в відповідь, і відвідувач прийшов до кабінету головного. Дуже приємно, у відірвався від стрільчика, подаючи руку, і вказав на вільне крісло. Присядьте, мені вже телефонували на рахунок вас. Просили посприяти. Отже, роботу в нас шукаєте. Так, хотів би працювати в вашій лікарні. Гарно, а пробачте, звісно, можливо, не надто коректне запитання. Ви гадаю, розумієте, чим зобов'язані такою честю? Все-таки Харків майже столиця. Ви де працювали? Третя міська. Ну ось, величезна лікарня. Ви хірург, якщо не помиляюся, вищій категорії. Чому раптом? «Та ні, все гаразд», – посміхнувся Олег. «Я звільнився за власним бажанням. Ненаслідок пияцтва або якихось конфліктів можете не переживати. Характеристика з місця роботи позитивна, так що...» Головій підняв обидві руки до гори, наче знімаючи питання. «Олег Вікторич, що ж я вам можу запропонувати? Ну, враховуючи протекцію з обласного управління, я дам вам, звичайно, півставки ординатора у відділенні. Хоч їх у мене немає. Ну, перепрофілюємо» а другу половину ставки. Мені поки що вистачить, з радівного прибули. Лади, погодився головний, тоді давайте всі свої папери, я їх сам віддам у кадри. А вийдіть у відділення до завідуючого. Він же попереджений про вас. І з ними ви рішуєте всі конкретні питання. До речі, як у вас із житлом? Зняв поки що квартиру від твої лікарі. Нібито все гаразд. От і прекрасно. Олег витяг папери з кейса і залишив... В кабінеті головного. За дверима кабінету завідувача та чанівською хірургією розмовляли на високих тонах. Тим не менше, оскільки перед дверима ніхто не чекав, Олег постукавши, прочинив їх. Там виявилося повну народу. Азав, невисокий, повний чоловік років 50-ти, розпікав їх від душі. Його високий купак стирчав назад, а щоки роздувалися, виявляючи благородний гнів. «У мене це в голові не вкладається, як собі хочете. Ну чим ви тут по ночах займаєтеся? І як ви зміни здаєте? Ви ж кожної п'яти хвилинки раз по раз докладаєте». Гнівний завпомітив незнайомця та звернувся до нього. «У нас робоча нарада, зачекайте, будь ласка». Олег вибочився і зачинив двері. Тим це аж ніяк не заважало чути все, що говорилося за ними. Ви ж кожної п'яти хвилинки докладаєте мені, що у вас все гаразд, продовжував зав за зачиненими дверима. А потім, в один прекрасний момент, коли поступає хворий із кишковою непрохідністю, виявляється, що два тижні тому... Ні, ви вдумайтеся, два тижні тому вкрали клізму. Як це назвати? Поголовне впадання в дитинство? Та хто ж їм міг вкрасти? Ви що, зовсім із розуму посходили? Ну, я розумію, час такий, але... На чиєму чергуванні пропало? Відповіддю було дружнє мовчання. Ось так, дожилися. Це тільки уявити, отаку подію розбирати. То вас скоро труси покрадуть, а ви не знатимете, хто і коли. Здивовано знизавши плечима сам до себе, Олег пройшовся коридором і знайшов собі місце на сестринському посту поруч із якимось генералом. Треба думати у відставці. Доброго дня. Доброго дня, відповів ветеран кадаючи ці слова всю свою військову випроку та гідність. За кілька хвилин двері завідувачи розчинилися, і з кабінету почали виходити сестри та санітарки чергової зміни, перешіптуючись та не приховуючи емоції. «Ох, Оксаночко, замучиш ти мене», – зітхнув ветеран. «Отже, відпускати машину? Відпускайте, Івана Павловича». Генерал зняв на сестринському столі трубку і, набравши номер, промовив. «Гришуню, їй! Не потрібно мене чекати! Вільний! Так! Оксаночка поколе мене, і я сам дістануся! Не переживай! Під'їжджай зранку на 8.30!» «Можна тепер?» – Олег прочинив двері. «Так, так, будь ласка!» – підвівся на зустріч завідувач, просягаючи руку. «Малевич Микола Прокопович!» «Не збагнув зразу, хто ви, тут із цим військом помреш і не воскреснеш». Завроць пачливо махнув рукою. «Ну як дісталися?» «Нормально», – Олег. «Влаштувалися?» «Зняв поки що квартиру, а далі буде видно». «От і добре. У нас відділення на 50 ліжок, народу в районі 60 тисяч. Є трохи навантаження. У вас побільше, напевно. Пробачте у Харкові, де ви працювали». Третя міська. Бував я у Харкові. Давно вже. Двері розчинилися без стуку, і до кабінету вийшов лікар у білий піжамі під халатом. Усе те саме, правове він, стурбовано. Ще й гірше, ніж минулого разу. От зараз, похитав головою завідувачий. Ти вже перевів її до нас? Розпередився. Зараз принесуть. От зараза, повторив Малевич. Я знав, що так буде. Ну, знайомся. Наш новий ординатор. Олег Вікторович Женатий, із Харкова. А це Ілля Петрович Медвідь. Працюватимете разом? Лікарі потиснули до одного руки. Тут у нас є одна хвора, пояснював Олегу Малевич. Вже поступала зі стравохідною кровотечею. Це печінки. Тепер у друге. Лягла до терапії, підлікуватися, а там почалося. Зараз переводимо до на нас. Ви, напевно, сьогодні займайтеся влаштуванням побуту. Відпочивайте з дороги. А завтра прошу о пів на дев'яту. Гаразд? Гаразд, відповів Олег, прощаючись, а зачиняючи двері, почув за спиною. Значить так, давай бігом замовляю по сановіації кров мінімум літру, плазму свіжоморожену. Виходить тут також передній край. У невеличкому кабінеті ще засталеним коробками, сидів за столом чоловік загалом благовидної зовнішності, у дещо пожмакано піджаку при кроватці. Щоправда, проглядало у ньому щось таке щуряче. Можливо, це враження справляли рідкувати вусики, що стерчали якось так на сторони. Ту ж асоціацію підтримав цупкий погляд, що скакав по паперах, які лежали на столі купами. Напроти раз сиділа Ада Василіна, заступник головного лікаря, і терпляча щось йому пояснювала. Пору застигла головна медсестра лікарні. Доволі видно, що молода жінка також дягнута в халат. «Послухайте», – тлумачила начмедль. Це ж не від нас залежить, ви повинні розуміти, гуманітарка, яка йде до нас півроку, стоїть у Києві, потім приблизно стільки ж у обласному центрі, потім вона стоїть, і ми не маємо права до неї торкатися, скільки вона не розмітнена. Це ж купа інстанцій, а до гуманітарки, як ви розумієте, ні американець, ні бельгієць не покладе нічого доброго, те, що самим не потрібно, те, у чого термін придатності закінчується. От воно і приходить у повну непридатність, поки перейде через нашу бюрократію. М'яке миші поїдять, а препарати вже страшно хворим давати. Але в нас за кожну таблетку потім питають, і ми повинні списувати їх усіма можливими шляхами. От чесне слово, краще б її взагалі не було цієї гуманітарки. Чиновник лише кивав на знак розуміння, а потім знову за рибу гроші, заходився гнути своє. Що ж до акту можуть бути додані ваші пояснення? Це будь ласка. А тепер перейдемо. Де в нас були бинти? Ось, партія бенти, 500 штук. Давайте розберемося, куди ця партія поділася. А куди вона могла подітися? Невдоволено буркнула головна сестра Зіна. Лежить по відділеннях. Вона вся мишами поїдана, смердить із мішачками. Хірурги були хотіли різати на серветки і стерилізувати, але не наважились. Їх спочатку прати треба. А як бинт випереш? От і добре, що лежить задоволено воркотів шуряка. От і порахуємо, хто отримав найбільше, хірургію. От і прекрасно. Проведіть мене туди. Усі троє вийшли, Зіна зачинила кабінет. Хвора лежала в окремій палаті, була дуже бліда і періодично заплющувала очі. Жінка вже старша, звичайної із говнішності. Обиді руки були всталені крапельниці, одна з кров'ю, інша з розчином. Поруч поралися дві медсестри, а ендоскопіст, який ще не скінчив обстеження, приводив до ладу апарат. У коридорі за дверима стояли Малевич із Медвідем та син хворої. Усе як минуло разу пояснював йому завідуючи, кровиті з кардіального відділу стравоходу, за тих самих розширених вен. Господи, на обличчі сина відбивалися переляк і вічі. Кажіть, що треба, може, ліків якихось. Ну ви ж розумієте, розвів руками Малевич. Ситуація дуже важка. Ми пояснювали вам минулого разу, що перспективи у подібному випадку 50 на 50. Немає таких засобів, які гарантовано зупинять кровотечу. А так, усе, що можливе, робимо її в повному обсязі. Ми, звісно, зателефонуємо зараз на авіацію, але це формальний дзвінок. Хвора абсолютно нетранспортабельна, щоб її кудись везти. А операція з надією запитав син. Її просто не знімуть зі столу, промовив Малевич. Ситуація важка, але будемо сподіватися, що вдасться зупинити, як минулого разу. Так, я розумію. Дякую. Придору до них наблизилася Ада Васильівна, яка щойно привела у відділення інспектора контрольно-ревізійного управління. Микола Прокоповича, у нас зараз КРУ працює. Ада Васильівна, дайте спокій з вашим КРУ, не витримав Малевич. У нас хвора важка, є старша сестра у відділенні, ведіть до неї, нехай розбирається. Микола Прокопович, воно наше, а це КРУ, і усіх нас є важкі хворі. Ада Васильовна, я вас прохаю, завідувач скривився, притискаючи руки до грудей, посадкував до свого кабінету. Я вас дуже прохаю, дайте ми розберемося з цією хворою. А потім усе решта, тиск, пульс на нулях, а вам КРУ. Микола Прокопович. Начмеду залишилося лише розпачливо похитати головою і розвести руками. Олег стояв біля столу, критого простою з і механічно розпаковував сумку, витягаючи звідти різні речі. Коли до рук потрапила турка для заварювання кави, він задумливо покрутив її, дістав із іншого відсіку сумку пачку кави і, підійшовши на кухню, відкрив кра. Звідти плюнуло іржавою водою так, що забризкало сорочку. Він вилився і поставив турку на стіл, даючи можливість воді стекти, а сам підійшов до вікна. Це був другий поверх. внизу по пустій вулиці приїхала фіра з двома бідонами для молока. За нею біг облізлий пес. Потім промайнула жінка на велосипеді, тарами якого була прив'язана лопата. Олег зіткнув, відвернувся і закурив. Приїжджий інспектор із обласного КРУ сидів біля столу, заклавши ногу на ногу, і дивився, як старша сестра хірургії Люба рахує винти, прикладаючи їх із ящика в ящик. 242, 244, 246, 248, 248. Я не знаю, інспектор байдуже знизав плечима. Щойно було 247, тепер 248. Так писати, чи ще раз будете перераховувати. Сергію Григоровичу, тортилося на шмед, Ну яке значення мають два бинти, якщо ціла партія непридатна? Ну не знаю, розвів руками той Агалом ніякого, просто потрібно записати, скільки є в наявності Ви вже друге рахуєте, нарахували 248 Писати так, чи представити документальне використання тих двох, що не вистачає Люба закотила очі до гори і, ледве стримуючись, видихнула Потім схопила з ящика бинт, який миші розгризли мало не навпіл, і добре напнувшись, перервала на два. Ось, два бинти. Ну, 249, навіть якщо так. Любо, принесіть історію хвороби, де списаний цей один бинт, відгнула Ада Васильівна. Та вийшла молочки, похитавши головою, а схожий на щура чиновник діловито глянув на годинник і поміняв ноги місцями. У маніпуляційній товклися двоє медсестер, що визначали групи крові для переливання. За столом примостилися лікарі Медвідь і завідуючий, який ведив ручкою по листку призначень, носячи корективи. «Так, ще флакон Реополінглюкіну і плазма. Що не привезуть, нехай підключають». Увішив ще один лікар, голоюх, від чого зразу ж стало тісніше. Миколу Прокоповичу дзвонили зі швидкої аварії виїхали, до прийнятина. Начебто якийсь газик перекинувся. Ну, нам ще цього бракувало, промовив Малевич. Ой Личенко, дуба ріже, і нічого не зробиш. Кровить і кровить. А що санавіація, запитав Голеюх. А що санавіація? Хто ж оперуватиме таку хвору? Аритмія, серцева недостатність, сироз. А сон Блекмара? Не хочуть ставити, насідав Тарас. Немає що ставити. Власній нещодавно було пара штук. Так один, кажуть, хворі перекусив. А інші вже не годящі. А нових поки що не передбачається. Весело. Ну давайте, хлопчики, вимітаємося, бо щось тут надто тісно. Втомість до маніпуляційної запхалася ще одна людина – Люба. Ілля Петрович, – почала скиглити вона, нагнувшись до Медвідя. Напишіть в історії хвороби ще один бинт із гуманітарки, бо так пристав круг, що спасу немає. Що? Не розуміючи скривився той. Любо, що ти хочеш? – зірвався Малевич. Що тобі написати, га? Ну що, я винна, чи що? Представ, дай йому 250-й бим. Бак, писатиме про недостачу. Любо, які бенти? Ну ти з гуманітарки. Вони досі тут. Я ж казав тобі, що вони ні до чого. А куди я подіну їх? Тепер вже не витримала старша. Назад не беруть. То викинь чорт, то й мами. Ага, зраділа Любо. Зараз він вам покаже, викинь. Він за один голову хоче зняти. Любуню? Благально промовив Малевич. Завтра я тобі увесь ящик спишу. А сьогодні йди, будь ласка. Ти ж бачиш, що тут робиться. От ви спишіть бинт, тоді я піду. Один. Малевич мало не закрутився дзигою на місці. Тарасе Васильовичу. Виведи її кудись подалі. Спиши їй той бинт. Любовню, слухай. Несподівано зацікавився завідувачі. А вже, між іншим, по шостій. Що у нього день ненормований? Я не розумію йому. Що зайнятися не мочи? О! По шостий здивувалося Люба, та він у головної до дванадцятий сидить. Дурдім, сказав Малевич, дурдім, ну гаразд, іди. Ілля Петрович подивився, будь ласка, з годинку за Мельниченка, я дом перескочу, не обідав ще, а потім ти, гаразд. Той лише кивнув на знак згоди. Коли вийшов Медвідь, Малевич ще списав ординаторський, у роті цигарка, на столі кульок для попелу, скручений із паперу. А Ілля Петрович, ну що, перекусив? Ну, чому перекусив? Повечера, як належить. Ми, я так бачу, звідси ще довго не підемо. Як вона? Зле. Завідаючи відкинувся на спинку стрільчика. Кровоточить далі. Останній гемоглобін 60. А гемодинаміка 80 на 40. Це виключена капаність. Схоже, цього разу ми її втратимо. Обласному дзвонив поставив до відома. Зондів немає, а це його слова жодного шансу. Ось так. Медвідь мовчав, барабанячи пальцями по столі. «Ну, пропонуй щось, кажи. Куди ще дзвонити? Кого кликати? Он, син Мельниченко, ходить за мною півдня. Робіть щось і робіть. А що я зроблю? Давайте ще нового нашого доктора запросимо для консіліуму». Несподівно подав ідею Ілля. «Чому ні? Людина з досвіду, із крупної клініки, нехай візьме участь». «Та ради Бога, чому ні?» – знезав плечема Малевич. «Дзвони на швидку, нехай везуть. Хай ділить тягар». Давай. Так стояв сам один перед домом на темній вулиці. У джинсах та футболці, з цигаркою у роті, з виразом нудьги та нерозуміння спостерігав нічний тачанівський пейзаж. Старенькі будівлі на більше двох поверхів, переміж з одноповерхоми. Пуста вулиця і лише десь далеко два голоси на підпитку тягнуть пісні. Швидка підрила до будинку та водій попрямував до його під'їзду. Ви до мене озвався до нього Олег. А ви наш новий хірург? Тоді їдьмо, доктор. «Їдьмо», – відповів Олег, сідаючи, як був, до уазика. Усі троє вийшли до ординаторських і розсілися за столами. Хто де? На Олегію вже був одягнути зверху в білий халат. «Ну що, які будуть ідеї?» – похмуро промовив Малевич. «Можливо, у кращих країни у таких випадках роблять що ще?» Сказано, це було без найменшого сарказму. «Ну що я скажу?» – зібрався з думками Олег. «Як на мене, випадок дійсно неоперабельний». Зі столу не знімемо. За усіма правилами тут тільки консервативно. Ну і, звичайно, враховуючи впертий характер кровотечі, без зонда, Блекмара тут немає на що розраховувати. Невже в обласній жодного зонда немає? Малевич лише мовчки похитав головою. Чесно кажучи, в нас колись також траплялися ситуації, що зонда не було, ми взяли звичайний шлунковий зонд, натягли на нього презерватив і герметично зав'язували нитки. Так і вставили у шлунок. А потім роздули. Він як надувся в стравоході, цей презерватив. відразу всі вени притиснув. От і зупинка кровотечі. Найдально здивувався Малевич. Але ж це всліпу. Спробуй так потрапити. І ще потрібно, щоб він надувся. Так, як мусить. Ну, краще запронувати не можу. Розвів руками Олег. А давайте, скочить з місця медвідь. Яка різниця? Однако пропадати. Спробуємо. Клич сина. Скомандав завідуючий, Нехай до чергової аптеки шурує. і два, зо візьме. Раптом трісне. Ходімо, Олег Вікторович. Шлункові зонди тим часом передивимося. Підберете на свій смак. Раптом дійсно. У травматологічній палаті, незважаючи на пізню годину, що вирувало життя. Біля дверей на вичисті лежав худий чоловік старшого віку і курив цигарку без фільтру. У протилежному куті, так само з ногою на витягуванні, обвішений гирями лежав молодий хлопець, а на койці біля нього розмістилося ще двоє пацанів такого ж віку. Вони сиділи спиною до дверей, в одного у гіпсі була рука, в іншого – нога. Усі троє зосереджено дерли лиски з грубої книги і щось робили з паперу. Ще одна койка була вільною. Двері розчинилися, і до палату вийшла санітарка, жінка старшого віку. Хлопці миттєво прикрили своє господарство простирадлом і зробили вигляд, наче їх тут немає. Ну, Ревуцький, ти тут задимив геть усе, дихнути нічим, сварилася санітарка. Он хлопців отруєш, молоді ще. Е-ге, той, та вони самі димлять, як параплави, що й в мене цигарки клянчать. А палата? Сокиру вішати можна, казав завідувачий. що білитимеш ти її за власні кошти, вони її дяжуть, стеля чорна. Ой, Василівно, зіткнув фори. і чого ви мене так не любите? Що я вам зробив? Якщо я курю все життя, як же мені зараз не курити? Це навіть шкідливо. У такий період курити кидати. Я ж одразу кашляти починаю. Почнеться запалення легені, і тоді будь здоров. Він багатозначно глянув на стелю. Розумний купор, боркотіла вона. У мене вдома такий саме, і ви туди ж. Спати час. Після завтра день медика. «В актовому залі концерт буде, дівчата молоденькі, ми сестри співатимуть. Он ви двоє, не прип'ятий, то пішли б подивилися. А стриптиз буде?» Похмуро з підлоба запитав той, що мав ногу в гіпсі. «А чого ж?» – розвала руками Васильєвна. «Тільки то, напевно, треба через головного домовлятися». Трійко пацанят за тіле, так, що чути булажу ж хірургії через хол. «Ану, вимикайте, розсердилася санітарка. «Зараз, Васильєвно!» Тільки книгу дочитаємо. Старший красномовно показав політурку, який вже мало що залишилося. Двері зачинилося. Дядь Міш, негарно друзів закладати, озирнувся на Ревуць, кого один з хлопчиків. Особливо друзі, вони щастю, підтримують той, що на вичисті. Манав я таких друзів, побурмотів Ревуцький. Зранку на пиво не було кому зганяти. Але пацани вже знову захоплено займалися своєю справою. Це були паперові літачки. Їх складали стосами, прив'язували перев'язували клаптями бинта, відмотаного з власних причандалів, і ховали під ліжко. Всім трьом льотчикам було весело. Чергова аптека мирно дрімала у нічній тиші. світилася тільки лампочка над дверима з вивіскою. О другій годині ночі в маленькому приміщенні з диваном знаходилися дві аптекарки. Старша засинала, вкрита ковдерою, молодша намерто прикипіла до приймача. Вона похитувала головою так музиці і посміхалася. «Слухай, вимикай, вжига!» – не розплющуючи чай – попросила старша. Але та лиша зменшила звук. Кратом середнічного спокою жахливо загорчав мотор машини. Його було чути ще здаля. Та, що засинало, навіть розплющила очі. Обидві аптекарки мовочки перезернулися. Білий жигуль, чиркнувши шинами перепаний асфальт, різко загальмував біля аптеки. Дебелий чолов'я, вискочивши з кабіни, на всіх парах рванув догори по сходах. «Іди швидше, бо двері висадить», – сказала старша, коли він з усієї сили залупав у зачинене віконце нічного продажу ліки. І побачивши, що молода злякано застигла на стільчику, побігла відчиняти сама. Коли ж віконце розчинилося, туди упхалося збуджене обличчя клієнта. «Дайте мені п'ять, ні, десять презервативів», – кричав він, кидаючи гроші в віконце. «Швидше, будь ласка». Я вас прошу, швидше. В аптекарки відвисла щелепа. Вам що приспічило? затинаючись, від здивування промовила вона. О другій годині ночі. Будь ласка, скоромовкою продовжував чоловік Швидше, я вас благаю. Тільки дайте якісних, таких еластичних і міцних, щоб літру витримували. У аптекарки зовсім відняло мову. І вона застигла з того боку віконця. Я рознесу зараз всю вашу контору, заволав мужик, поставивши два важких кулаки на прилавок. Жінка злякано позадкувала від віконечка, але тут, за її спиною, з'явилася молодша аптекарка й хутко поклала кілька пачок на прилавок. Кинувши гроші та схопивши товар, чоловігач корнув сходами донизу. Так, що бетон затрусився. Знову заревів мотор, і Жигуль зірвався з місця. Тільки тепер заклякла аптекарка, повернула голову і глянула на помічницю. Хотіла би я, щоб до мене хтось так поспішав, мрійно промовила та. Усі троє лікарів схилилися до фореї. Збоку стояла медсестра Оксана, поруч санітарка з мискою, раптом щось потече. Самопальний зонд вже було встановлено у шлунок хворої, і тепер Олег напомповував повітря в цей оригінальний пристрій. «Подай, добре буде», – промовив він. Він ставив носику, шприцав Жанна у отвір резинової трубки і натиснув на поршень. Перетискай! Зон перетисли інструментом, і повітря вже немало змоги втікати назад. Тровай ще, сказав Олег, повинно би витримати. Ще два спирци, або тим спробуємо. А не трісне, засумнівався Малевич. Ні, вони міцні, авторитетно заявив Ілля. Ну тобі видніше, ти молодший, пробурмотів взав. Процедура повторилася. Мертво сидить. Ой, не тягни, так, злякався Малевич. Ще вискочить. Не повинен би. Промовив Олег, зосереджено регулюючи свій пристрій. Усе. Прекрасно, дівчата, озирнувся зал. Тепер капати далі. Отак. А, а то ходили б ви на роботу і не знали б, що ці засоби придатні не тільки для. Ну, гаразд, і лаборантку кличете понове. Нехай ще раз кров бере і повторну зранку. Усі троє вийшли з палати. Ну що, задоволено промовив Малевич, це надзвичайно цікаво. Якщо Мельниченко вискочить, доведеться вам медаль давати. Ну, гаразд, бійці. Розходимося спати. Завтра комісія з благоустрою. Він навмисно на силу вимовить це слово. Чорти б її забрали. Чорти б їх усіх забрали. А то ж не спізнюйтеся. Якщо до ранку з Мельниченко ще які пригоди будуть, то ми, Олег Вікторович, вас знову потурбуємо. Як головного спеца з контрацепції надав медвідь. Я не проти, відповів Олег. Ранок відзначився бурхливою діяльністю, яку оперативно розгорнули на території тачанівської лікарні. Доріжками поміж корпусами снували численні медсестри та санітарки, метучі та шкрябаючи геть чисто все. Поміж ними де-не-де з'являвся бліщ загоз із сокирою та відрубаним коренищем, яке треба думати, щойно зустрічало із землі у неналежному місці. Він керував операцією з генерального прибирання території. Що почалося ще вчора. Увесь змилений, не знати звідки прибіг головний Геннадій Андрійович Лабо. Чого ти тут стовчешся, одразу накинувся на блища. Вони самі знають, куди мести. Я казав тобі ще вчора, причеп прибрати. Казав, зараз шофери поприходять, і щоб цієї хури на території не було. Геннадій Андрійович, ну куди ж я? Куди хочеш, усе. Або я сам приберу. Але після цього ти, слово, зрозумів так. Не серть мене, дорогенький, прибери причеп. Зараз щуріння всяко адміністративно поналазить, а він стоїть. Це ж їм немов червона ганчірка для бека. Ти що, не розумієш? До лікарняних воріт наближалася швидка, перевалюючись на ямах. Вона ледве повзла, розхитуючись на заглибинах, що вкривали геть всю дорогу. У машині спереду біля водія сиділа лікарка швидкої допомоги. Позаду на ношах лежав хворий із накладеною на ногу шиною та комірцем на шиї. Чоловіга стогнав, так голосно скликаючи усіх святих. «Ой, здохну, не доїду. Ой, шия, Боже, вам дрова возить, а не хворих. Мужчина, ми їдемо дуже повільно, повірте», – доводила лікарка, яка й сама кривилася, уявляючи, що зараз відчуває цей нещасний. Це ями на дорозі встряв у розмову водії. Я на другий ледве повзу. Ось ваша жінка підтвердить. «Що мені жінка? Я зараз здохну. Ой!» Жінка, що сиділа біля нього, заспокоїла чоловіка як могла, тримаючи за руку. Василю, потерпи. Зараз приїдемо. Господи, що за ями? Як же можна перед самою лікарні? Куди ж та наша влада дивиться? Дуже постійно хворих возять. А це ви, жіночку, спитайте в тих, кого обирали, не витримала лікарка. У них спитайте. Еге ж, у них спитаєш. Машина так само повільно підрубила до хірургічного корпусу. Там взяли такі самі ями. Завантажений асфальтом КАМАЗ приплутився по ямах, де лікарняний воріт, наче почув розвом у швидкій. Із вантажівки, що зупинилося, вилізло чоловік вісім робочих в зашмарованих оранжевих жилетках. КАМАЗ розвернувся задом, заїхав на лікарняну територію та підняв кузов. І асфальт посипався на дорогу. Одразу ж робочі почали розгрібати його по ямах просто у пилюку та калюжі, що залишилися після дощу. Двоє хворих на лавиці припинили розмовляти і вирячилися на цю картину. «Сильно кладуть», – зауважив один. «Напевно, їде хтось», – із розумінням підтримав друге. Перший зігнувся і підняв грудку асфальту, що підкатилося до них. Ну якщо це асфальт, то я, напевно, доктор наук». Робочі продовжували свою справу. За повороту повільно виліз важкий каток. П'ятеро лікарів обступили койку, на якій лежав той самий хворий, що вмирав у швидкій. Палата була знайома, травматологічна. Пасалі, що звечора займалися літачками, зі свого кута спостерігали за консиліумом. Ривуцький також виклав газету та й зацікавлено дивився на нового сусіда, який на той час вже повністю припинив стогнати і лежав, тихо дивлячись у стелю. Малевич, тримаючи перед очима рентгенівський знімок, розглядав його на вікно. Те саме робив із двома іншими знімками районний травматолог Беженар. Нарешті зав передав рентгенограму іншим та звернувся до форуго. Ну що, шановний, застрягли ви у нас надовго. Лежати доведеться більше місяця, а сигно вашим будемо оперувати. Іншого виходу немає. От гасто, от летів, стогнатой. Треба було мені того даху, хай би ще сто років втік. Ну тепер уже пізно плакати, розвів руками, завідуючись. Вас лікуватиме Валентин Іванович, нас головний травматолог. Валентину Івановичу, я вас прошу, насамперед тягу на шию. Це зараз найголовніше, так? Звісно, погодився той. Марійцю, готуй тягу, зараз накладемо. А коли всі виходили з палати, малевець затримав молодого хірурга, який йшов попереду. Тарасе Васильович, я тебе прошу. Ди розжени прийому в поліклініці, швиденько там. Дзвонив, щойно за поліклінікою, там сьогодні Савчук приймає. Ти ж знаєш. Як він зараз? Назбирає чергу чоловіків із 30, гамір стоя Якраз картинка для власної адміністрації. Іди, зроби, я тебе прошу. А Савчука спровадь до мене. Я його на виклик відправлю. І дріха подалі, щоб чогось не начудив. Гаразд, не надто задоволено, провав голоюх. У хірургічному кабінеті тим часом прийом ішов на повну. Доктор, скаржилася звичайно вигляду, літня жінка з обвинтованою рукою. Ви розумієте, болить постійно, вже п'ята доба. А ніякого покращення, нічого не тримати не можу. І вночі не є, спати не дає. Ну що ж поробиш, розвив руками лікар. Перейдемо поступово. Перелому немає, це головне. Отже, скоро перейде. Він сидів за столом в високому копаку, зображаючи на обличчі небияке розуміння ситуації. Але ж воно болить, нерішуче наполягала жінка. А я вам кажу, немає перелому, повторив той. Один знімок робили, бачите, ось висновок рентгенолога. цілі кістки, розумієте, немає перелом. Але ж йому болить. То що тепер, ламати обурився ліка. Хвора лише спромоглася здивовано роззявити рот, не знаючи, що і тепер сказати. Аргумент убивав на повал. Двері кабінету розчинилися, і на порозі з'явився Тарас Васильович Голаюх із доволі кислим виразом обличчя. А на нахварбований дами, що сиділа на медсестринському місці, засяїла. Медсестра хірургічно-трамологічного кабінету Валентина, чи маленька жіночка з пишними формами, явно зраділа появі нового лікаря і полегшено зітхнула. «Петра Петровичу похмуро промовив голоюх, мене шеф на прийом прислав, а тебе до себе просить». «Гм...» Зображивши подив, Савчук вийшов із кабінету. Слухаю вас, Голаюх повернувся до жінки, яка досі сиділа на слідчику. От пала чотири дні тому, знову почала вона. А доктор говорить, що перелому немає, і що все мене, а воно далі були. Слухаючи її, лікар подивлявся картку, одночасно казавши медсестрі на забинтовану руку, та з неабияким бажанням кинулася розматувати бинт. Голаюх швидко прийшовся пальцями по руці хворої і промовив. Перелому дійсно немає, але на вам не заводить. І дещо поприймайте, зараз я вам випишу. А зараз прошу до перев'язочної. Месь мало мала насяючі від щастя, підійшла до них і почала мотати. Одночасно її нога у тапоці райливо наступила на взуття лікаря. Валю, похмуро промови той, у те під кабінетом 20 чоловік, а я за ніч набігався і в мене болять ноги. При цьому він висмикнув свій черевик із-під ноги її. «О, Тараса Васильовичу, промуркотіла вона, двадцять чоловік, це ж нам із вами розплюнути». При цьому вона тихенько наступила знову. Відпустивши руку хворої, голові їх ногу нову і пішов до кабінету, по дорозі відчиняючи двері. «Прошу наступний». Вийшла невисока тлуста жіночка провінційного вигляду. «Слухаю вас». «Доктор, я тут два дні тому руку поранила, а воно тепер...» вираз її обличчя ясно давав зрозуміти, що воно тепер. «Показуйте». Жінка швидко скинула саморобну пов'язку, чужої два дні чекали, не йшли, та гадала, може, саме загоїться. Глянувши на руку, голоюх скривився. Що це у вас? Ой, це я капусту приклала. Та бачу, що капусту. А там у самій рані, це що? Ой, те як воно сталося, то кров одразу юшила. І я хлібом заткала. Сусідка порадила. Ви б часала запхали, прогротів голоюх, починаючи писати їй картку. А що треба було? Він лише зіткнув і похитав головою. Перев'язочно вже звільнялася, Валентина виводила хвору з підв'язаною на косинці рукою. У травматологічній палаті тепер стало ще тісніше. На крайньому ліжку біля дверей також лежав хворий на витягуванні. Одна витяжка була прилаштована за його поломане стегно, інша спеціальною петлею за голову. Нещасний лише зіткав, досі не зрозумівши, який лихий заніс його на дах. Один із пацанів, залізши на ліжку до прип'ятого приятеля, розчинив вікно. Добре, прошепотівного прибули, якому петля заважала повною мірою розсоляти рота. Свіже повітря. О, бачиш? І друзям по нещастю послуга, пожартував хлопчина. Ну, давай. Пацани пачками витягли з-під ліжок свої саморобки, розривали нитки, літачки та пунцями злітали в небеса та розносилися вітром хто на куди. А самі авіатори захоплено гуділи, озвучуючи цей авіаційний парад. «О, одають, не витримав ветеран палати Ревуцький. Та сусіди його лише водив очима, не повернути голову, і намагався зрозуміти, що відбувається. Операційні троє хірургів стояли біля вікна вже помити, очікуючи, коли анестезіологічна бригада завершить останні приготування. Ритмічно загудів наркозний апарат. До вікна долітали тільки лаконічні репліки анестезіологів – Тіопентал-10, Ардуан, Фентаніл. А внизу під вікном операційної рухалася процесія, що складалася переважно із чоловіків солідної зовнішності, на костюмах та прикраватках. Державні мужі гордо несли перед собою власні черевця. Десь між ними загубився і головний лікар Тачанівської лікарні, який, очевидно, вписувався своїм виглядом у цю вельмешановну масу. «Понаїхало», – пробув мотив Малевич. «От добре живеться людям». Приїхали, походили, горілки попили і назад. «Ну навіщо ви так?» – не погодився Медвідь. «Вони так ось користь приносять». «Ну от, наприклад, якби цій команді сьогодні не стрелило завітати нас, хори би і далі по ямах токли, а так заасфальтували». Дійсно, погодився Малевич, «тепер тижню згодом м'яко їздимо». «А чому згода не зрозумівляє?» Саме стільки нашим ямам потрібно, щоб звільнитися від чужорідного матеріалу, пояснив Ілля із виглядом знавця місцевих особливостей. Останні їх заклали ти роки тому, сказав Малевич, завдяки он, Іллі Петровичу. Скромно в той то очі. Ілля Петрович якраз їхав із обіду на роботу, пояснював далі зав. А тут чорти занесли до нас зама президента, ще й пішки. Доктор заїхав у яму і обрискав його з ніг до голови. Той відразу до головного, як, мовляв, так, звірів, бачите, ваш лікар ганяє по калюжах. А Ілля Петрович відповідає, не треба. Там як помалу не їдь, однаково бризко розлітається, бо дуже вже глибокі калюжі. Словом, вийшов чиновник від головного і пошурував назад, подовжив Ілля. А тут, як на гріх, виклик терміновий, ну, скоро, та вже точно на всіх парах пекла. І тому зам такий обрязканий був, що не впізнали, тоді вже точно зніг до голови. От і заасфальтували нас тоді. Закінчив Малевич. Усе готово, повідомо з наслідових. Можна починати. Ну, вперед, скомандував завок. Операція почалася. Уся веж... межголовна делегація високих керівників стояла у вестибюлі терапевтичного корпусу. Промову виголошував найшановніший з усіх. Геннадій Андрійович, насідав він на головного, послухайте, а чому в пологому відділенні, в якому ми ще не побували, немовляд загортають у такі брудні пилюшки? От усі мене підтримають. Я розумію важку ситуацію в медицині, але щоб дітей Івана Івановичу, головному доводилося натягнуто посміхатися. Нас немовляд загортають лише у стерильні пилюшки. Тому дозволю собі зауважити, вони не просто чисті, а геть абсолютно чисті. А такого корилюру набувають багаторазової стерилізації – а тві розводи, що ви бачили, – результат дії високих температур. Геннадій Андрійовичу не розгубився поважний муж. Усі тут присутні достатньо обізнані, щоб розуміти це. Я питаю чому вони мають такий непривабливий вигляд? Ну це ж діти все-таки, наші майбутнє. Інтонації чиновника набули деякої поблажливості. Для них можна було б підшукати білизну, ну якусь більш святкову. І люди це бачать. Двері за їхніми спинами розчинилися, і увійшов ще один чоловік старшого віку. Але в усій зовнішністі виразно проступала військова виправка. скроні чоловіка кривала поважна генеральська севина. Це був не хто інший, як Іван Павлович. А тільки зараз на ньому замість генеральської форми численними нагородами планками, був темно-синій одяг вояка УПА. Голову прикрашала кепка стоячком і стризубом. Голосно брязкали по бетону підковані німецькі черевики зразка 1942 року, зашнурований поверх штанів. Зігнувши плечі, він зловісно насувався на шанонну компанію, яка одразу замовкла. В руках Іван Павлович тримав паперового літака виробництва 18-ї палати. «Слава Україні, урочисто!» – вимовив в «Слава героям!» – дещо з Пантеличину відповів Іван Іванович. Але той, хто вдерся в дерзі у процес перевірки, притул не бажав бачити поважну особу. Він наблизився до головного лікаря і рознівано запитав: Геннадій Андрійовичу, чому по території віреного вам закладу літають москальські літаки? Літачок із зірками на крилах при цьому був піднесений до самого носа головного. Пробачте, знову спробував втрутитися Іван Іванович. Я вимагаю негайно звінити територію лікарні від цієї радянської нечисті, заявив Іван Павлович. Негайно відправити людей, щоб визбирали. Головний завзято жестикулюючи намагався щось пояснити Іван Іванович. Та комісія вже рухалася за корпус, де на них чекала жахлива картина. Усі доріжки, трава, усі газони були закидані різнобарним папером. Ну я бачу тут не тільки радянські, не приховуючи сарказму, – промовив Іван Іванович, – взявши із землі ще один. Оцей ніби там американський». За вікнами ординаторські давно смеркало. Олег увійшов, простягаючи руком Медвідеві. «Що там у тебе?» «Та ось апендицит притарабанили. Недоречно, як бачиш». «Дійсно, недоречно», – поводився Олег. «Якраз на кличків». «Я відчуваю, що цей бій не подивлюся». «Розпачливо махнув рукою Ілля. «Я відчував, зараз щось привезуть». «А на які стадії у тебе підготовка?» – запитав Олег. Та практично готово. Анестезіологи вже розгорнулися, ліки куплені, можна брати операційно. Там визріший апендицит. Такий не будеш відкладати. Та йди сам подивися. У травматологічній палаті під вікном ішла запекла нарада колишніх авіаторів. Двоє ходячих хлопців загіпсованими рукою та ногою сиділи на ліжку 3-5 до витяжки. А я йому кажу, ти що, козел припух? А він мені. Ми вашу квартирівку ще минулого року на вухо ставили. І все таке. Ну, чисто зарвався мужик, обурився. Той, що лежав на вичисті. Я цього дебіла пам'ятаю, на дискотеці колись наривався на мене. Ще тоді треба було йому задницю на вухо натягти. То слухай далі. Він ще з якимось двома. Бачив, там по хірургії ходить такий з рукою замотаний. Я став собі тєлік, дивлюся. А вони вали до себе у травматологію, там дивись я кажу, він що, твій цей телевізор? А вони знову, фаля, фаля. Пацани, вставив свої 5 копійок третій. Ми з Вітюнію зараз однаково підемо на телевізор, бо там клички битимуться. Будуть ці козли з ароматології вимахуватися, завтра з ними розберемося. Тебе ж коли завтра відв'яжуть? Завтра скізь прип'ятий. Мене завтра взагалі обіцяли вигнати за літачки. Я що що якраз комісія приїхала. Вже скиглити, обірував Вітюня. Завтра тебе відв'яжуть. Я сам чув, твій доктор казав, який гіпс зробить. Ним як вмажеш, куди тому Кличкові? Витриманий апендицит, промовив Олег, сідаючи за стіл. Так, а я не розумію, у чому проблема? Ти кажеш, анестезіологи готові. Давай беремо вже, якраз до Кличків встигнемо. ж, встигнемо, недоволено, повторив Ілля. Ну нехай на кілька хвилин спізнімось. Та він за пару хвилин і замочить того. Добре, давай подивимося цих пару хвилин, а тоді йдемо операційно. А як не замочить, якщо на 12 раундів, тоді у найцікавіший момент доведеться кидати і однаково йти операційно. Ну, дорогенький, ти і в віз не сяду, і пішки не піду. Давай командую, чим скоріше. 40 хвилин ще, 15, за ким ведуть наркоз, і 25 нам на роботу, що такі два здорові хлопці, як ми з тобою за 25 хвилин апендициту не втнуть. Цей аргумент переконав, і Медвідь рішуче підвівся з місця, прямуючи в операційну. Зосереджено годів наркозний апарат, усі чомусь мовчали. Ілля закінчив виробляти йодом живіт хворого, і сестра подала хірургам стерильне простирадло зі щіленою посередині. Столик з інструментами поїхав до хворого. «Можна?» – скомандував анестезіолог. «Надію не спив», – підігнав Медвідь. Вона подала скальпер у серветці, тупфер, просяг руку Олега. «Затискач! Ще затискач! Ще!» Вони по черзі закидали операційну сестру цими наказами. І волею-неволею довелося рухатися скоріше. «В'язатися! Ножниці! Надю не спи! Щойно одинадцята! Сушити!» «А куди ви так женете?» – незрозуміло вона. «Що за тем?» На рекорд йдемо. Зосереджено промовив Ілля, роблячи своє. «Кохера! Затискач!» – не відставав Олег. «Обкластися!» Ні, дивувалася Надя. Вони точно на рекорд ідуть. Сушити, відсмоктувач. Ілля, он він, сам наставився, гад. Бачу, прокректав медвідь, диводжачи пендикс рану. Ще один затискач. Молодець, так і тримаю. Я обійду. Намагався, як найкраще, допомогти але Лігатуру на затискачі. Ножниці. Надю, я ж просив, не спи. Знову взявся за сестру Ілля. Але вона лише сопіла, висловлюючи невдоволення. Надю, зетку. «Ось так, молодець!» Тепер же не витримав анестезіолога. Відірвавшись від господарства, Сергій Андрійович Чур зазирнув до операційного поля і стурбовно похитав головою. «Хлопці, ви що, озвіріли? Точно, на рекорд ідуть!» «Чого ж не сказали? Я ви як мінімум на 45 хвилин загрузив. Ми ж не знали, що так добре піде». Виправдався Ілля. «Серветку, лапартом давай. Все, шити!» «А та знову не витримав сестра. 17 хвилин. Скільки працюю, такого не пам'ятаю». Потім дивуватимуся, Ілля Незгорушно робив своє, шити далі. Каталка з хворим випливла з дверей операційної і заторохкотіла коридором у напрямку реанімаційного відділення, де проводили найближчу добу всі прооперовані. Що вже зробили, не могла повірити дружина хворого, здивовано йдучи за каталкою, не вірячи, що всі переживання вже позаду. На телекрані встановилася картинка. У ринці стояв спокійний зосереджений Віталій Кличко, Потім показали доволі грізного з вигляду іншого боксера, Той смикав носом, набираючись люті. Але вже влаштувався перед телевізором, потираючи руки від задоволення, заскочив Ілля. Ох дасть він йому зараз, ох дасть! Тівши поруч, медвідь щасливо глянув на колегу. Бій почався. Соперник став у лохий захист, а Віталій почав тиснути його то з одного, то з іншого боку, задаючи удари. «Чого він тягне кота за хвіст?» – не витримав Ілля. «Добивати треба». «Та заспокойся ти, довше подивимось». У двері постукали, і на порозі з'явилася Надя. Жоден із лікарів не звернув уваги на стурбований вираз обличчя операційної сестри. «Ілля Петрович», – промовила вона. «Ми там дивилися, і не можемо знайти однієї салфетки. Лапаратомної. Немає ніде. «Що він робить? Що він робить?» – схопився за голову Ілля. «Так і догратися можна», – погодився Олег. Я кажу, салфетки в неї немає, повторила Надя. Та пошукай, махнув рукою Ілля. Та що ж він робить? Ілля Петрович, майже посладак, промовила операційним. Я кажу, ніде немає. Надю, я що за тебе шукатиму? Чого ти хочеш? Ти що, не бачиш? У телевізорі гон сповісти про закінчення чергового ранду. Надю, я весь увага, повернуся до неї Ілля. Чого тобі треба? Немає однієї салфетки. Ми все перевернули. Чекай, як це немає? Вже зовсім іншим голосом промовив Медвідь. Ти що, жартуєш? Іди самі подивіться. На обличчі Медвідя тепер було написано переляк. Вони обоє з Олегом, наче по команді, скочили із місць. Операційно просто на підлозі, на чистому простирадлі було розкладено все, що кидалося до миски під час операції. Серед решти лежали три великих лапоратомних серветки, забрунених кров'ю. Над ними і зігнувся Ілля. Поруч на столику лежало 11 чистих, невикористаних серветок. Олег ще раз заходився рахувати. Загалом їх було лише 14. У зв'язці 15, пояснула Надя. «Ми завжди так ставимо, потім на кінець операції рахуємо, щоб нічого в животі не лишити. Ось 11 чистих і 3 використових». «А може там не було 15?» – засумнювався Олег. «Виключено, відрубала операційно. По кілька разів її перераховуємо, ще у закладі, а потім на столику». І що, кругом дивилися? Може, десь лежить? Де? Ну, може, щось залиплося? Усе перевірили. Ілля Петрович. Нічого не злиплося. Але ж ти рахувала, коли ми операцію закінчили. І казала, що всі є. Казала. Але в мене так підганяли. Могла помилитися. Олег з Іллеєю вийшли з операційної. Що будемо робити? – запитав Медвідь, припаливши і глибоко затягуючись. На екрані телевізора кремежний соперник Кличка нарешті розлігся на рингу. Проте це вже нікого не цікавило «Но ну, почнемо з того, що не розуміє, як ми могли її там забути про Олег. Ні в животі ми її не лишили. Тоді де вона? Не знаю». І «Я не знаю. Вже наприкінці операції я став серветку в малий таз, щоб перевірити випіт. «Так у неї кінець тірчав на зоні», – переконував його Олег. «І взагалі, мені здається, що використали ми лише три серветки, тому та, що пропала, повинна бути серед чистих». «Ти впевнений?» «Ну, розвив руками, Олег, так мені здається. А ти спробуй сам згадати. Не можу». Усю операцію пам'ятаю, я по серветку не можу згадати. А то, що ми наприкінці ставили, ти її витягав із живота. Ти сам її витягав, знизав плечі малих. Точно пам'ятаєш? От і я точно не пам'ятаю. Це завал. Ілля зняв білий копак і, схиливши голову на руки, запустив пальці у волосся. Обоє схилилися над ліжком форого. Пацієнт ще мружився і погано розумів, що відбувається. Як ви себе почуваєте? – запитав Ілля. Нормально, доктор. Невідомо, для чого Ілля помасав його живіт навколо пов'язки. Ну ти зовсім як дитина», – відвів його в «Чого ти причепився до слабого? Що він тобі може сказати?» На Іллі не було обличчя. Неже вона може там бути», – бурмотів медведь. «Я не розумію, яким чином шеф уб'є. Та завжди ти, давай подумаємо. Що тут думати?» – пошепки кивала Олля. «Якщо сестра гарантує, що по її лінії все чисто, значить серветка у животі». Вона страхувала, коли ми з живота вийшли, стояв на своїй ле. Мала кудись після цього подітися. Куди? Двери ординаторської реанімації розчинилися, і звідти визирнув Щур. А ви чого бокс не дивитесь? Я чую, хтось гуде за дверима? А це ви. Ох, і розлігся. Це клас. Та колеги не поділяли його захоплення. Не зрозумію. А у чим справа здивувався Щур? Серветки не вистачає. Якої серветки? Лапора томної. Ну і що? Як що? Думаємо, що робити, в животі повинно бути, так виходить. А ти звідки знаєш, що не вистачає? Тунич порахований. Але Надя ваша рахувала по операції, казала, що всі на місці, я сам чув, у певно заявив щур, а тепер немає, усе перерило. Хлопці, будьте серйозні, продовжував моляти анестезіолог. Ви ж пам'ятаєте, що нічого не залишили. Утім то й справа, що не пам'ятаємо. О, Господи! Брати повторно, все. Ілля смикнувся до виходу. Звонив шефові. Однак оті станеться. Краще зразу. Стий. Щуру, буквально розуміння схопив я за руку. Так і стояв, не знаючи, як сказати. Загалом, ну, словом є ваша серветка, не переживайте. Накладочка словом вийшла. Яка накладочка? Медвідя перекривило. Що це означає? Яка накладочка? Ну, є ваша серветка, точно. Ну, мені треба було. Звідки я знав, що її заманеться ще раз після всього рахувати? Як це звідки знав? Лютував Ілля. Придурку, я тут інфаркт отримую. Дай сюди, дай серветку, щоб я бачив, що вона є. Хірург красномовно простяг долоню. Ну, червоні так товся сири, ну, її вже немає. Дай мені серветку, засичав Ілля, бо я поставлю на вухо все ваше показове відділення. Та не кричіти, і собі перейшов на шепітчу. Господи, який ви кажу, взяв, значить, взяв. Ходи сюди, він підтяг медвідя у кут. Тільки тихо, і щоб нікому. Ну, загалом. Мене Наталочка просила, ну, анестезистка моя, щоб я шмат марлі потяг терміново. Навіщо їй? Тупу запитав Ілля. Ти що, маленький? Ну, припекло їй. А прокладки оті, що рекламують, вона вдома забула. Пішла на чергування і забула. Медвідь мала, не задихнувся. Чорти би вас забрали. Я тут кінчаюся. Думаю, що серветка в животі, а вони? Сюди мені серветку. Вже, щоб я очима бачив її. Ти що, здорів зляканого про них щур? Ти що, у своєму розумі? «Я у своєму». «А от ви?» «Наталю!» Ілля полетів коридором. а щур біг заду, хапаючи за руки і халат. Та все було марно. Наталя сиділа в ординаторській, на дивані, журналом у руці. Побачивши медвідя у такому вигляді, вона лише здивовано відкрила рота. «Дай сюди!» – заявив Ілля, простягуючи руку. «Що дай?» – незрозуміла жінка. «Серветку сюди!» «Яку серветку?» – прошепотіла Наталя червоніючи, «З операційної». Полов сюди, бо сам витягнув. Вона почервоніла ще більше, почала часто дихати, а потім, несподівано скочувши з дивану, почала матлошити щура тим самим журналом, який тримала в руках. Анестезіолог лише затулявся і бурмотів незв'язні репліки. Зранку на засіданні головного лікаря зібралися завідуючі відділеннями, атмосфера панувала вкрай напружена. «Я не розумію», – обурювалася Оксана Євстахівна, «дама середніх років». Повна, з високою джазачівською та широкими манерами. Завідуюча гінекологію, Повинна кінець кінців бути якась межа. Якийсь здоровий глуз. Шкода мене там не було. Якби не ці пологи, я б їм показала брудні пелюшки. Оксана Єстахівна, перебив головний. Показуватимете ви вдома чоловікові, а тут ви нікому. Він карбував кожне слово. Нічого не покажете. І не доведете. Якби я так говорив, припустимо, Савчук, я би ще зрозумів. Але ви, ви ж не перший рік завідуєте. Ви ж розумна жінка. Ви що, не знаєте, що наші чиновники обмежені та недалекі люди? Це що, новина для вас? Ви не знаєте, що вони не вічно пухають носа туди, де некомпетентні? Це я знаю, сухо відповіла вона. А якщо знаєте, то чому на цей день не заклали якихось новіших пелюшок? Тепер нас поминатимуть на всіх рівнях. А мене взагалі вчора дурним зробили. Ви що, не розумієте, що наш бюрократиз давно переплюнув усі свої попередні форми. Шановні, якщо ви хочете працювати далі, робити свою справу, лікувати хворих, то мусите до цього пристосуватися. Так і не зітхайте важко. Потрібно на цей день мати і покласти блискучі пелюшки. Нехай вдавляться. Лабо перевів подих. Усі мовчали. А хірурги взагалі вчора свиню підклали. Микола Прокопович, чому ви тримаєте асоціонарі хворих, у яких вистачає здоров'я бешкетувати? Для таких є поліклініка. Нам постійно тикають, скільки обходиться державі один ліжко день. А ви тримаєте слабих, здатних за півгодини засвинячити всю територію. Один із бешкетників спокійно відповів Малевич, лежить на скалетному витязі, двоє інших мають оскладнені переломи. То дивіться за ними, бо сьогодні вони під ліжком літачки штабелями складають, а завтра склад зброї або наркоти організують. І ви також не знатимете. Малевичу довелося лише прокупнути пігулку. Щойно дзвонили, продовжував головний, післязав буде комісія обласної санстанції. Усі обурено загуділи. Скільки можна. Через щодня якісь перевірки. Дістали. Щоб усе було вилазено і нафарбовано, перебив це гудіння лабо. Начищено і підписано. Ну не на шкоду, зрозуміло, робочому процесу і хворим, додав головний. Із палати всі вийшли мовочки. Малевич після наради виглядав сердитим. Ходімо до кабінету, сказав він. Я вже казав, два дні мене не буде. Завтра обласне товариство ірурів. Післязавтра засідання КЕК. Два дні в області засідатиму. Усі увійшли до кабінету і розсілися хто де. Ну особливих проблем у нас зараз немає, продовжував зав. Травматологія, та один серйозний хворий, учорашній стрибун із даху. Операція пройшла нормально, зі стегном повинно бути все гаразд. Але перелом шийних хребців. Валентина Івановича, ви розумієте, йому особлива увага. Беженар мовчки кивнув головою. І Архаріці своїх контролюйте, літунів тих. Бо головний переживав, що вони наспиняться, ще якийсь кримінал організують. Тепер хірургія. Тут найсерйознішою залишається Мельниченко. Кровотечу зупинено, але фора важка. Олег Вікторович, їй особливу приділіть увагу. Тримайте зонда, скільки вважаєте за потрібне, тут є вам непорадник. Олег так само лише кивнув головою. Замість мене, як зазвичай, залишається Ілья Петрович. Олег лише розвів руками на знак своєї повної згоди. Але, завідуючий підняв казивний палець догори, прошу вас надавати йому допомогу в усіх необхідних випадках. «Ну, з Ілаєю Петровичем ми якось не посваримося», – посміхнувся Олег. «Радий це чути», – сказав Малевич. «Еге», – згадав завідуючий, коли всі вже підводилися. «Валентина Івановича, я тебе прошу, наглядай за Савчуком, аби чого не викинув, ти ж знаєш. А ти, Тарасику, не нехтуй прийомом, зазирай туди періодично, щоб за поліклінікою не плакав, а горі сюди не бігали». А медсестра сумно не зіткала, надав медвідь. Голоюк тільки жартома замахнувся на нього кулаком, але той встиг першим вискочити з кабінету. У травматологічній палаті стояла тиша. Обоє хворих на витяжках біля дверей читали газети, а пацани тихо шепотілися у кутку біля вікна. Той, що до вчорашнього дня також був прикутий до витяжного пристрою, тепер уже лежав із загіпсований ногою, а біля ліжка стояли милиці. Мужики, Доводив інший самий прудкий із компанії Вітюня Добазаримося завтра на десяту вечора, За трупаркою, там тихо і нікого нема Вони також у трьох прийдуть Вони на ногах усі, промивив Серьога Лише вчора відв'язаний Тут що, вимахував загіпсованою рукою Вітюня Зате у них шви Ти бачи, як отой Керпатий ходить зігнутий, за живі тримається Ти його костолем завалиш, більше не схоче а як скажуть костелі повикидати? Ніхрена, вони вже казали, я їм без костелів наші взагалі стояти не можу. Ну, погодилося, костелі при нас лишаються. А ти чого розлівся? Давай тренуйся ходити. То у мене вже під пахвами болить, обурився Сергій. Нічого, завтра вночі відпочиватимеш. Той заскриготав і недоволено підвівся з койки. До ортинаторської обережно постукали. Так... Валентин Іванович Беженар, який перебував там на самоті та щось зосереджено писав, підняв голову. У дверях з'явилася доволі миловидна дівчина, можливо, трошки надміру пухкенька, у короткій спідниці з пакетом в руках. Можна? Так, що ви хотіли. Як мені знайти завідуючу відділення? А у нас зараз кожен сам собі завідуючий, буркотів Бежинар. І ви також? не розгубилася вона. Лікар здивовано глянув на дівчину і запитав. То що ви хотіли? Мене на практику прислали до хірургії. Я була у головного, сказав іти сюди до завідувача. Заву командировці, коротко пояснив беженар, а виконуючи обов'язки вже в операційній. Галат є у вас? Вона кивнула. То вдягайтеся і чекайте. Він схаменувся. Може вам підписати щоденника і відпустити додому? Чи хочете чогось навчитися? Навчитися, несміло промовила практикантка. Тоді вдягайтеся і ходіть до 16-ї палати. Там новий хворий поступив, подивіться його, розпитайте. Потім напишете його історію хвороби, і мені легше буде. Чого не знаєте, я підкажу. Дівчина квапилася, одягаючи халат, плутаючись у гудзиках і поглядаючи на лікаря. Він тільки раз зиркнув на неї за своєю писанині. На все про це у вас 40 хвилин. Потім я їду на призивну комісію. Якщо хочеш... Візьму з собою, там також багато корисного, ще й писаней не вистачає. Гаразд, била дівчина, а як до вас звертатися? Ой, наче вибачаючись, зітнув баженар. Зовсім запрацювався Валентин Іванович. Він підвівся з цілком серйозним виглядом і доволі галантно просяг протиканці свою граблю. Ліда посмітнулася вона. Ну, вперед, Ліда. Наставницьким тоном промовив лікар, повертаючись до столу. У передопераційній було неспокійно. Олег уже в піжамі мив руки полікувати з під струменем води з крану. Роздягалки, натягуючи на ходу сорочку піжами, не звертаючи уваги на санітарок, вилетів медвідь. Швидко витягши з бікса маску та шапочку вдягав, кинувши на чергові сестрі, зазирнула сюди. У темпі чого чекаєте? Так голити хворого потрібно. Тут поголите. Анестезіологи вже чекають. Заводжте, дягайте маски, бахіли і голіть тут. Послав Бог на нашу голову сьогодні. Як тиск? – запитав Олег. Вісімдесят на сорок, чорт тип його. Нічого, викрутимося. усе буде гаразд. Ворога вже завозили, і чого вона обтримала? Продовжував стогнати медвідь. Діда кінь копнув, так, що старий, зразу виробися, а вона зараза чогось чекає. Та дзвони бабу на швидку, поки ще живий. Селезінка, напевно, сказав Олег, а якщо щось більше, ну, не аорта ж, не доводи, а все ж, що менше, пораємся. Тим не менше, ситуація серйозна, був своєї Ілля, згідний, якщо хочеш, я прооперую. Ти знаєш, я був би не проти, зрадів Медвідь, казав вже шех, що ти маєш мене опікати. Ну, не опікати, а допомагати, опікати ти мене повинен, я ж у вас людина нова. Упередопераційну заскочив голоюх. «Що за гармідер?» – запитав із порога. «Мийся давай!» – обернувся до нього Ілля. «Травма живота, кровотеча, веселі справи!» Тарас попрямував до роздягалки, знімаючи халата. «Олег Вікторович оперує, ми на гачках!» На гукнув Ілля. «Є ще!» – почалося з роздягалки. У відділенні панував спокій. Із практично порожнього коридору було видно, як у маніпуляційній сестра робить заплановані ін'єкції. У просвіті з'явилася постать Савчука. Поглядаючи на боки, з поважним виглядом він дійшов до маніпуляційної і зазирнув туди. Чергова Оксана тільки мовочки озирнулася. Ну що там, запитав Савчук. Оперують? Так. Що, всі троє? Діда твого. Так. Ммм, Селезінка. Із виглядом гноця промовив Петро Петрович. Нічого. Що там, забрати Селезінки і все. Ну, гаразд. Працюйте. Якби Петро Петрович Савчук міг знати професора Соколова з Харкова, то безперечно знайшов би деяку схожість між його і власними манерами. Тім світило з Харкова ніде діти мав таки меншого гонору та самопевності, ніж його Тачанівський колега. Ну, нехай оперують. І Савчук рушив далі. Весь його незгорушний вигляд міг би показати тому, хто потрапив до відділення вперше що саме Петро Петрович тут є найголовнішою особою. От якби ще не пожмаканий халат із плямою від ковбаси. Дійшовши до дверей палати Мельниченко, Петро Петрович поважно заклав руки за пояс халата і зазирнув туди. «Ну що тут у вас, як?» «Дякуємо, доктор, краще». «Да». «Зонд не турбує?» Гора заперечило, похитав головою. «Ну добре, треба буде його скоро забирати. Досить же». «Чого забагато, також недобре». І Олег Вікторич казав, що ще повинен стояти». Захвилювався син хворої. «Нічого він зі мною радився. Ми такі пристрої давно вже використовуємо». «Ну гаразд, лежіть». Під дивовним поглядами обох Савчук залишив палату, а зайшовши до наступної, знову поцікавився з порога. «Ну як тут у вас?» Усе це нагадувало обхід як мінімум доцента в солідній клініці. Так поступово Петро Петрович дійшов до травматологічної половини відділення. На зустріч трапилася друга чергова – Маша. «Ну що, Маша, працюємо?» – він зробив спробу обійняти її з Італією. «Ми-то працюємо», – хлилася вона, – «і ви пішли працювати». «А де бежинар? У військоматі вже?» «А практикантка де?» «І практикантку з собою забрав». «Вам би тільки практикантку, – передражнила сестра. Звідки ви все знаєте?» «Я все знаю». Самовдоволено розплився в восьмісті Петро Петрович. «А вас тут як? Усе гаразд?» «Гаразд, не хвилюйтеся!» – доволі сухо відповіла Маша. «Поделюся, як у п'ятнадцятий, набувши звичної пози, світила посунув туди». Та довго бути у палаті Савчику не дивилося. Саме тоді, як він критикував накладену петлю у хворого переломом шиї, забігла та сама Маша. «Петро Петрович, вас терміново головний шукає!» Обличчя Савчукана було зляканого вигляду, і він рушив до виходу. У маленькому кабінеті хірурга рай було тісно. За маленьким столиком влаштувався бежинар із Лідою плюс медсестра. У коридорі голосували призовники, заходячи до кабінету по одному. На них періодично горлав начальник відділення, то це допомагало лише частково. Отак, спиною повертаюся керував процесом беженар. Бачиш, порушення постави. Пиши, це у картку. «Підошви показую». «О, Господи! Це ж не підошви, а ласти! Пиши! Плоскостопість! Другий ступінь!» Ліда тільки кивала головою і записувала. Несподівано за дверима запала мертва тиша. «А ну всі смірно!» – почувся рев за дверима. «Що за бардак, мать вашу? Ти чого вилопився? Я що говорю? Незрозуміло? Ще один звук почую. У вас тут друга життя почнеться». Двері кабінету розчинилися, і до середини завалився мужик у камуляжних штанях, спортивній курці, розсібнутий до пупа, у вітнамках на босу ногу. Ліда здивовано спостерігала це явище. «Що ж ви, доктор, так у чергу назбирали?» – запитав він Бежинара. «Я бачу, ваші колеги вже закінчують, а у вас тут…» «У нас найбільше патології», – незворушно відповів Бежинар. «Я вам вже казав, як зробити, щоб було швидше». Так, ви казали. Я дивлюся, у вас дівушка нова сидить. У мене секретарка якраз стекла. Підеш до мене? Це лікар на стажуванні. Сухо зауважив беженар. І до неї належить звертатися так само, як і до мене. Ну, пардон, як то кажуть, мамзель. Двері зачинилися. Хто це, здивовано запитала Ліда? Районний військом. Все так само незворушно відповів беженар. А чого він у, у в'єтнамках? «Напевно, чого ти зносилося, а нових не видають. Армія у нас зараз бідна. Також важкий період». «Ви все жартуєте?» – посміхнулася Ліда. «А я серйозно питаю. І поводить він себе?» «Ну, а якщо серйозно, без найменшого натяку на посмішку про мови то ходять чутки, що контужений». «Але я не вірю. Просто у кожної людини своя манера поводити себе у суспільстві, залежно від виховання та інтелекту. «Давай, хлопче, вдягайся». Наступний. Значить так, промовив головний, щойно Савчук переступив поріг. Телефонував по мобільному начальнику правління. Щойно вони зустріли республіканського травматолога. Їдуть у машині за 10 км від нас. І професор хоче по дорозі подивитися травматологічну службу в районних лікарнях. Зараз будуть тут. Боженар щойно поїхав у військомату. Не можу його зловити. Бігом дуй до травматології, нехай понаводять блиск щоб у палатах порядок був, історії, щоб на місці, і сам чекай, там я їх приведу. Прибитий цією новиною Савчук мовчки рушив виконувати вказівки. Операційний, все горіло. Ілля Петрович активніше від смоктувача. Я ж нічого не бачу. Зараза, заливає. Ще одну пилюшку дайте. Тарасе Васильович, тримай кишки, щоб сюди не лізли. Ось вона зрадів медвідь. Так, так, повний відрив. Забери це, викинь. Де ж ніжка? Скальпель швидко. Сестра подала миттєво, Олег зробив додатковий боковий розріз. Нехай кровить, це дрібниці, нам до ніжки дістатися. Мужики, тиск падає, це був анестезіолог. На обличчі щораз з'явилося серйозне занепокоєння. Скільки? 60 на 0, чорт тип. Ось вона, хапай бігом. Федоровським. ну ж, зараз незручно. Є, взяв, став ще один, тільки грубіше, надійніше, молодець, яжемося. Так, останнє вже адресувалося щурою. У нас кровотеча зупинна. Підносите тиск. Ми в'яжемо ніжку, миємо в животі та виходимо. Еге, ге підносите, пихті щур, піднесеш тут. У вас дві вени? А як же? Підключечка стоїть, струменем лємо. Так, зупинка, зупинка серця, масаж. Миття опустившись стола донизу, щур дістався зі свого боку до грудей хворого і почав непрямий масаж серця. Запанувала тиша, тільки незворушно відбивав ритм наркозний апарат, дихаючи за хворого. Хірурги припинили будь-яку діяльність. «Може, я звідси?» – бережно запитав Олег. «Давай, якщо можеш. Проскрипів Щур. «Відводь!» – скомандував Олег Голоюхові. «Скальпер!» – хірургу довелося нахилитися дуже низько, щоб скрізь рановий отвір у животі бачити діафрагму хворого. «Ну що там?» – голос Щура переривався в так поштовхав. Обличчя його потом а накрохмалений високий купак, який по-геройськи стояв догори на початку операції, зовсім упав, змокнувши і переломившись наперед. «Зараз руку в діру запхаю. Де ж те серце? Все, я сам. Анестезіолог розігнувся». Олег продовжував залишатися у цьому зігнутому положенні, роблячи прямий масаж серця. «Стіл підніми, бо мене зараз скорчить, попросив він щура. Усе операційне поле повільно полізло до гори. «Працює», – сказав Олег, – «працює». Преднізолону 120, командував на свій половині щур, тоді кор... гликон. Кров готова? Так. Давай Наталю, ту другу вірну підключай. Тис, який запитав Олег. 80 на 35. Ми можемо працювати? Так. Давай Надію, шити ніжку селезінки, потім діаграфу, миємо і по операції. Відкривай новий бікс, командувала Надя в санітарці. Салфетки кінчаються. Невеличкий, товстенький, але прудкий дядечко летів коридором травматологічного відділення Тачанівської релікарні. Так, що за ним ледве встигали головний лікар та інші супроводжуючі з обласного управління. «Ага», – він оглядав усе навколо, – «Це, ви кажете, травматологія?» «Так, на 25 койок, відділення у складі хірургії», – пояснив Лабо. «І лікаря також немає, як і у кабінеті. Ну чому ж? Є...» Я вам пояснюю, один травматолог у нас поїхав на призовну комісію, а інший – о, Петро Петрович. Савчук несміливо намалювався у районі Сестринського посту. Доброго дня, попрямував до нього республіканський спеціаліст, протягаючи руку. Ви травматолог? Так, власне. Скільки років працюєте? Вісім начебто. Як це начебто? А яка у вас категорія? Та ніби поки що ніякої. А чому? Чому не здаєте? Савчук на це тільки дурнувато посміхався. А що ви оперуєте? Та, власне, я в поліклініці, на півставки. Гаразд, до цього питання ми ще повернемося, промовив головний спец. А зараз оглянемо контингент хворих, які лікуються у вашому відділенні. Не чекаючи на запрошення, він розчинив двері першої, ліпшої палати. Сестра, схопивши рушника, приєдналася до обходу. Так, зрозуміло, промовив травматолог, обвівши поглядом хворих. Артрити, синовіти, серйозні хвори є у вас? Є взагалі то промови у Ось будь ласка Так, скалетне у вас в порядку Головний фахівець оглянув Ревуцького З сусідом біля дверей А потім його увага перекинулася на літуна з даху Що мав перелом шийних хребців А це що, шановний, Що це за пристрій? Це ж первісний лад Ви ж хворого задушите У вас що, спеціальною літературою не цікавляться У журналі за другий місяць Є стаття якраз на цю тему Для кого ми пишемо? Навіщо кошти витрачаємо? Щоб на зламі тисячоліть переломи шийних хребців лікували петлею Гліссона? Шановний, він розгублено озвернувся. Де травматологи? Я перепрошую, як вас вилучати? Петро Петрович. Петре Петровичу, форму негайно накласти скалетний витяг. Зараз же, він же у вас нормально харчуватися не може. Петля ваша по-людськи рота не дає відкрити. Накладіть витяжку, нехай нормально їсть і дихає». А що, колега, не зрозумів республіканський фахівець? А за що витяжку накладати, дивону промовив Савчук? Законно сумніваючись, чи можна форму просверлити наскрізь голову? Як за що? За череп, за ті м'яні горби. І світило схилився над хорим, постукавши при цьому пальцями по вказаній ділянці черепа. З одного і з другого боку. Доктор усе зробить, зараз же. Лабу взяв під руку високого, але непроханого гостя, виводячи з палати. Ну, не можна ж так, не міг заспокоїтися той. Потрібно йти у ногу з часу. От бачиш, зрадів за сусіда Ревуцький, знімуть зараз твою удавку, а ти не витримає, не витримає. Усе, розігнув плечі Олег. Чорти б забрали цього гнідого. У верхньому поверсі порядок. Так, погодилися обоє асистенти. Нормально. Дивимося, кишечник, сказав Медвідь. Хлопці, залишайтеся вже. Підігнав зі свого боку щур. А що, з тиском погано? Та ні, добре. Але давайте швидше. Не жини, ямщик. Пробункотів і Швидше, ніж можливо, однаково не буде. А, ось, ось він рідненький. Розрив кишки бачить. Дивно, і калом не смердить, зауважив Олег із незрозумілою іншим іронією. Так, Наді, серветку давай нову, шиємо другий ряд. Добре пораховані. Несподівано згасло світло. Одразу замовк наркозний апарат, усе довкола потонуло у сутінках похмурого дня. Твою ж, маму, вилався щур і схопив чорну резинову камеру, перейшов на ручне дихання. Ганю закричав медвідь, кличучи в передопераційний санітарку, бігом дзвонив до Рему. Що за ідетис? Чому не попередили? Що це означає? не зрозумів Олег. Електроенергію вимкнув. Зараз же постійно вимикають, але стараються попереджати. Добре, що не півгодини тому, похитав головою Олег. Хлопці, не балакайте, там працюйте. Знову взявся за хірургівщур. У мене хворий на ручному диханні, між іншим. Ми всі в роботі. З'явилася санітарка, що бігала телефонувати. Урем каже, що відключення на обласному рівні. Вмікнуть не раніше, як за годину. Тягни аварійну з командою медвідь військову на акумуляторі. Ледве дихає вже. Там ще апендицит привезли, додала Ганя. Якраз доречно», – погодився Ілля. «Давай, Тарасо Васильович, розмивайся, ми тут уже вдвох упоримось, іди дивитися той апендицит». «Весело тут у вас», – зазначив Олег. У травматологічній 18-й палаті стояла тиша. Доктор Савчук у масі та рукавицях стояв біля койки хворого, обробляючи руки спиртом. Той, хто нещодавно літав з даху, злякано косив очі на його приготування. Поруч із ліжком на стерильному металічному лотку, підвезену на перев'язочному столику, лежали дриль, шпиці та інші інструменти. Сестра і санітарка, що знаходилися поруч, також із якоюсь недовірою зіркали на Савчука, який нарешті скінчив виробляти та намастив вибриту голову хворого йодом. Незважаючи на брак компетентності, Петро Петрович дійсно вважав, що людині, очевидно, все-таки не можна свердлити голову наскрізь. Але якщо, каже республіканський спеціаліст, ну, Хведоре не витримав Ривуцький, у тебе тепер зачіска, як у крутого мафіозі. Не трусися, все буде гаразд. Не бійтеся, маленький знеболюючий окольчик, Савчук зігнувся над пацієнтом, взявши сприц. Доктор, е, а що ви збираєтеся робити? Боязку запитала чергова. Ти чула? Незворушно відповів Петро Петрович. Склетний витяг накладати. Він поклав шприц на лоток і, взявши дріль, уставив туди довгу металеву шпицю. Потім намірився на точку, по якій хвилин двадцятому стукав республіканський гість. представив дріль і почав свердлити. Шпиця легко просверлила голову і вийшла з другого боку. «Як ви себе почуваєте?» – запитав Савчук. «Нічого, доктор», – просичав хворий. В'єднавши дріль, Петро Петрович встановив шпицю, скобу, затяг болти і приєднав мотузку. «Ну, повісти йому для початку кілограмчиків зотри отри», – промовив він до медсестри. За кілька хвилин витяг було налагоджено. «Ну як?» – знову запитав Савчук у форого. «Дякую, доктор», – пожвав істою. «Я тепер говорити можу нормально, і під шию нічого не тисну, як на світ народився. Правда, якісь мурашки по ногах побігли, коли ви свердлили, але вже все пройшло». І з переможним виглядом Петро Петрович вийшов із палати. У кабінеті головної медсестри Тачанівської райлікарні зависла важка атмосфера. Перевіряючи ікру, сидів за столом, скинувши піджака і розвісивши його на спинку стільчика. Навколо стояв страшний гармидер. На столах купив папері, кругом розставлені коробки з різним ремонентом. Усе з них на голову, за вікном починало темніти. «Так, протяг просто простоборчивши вуса». Та ми виведемо кінці нарешті з цими е, калаприймачами. Зіна лише безсильно знизала плечима. Отже, ви, шановно, нарахували 640, а по паперах повинно бути 660. Заносите його до акту чи ще шукатимете? Послухайте, а вона знову взялася переконувати чиновника. Ви ж бачите, вони, наче цигарковий папірчик, могли десь липнутися або завалитися. Не знаю. Ви вже двічі рахували. «Будете ще шукати, як хочете. Пишу протокол нестачі, або шукайте. Що тут шукати? нарешті зірвалася Зіна. Їх викинути потрібно разом із бинтами. Вони ж непрактичні. Лежать уже рік, а ніхто не бере. Від них парять шкіру, а прокладок у комплекті немає. Та зрозумійте, неможливо їх сплавити наліво. Кому вони потрібні? Молочки, вислухавши цю тираду, круг запитав то будуть представлені відповідні документи, чи заносити в акт. Замість відповіді Зіна зняла трубку. Алло, Ада Васильовна, це Зіна, пробачте, що вдома турбую. Тут дійшла до колоприймачів, 20 штук бракує. Може ви самі? Добре, пробачте. Жінка поклала слухавку і звернулася до перевіряючих. Вона каже, що хірургія брала. Завтра вам представлять акт про списання. Гаразд, запишемо круг. Почекаємо до завтра, а зараз, що у нас по списку? Протизаплідні засоби. Не буду я серед ночі розбирати тут із вами протизаплідний, вибухнула Зіна. Ще чого, уся бухгалтерія давно зачинена, ми тут самі на весь корпус, а я буду протизаплідних засобах копирсатися. Як скажете, незворушність була головною рисою цього щуроподібного чоловічка. Знайдемо щось інше. Послухайте, Сергію Григоровичу з удавленим співчуттям запитала головна. Вам що, не набридло? Ви що, спати не хочете? Вже десята. У вас що, робочий день безрозмірний? Я у відрядженні, байдуже відповітою. Швидше зроблю, швидше додому. Тоді відпочиватиму. До речі, Ада Васильовна обіцяла каву на ніч. Зараз зроблю, промовила Зіна, переходячи в сусіднє приміщення кабінету. Двоє підлітків, спираючись на милиці, застигли під похмурою сіною без вікон. Це була та сама трупарка. Третій стояв між ними, підтримуючи здоровою рукою іншу, загіпсовану вищеліття. Стояла тиша, тільки у траві сюрчали коники. «Ну де ж вони?» «Засяли», – посміхнувся Вітюнь. Стрілка відміняється, майже радісно промовив, відіп'ятий позавчора Серега, який переминався на трьох. За моргом почалося шаркання ніг. Вони з'явилися у такому ж складі. Найдовший йшов посередині, нахиляючись вперед та тримаючись рукою за правий бік. кілька днів тому вирізали пендицит. Хлопці наблизилися у притул, а їхні супротивники припинили підпирати стіну похмурого закладу. «Ну що, пацани?» – запитав найголовніший із представників хірургії. «Багато берете на себе», від, – відповів Вітюня, цвіркнувши крізь зуби. Адже вважався босом у травматології. Це хто бере багато? Пацієнт хірургії притульно наблизився до співрозмовника так, що вони майже торкнулися один одного. Поштовх був непомітним, Вітюня відповів набагато сильнішим. У відповідь суперник замахнувся і вдарив. Одночасно Славік, який виглядав до цього найбоязкішим, вимахнув милицею по голові найдовшого. Той схопився за вдарене місце і зігнувся. А хлопчина замахнувся на іншого. Проте третій з хірургій кинувся йому в ноги, точніше в одну ногу, на якій він стояв, і воїн з криком розтягнувся на землі. Вітюня качався поруч в обіймах із першим, а сірьога, змахнувши собі милицею, завалив по голові того, хто притис до землі Славика. Цієї миті він сам отримав удар, від чого втратив рівну і змушений був спертися на загіпсовану ногу. Ой, нога, нога! Цей крик пронизав вечірню тишу, рознігшись далеко за межі тачанівської лікарні, і лише п'ятеро тіл, які качалися по траві, деручи одне одного, не чули цього несамовитого вереску. Той, хто стояв біля вікна у морзі, відвернувся. Крик хлопця не привернув його уваги, адже він бачив все з самого початку. За інші обставин би б і зупинився неподовство, а зараз. Схоже, ця людина не бажала бути побаченою. В ординаторський кипів електрочайник Ілля засипав каву по кружках, потім розлив воду, увійшли Олег голоюхом, жинатий з задоволенням потяг носом. Оце я розумію, кава. Та яка там кава у нас на периферії? Де нам до вашої Харківської? Досить не прибідняйся. Ну що, є перспективи потрапити додому? Є, сказав Олег. Ми старасом дивилися хворого, Непрохідність не підтвердилася, відправили до терапії, а то п'ємо кави і можна розходитися. Дійсно, на сьогодні вистачає, погодився Медвідь. А ти, Тарасику, чого такий кислий? Та, махнув рукою той, я щось не хочу кави, потім не спатиму, іду додому. Ти що, нас кидаєш, випий кави, як у тій рекламі, зразу настрій підскочить, іншим разом. Головіюх повісив халату у шаху, попрощався з обома за руку і вийшов. Чого це він, не зрозумів Олег, може образився за, за щось? Та ні, медвідь посунув каву. Просто немає настрою людини, я так розумію, вдома проблеми у нього, так би мовити, особистого характеру. Давай п'ємо, і по домах. Я помітив, якщо толктися у відділенні без діла, обов'язково щось привезуть. Правда, здивався Олег, відпившись з кружки, цікаво. Не віриш? Все може бути. У нас тут глибинка. Забобони всякі. Із коридору зазирнула травматологічна чергова. Смачного, доктори. Тут травма. Хворий із 18. Той, кому позавчора витяжку зняли. Каже, що впав на милицях. На, тебе вигукнув медві. Я ж казав, а ти не вірю. Це здається з тих хлопців, що літачки пускали, зауважив Олег. Слідом з'явилася чергова із хірургії. Смачного. Доктори, у нас дві травми». Які ще травми? Один ваш після апендициту», – вона кивнула Олегові. Здоровезна рана на голові. Каже, що впав із ліжка. А другий, завідуючи, каже, та ви що, з глузду посходили, завела вілля. Куди ви дивитеся? Це що, розбірки, хірургія на травматологію? Кинувши недопиту каву, обоє хірурги побігли у відділення. За вікном стояла справжня ніч. На столі поруч із круком порувала чашка кави. Зіна вийшла з підсобки з якоюсь коробочкою. Текст промовлено, томний інспектор, значить напальники. А що ж це таке? Ось вона Зіна поставила перед щуром коробку. Винувить я кілька штук і здивовно присвисну. А я не знав, що таке є. Так це що? Напалець дягається. А на що ж? От ви не схотіли серед ночі пересаблітні засоби розбирати, а ці напальники якраз схожі. <хи> Зіна почервоніра? Рахувати чи ні? Ну звісно, по паперах 64. Червоніючи чим далі, тим більше, Зіна висипала з коробки напальники, котрі дійсно були набі як схожі на найпопулярніші протизапрідні засоби, які відтепер в Тачанівській райлікарні застосовувалися для зупинки кровотеч. І заходилося рахувати. А я піду ще кави налью з вашого дозволу, господи, яка духота у вас тут. І розсупонивши ще більше в кроватки, круг... Зник у підсобці. Двохповерховий будиночок на кілька квартир, давно спав. Світилося лише одне віконце. Мотор важкої машини чувся ще здаля. Камази з прицепом підліз до будинку вузькою війською волочкою і став у притул до паркану. Відчинилися шоферські дверцята і на асфальт важко скочив чолов'яга у сороці, розсібнуті до грудей та м'яких домашніх тапочка. Провівши важкою рукою по наголених щуках, він зачинив машину, і зник у під'їзді. Він увійшов до темного коридору квартири на другому поверсі і клацнув вимикачем. Потім пройшовся по обох кімнатах, в одній з них до спальня ліжко було застеленим. Нікого. Впавши у крісло, водій Камазов вирішився на випнутий телевізор так, ніби по ньому щось показували. Дихання його помітно почастішало, пальці кілька разів стиснули під коліття, Потім несподівано скочив і майже вибив із квартири. Голосно хряпнули двері під'їзду, збудивши тих, хто щойно засипав. Зарвів мотор, який мав спонісся нічним тачановим. У перев'язочній ставало чим далі тісніше. Один хлопець сидів на стільчику, мав забинтовану голову, інший стогнав, лежачи на столі. Його саме обдивлялися обоє лікарів. Медсестра готувала на столику інструменти. От бандити не зміг заспокоїтися для розбірки влаштували. Знаєш, що ще завтра казатиме. А головний, що скаже? Ну, головного посвящати не обов'язково, припустив Олег. Та як же не посвящати, якщо в миліцію повідомити належить? Бійка як не як. А завтра їхні мами позбігаються, почнуть розбиратися, хто винен. Ми з тобою виявимося крайніми. Дядько, не треба в миліцію, промивлюв хлопець, який сидів. Інший тільки стогнав. «Треба, дорогенький!» – їдко посміхнувся Ілля. «Я це тобі запам'ятаю. Постарайся, щоб тебе одразу на облік поставили. Мені давно вже спати належить, а я тут із вами був цяцькаюся. «Ну не треба, дядько!» – конючили вже обоє. «Я пішов дзвонити, а ти ший свого, звернувся Ілля до Олега, а я потім шефа його шию. Вийшовши з перев'язочни, Ілля сів до телефону і набрав коротке 02. В черговій міліції капітан Панчишин відповіли з трубки. «Вас турбує лікарня, черговий хірур», – карбував стандартну фразу «Медвідь». «Повідування запишіть». «Що там сталося?» Двоє з розбитими головами, один із повторним зміщення перелому, бійка була. «Чекайте, що це за повторне зміщення?» «Ну, хворий в гіпсі, з переломом ноги побився, і настало таке ускладнення». «Як, ваші хворі побилися?» – здивався черговий. «Так, пацани по 13 років». «Доктор, та дайте собі спокій, я капітан. Ми не приймаємо таких повідомлень. Пасини побилися, завтра помиряться, а нам не відписуватися. Шановний пане Панчишин, терпляче промови Ілля, у них травми отримані у бійці. Ми зобов'язані поставити вас до відома. А ви робіть, що хочете. Завтра батьки з'являться і почнуть розбиратися. Ви ж потім нас крайніми зробите. Та не зробимо. Записуйте. Та гаразд, пишу недомовлено буркну Панчишин. Ручку візьму». Коли недвідь повернувся, Олег уже накладав шви на голову одного із забіяк. «Ну що, повідомив?» «До речі, слухай, а що то за вікно на першому поверсі світиться? Там начебто бухгалтерія. Що вони такі годині роблять?» «Це кабінет головної сестри. Там зараз перевірка КРУ. По ночах сидить, риє, з'їдені мишами винти перекидає. Дивиться, чи ми не наживаємося на них». «Завал, тільки спромісся вимовити Олег». А круг тим часом поставив на стил чашку і ще більше розсяг краватку на шиї. Музі наїду і вальну. будемо закінчувати на сьогодні. Вистачить. Духота така, наче до грози. Чути було, як на дворі зауркрутів мотор і шкрябнули шини по асфальті. Потім без стоку до кабінету заскочив чолов'яга у засмільцьованих кімнатних тапочках та розхрестлений сорочці. Весь збуджений почав озиратися. Погляд одразу ж прикипів до розсипаних на столі напальників. Очевидно, він також не знав призначення цього медичного реманенту. Щелепа відпала, обличчя перекривилося, а вуха вловили звуки, які свідчили про те, що у підсобці хтось є. Хтось прийшов, почувся звідти чоловічий голос, а потім з'явився він із якимись щурячими вусиками, вимученим обличчям та скуйовженим волоссям. Кроватки як комір сорочки були розсуполені, лише тепер бідака шофер побачив кинутий на слідчику піджак. «Хто там іще?» – дали навіть цієї шківнати голос Зіни. У непроханому гостові, здавалося, від голосу головної сестри спрацював якийсь механізм. Заревівши і нахиливши низьку голову, віначе бугай налетів на крука, що стопив від цієї картини. І з розмону затопив йому кулаком у живіт. Того одразу зігнула навпіл, і тоді тише прорізав дикий крик Зіни. «Славці, ні! Славик, не треба придурку!» Вона вчепилася за нього ззаду, але скаженілий чоловік, скинувши її, додав інспектори ще раз, а потім ще. Зіна скочила на скаженілого знову, намагаючись відтягти від нещасного крока. Кий лазив по підлозі, хапаючи ротом повітря. Та міцний водило струснув її з себе, а потім закатав такого ляпаса, що вона пішла за межі кабінету. «Ти ще скажи, задихаючись від люті, промовив він, це не те, що ти думаєш, знаєш, як у серіалах говорять. Розібравшись із дружиною, Слаєк відчув новий приплив люті та схопивши з підлоги здоровенну коробку, не знати з чим, грохнув її зверху на бідного крока, який на той час уже зумів стати навкарачки та намагався відпустити у якийсь безпечний кут. Той розсягся на повний зріст. Тоді шофер, піднявши жертву за ремінь штанів, потяг до столу з напальниками. «Славці!» – вела Лазіна. «Це перевіряючий! Придурок! Пусти його!» Я бачив, що ви тут перевіряєте. Він, тримаючи інспектора нею за ремінь штанів, інший ж зловив його за волосся на потилиці і вкарбував у ті злочасні напальники. А потім відливу взяв один, підніс до самого носа крука, гарне запаслися, он скільки. Тільки розмір у тебе щось не надто чоловічий. І й продовжував продовжувала верщати Зіна, це ж напальники. Козел промимирив круку розбитими губами, це ж напальники, я теж не знав. Ореху перев'язочний поміняли місцями. Тому, кого шив Олег, сестра вже бинтувала голову, а його місце зайняв інший. Він вкладався на столі, примовляючи крізь сльози. Дядьку, ну що, навіщо ви міліці? Ну навіщо, дядько, позвоніть, що вже не треба?» Не реагуючи на благання, Ілля запропонував колезі. Олего, ти вже їдь. Я цього до шию і так розбираюся, бо це до ранку тягтиметься. Іди, дзвони по машину та їдь. Проте вийти з лікарні сьогодні, напевно, не судилося. До перев'язочної зазирнула Оксана Чергова. Ілля Петрович, там звісно швидкою дзвонили. Інспектора цього скру несуть на носилках. Господи, як на носилках? Що з ним? Кажуть, побили. Живого місця немає. А ТАС, хто ж постарався? Не знаю. Оксана Змолницький стишила голос. Кажуть, чоловік нашої Зіни, просто у кабінеті. Із рейсу повернуся, а вони там. Ні, цей дурдів колись скінчиться, набравши в груди повітря, сердито вимовив Ілля. Коли це припиниться, Гаразд, гараздну Олег, оскільки я вільний, то йду займатися хворим. Олег Віктор зупинив його медвідь. Дзвяк ти насамперед на швидку, нехай перевезу ще одну операційну сестру, бо не впораємося. І візьми його солідно так операційну, з усіма прибамбасами. Обстав словом, як належить. Нехай налякається, може, менше діставатиме. І анестезіолог збоку нехай постоїть, ну ти зрозумів. Усе на сто проценти, відповів Олег, виходячи. У невеличкій спальні над спальним ліжком лежали двоє. Він розкрившись до половини, а вона навпаки закутана з головою. Несподівано зазеленчав телефон на трубці. Чоловік лише невдоволено замуркотів і потяг ковдру на вухо. Жінка намасавши кнопку, вимула нічник і взяла трубку. Так, доброї ночі, ти Надя. А хто ж? Питка торбоя. Тебе треба у хірургію терміново. Але сьогодні немає чергування. Знаю. Новий лікар зони казав, що треба другому операційну. Роботи багато. Збираюся. Невдоволено, промовила вона. У нас ізіт три машини на викликах. То тут форгу своєю машиною підвезли. Я родичі просила, вони зараз по тебе легковою приїдуть. Надя сиділа нерухомо кілька секунд, сподіваючись, що сон відпустить сам, але марно. Ставсивши головою, сестра сіла над дотримо і протерла обличчя лосьону. Потім мазнула помадою по губах і почала чесати вії її пензликом туші. Усім ці нічними вулицями Тачанова їхали двоє – чоловік та жінка. Обоє виглядали знервованими, особливо вона, повна нафарбована дама з претензіями. «Мені це вже сидить», – сварилася вона, показуючи на нього. «Як тобі треба, то це одне діло, як комусь зовсім інше». «Не діставай», – махнувся чоловік із несвіжим обличчям, на якому чітко виднілися мішки під очима. Як Ірка скаже, у тебе інша реакція, продовжувала вона. Не діставай, я сказав. А як же не діставай? От заберуся скоро до Італії, тоді вже не діставатиму. Якщо не замовкне зараз, розвернуся і поїду назад, ледве стримуючись, промовив чоловік. Машина крутилася ще кілька разів вузькими темними вуличками і під'їхала до будинку на два під'їзди. Взявши щось у політаленому пакеті, жінка зникла у ближньому парадному. А чоловік, сплюнувши з пересердя вікно, відкинувся на спинку і вмикнув магнітолу. В калері за дві-три з іншого під'їзду вийшла операційна сестра Надя. Вона звернулася і побачила сімку з прочиненими дверцятами, але чомусь біля сусіднього під'їзду. Томак розготовно промотіла вона і збігла сходами. Підійшовши до машини, жінка зазирнула крізь незачинені дверцята і, побачивши, що водій кайфує під музику, запитала «Ну то що, їдемо чи як?» Він розплющив очі і здивовано прийшовся поглядом по її на фарбовних віях та постаті у тонкій сукні. Обличчя водія одразу ж набуло зовсім іншого виразу. «Звісно, їдемо!» Він покрутив ключа і машина рішуче взяла з місця. Магнітофон запрацював голосніше, Надя лише зітнула та заплющила очі. Прокидатися на незаплановане чергування завжди важче. За вікном блимнули останні будинки Тачанова, сімка набрала незвичної для міста швидкості – цей примусив операційно розплющити очі. При вигляді повної темрями за вікном Надя злякано звернулася і на її обличчі поступово проступив переляк. «А куди ми їдемо?» – запитала вона. «Та куди скажеш, незрівнянно!» – проспівав випадковий Ромео, не ловивши її інтонації. «Бак повний, подалі від міста, поближче до природи!» Надя прийняла попереднє положення, відкинувшись на спинку – а потім несподівано смикнула дверцята, відчиняючи їх. Машина різко хильнула в один бік, потім в інший. «Пустіть мене! Ідіотка, куди?» Вони кричали це одночасно. Машина злетіла з дороги, та протаранивши якісь кущі, здійняла хмару чорної води з глибокої калюжі, який і залишилася. Операційно видралася з кабіни і, ледве не впавши у багно, кинулася в темряву. «Ідіотка, дебілка!» горла в і навздогін. А потім, глянувши на власні ноги по кісточці у багнюці, вдарив кулаком по даху машини і розпачливо промову. Ну, зустріну я в цьому гребаному житті хоча б одну нормальну жінку. Гроші пронесли коридором і поставили біля санпропускника. Крук стогнав, затуливши обличчя долонями. Хворі виглядали з палат, проважаючи його очима. Біля нож застигла Ізіна з переляком на обличчі. Олег схилився над потерпілим, обмацав його голову, повернувши її в один, потім в другий бік, виміряв пульс, зазирнув у зіниці. Що з вами сталося? Не знаю, доктор, перевіряв, потім прийшов якийсь мужик у тапочках, далі не пам'ятаю. Ну що ж, у вас серйозні травми, потрібно зашити рани, ну і доведеться полежати у нас кілька днів, зараз готуємо операційну. «Операційно? Ой-ой-ой! Олег Вікторович, що з ним?» Кватаючи сльози, пошепки запитала Зіна. «Доктор, що зі мною буде?» – стогнав круг. «Я тут сам, зі мною нікого». «Не хвилюйтеся», – посміхнувся Олег. «Зараз у відділенні знаходиться виконуючі обов'язки завідуючого. Для вас, гадаю, він виділить усі медикаменти безкоштовно, з гуманітарки». «Ні, не треба з гуманітарки, я все куплю». «Як скажете, заспокоює Олег. Але не хвилюйтеся, вам не можна Розв'язуючи на ходу маску, підійшов медвідь. Ти знаєш у нього струз мозку, тихо промовив Олег. Добрий вечір. лагідно привітався Ілля. Який же він добрий, продовжував плакати ще годину тому незворушний чиновник. Що зі мною буде? Не хвилюйтеся. Олег Вікторович вас вилікує. Він фахівець вісого класу з Харкова. Вам зроблять усе на вищому рівні. Що? не зрозумів бідака, із Харкова. Це що, спеціально для мене викликали? Мої справи настільки погані? Ну що ви, заспокоює його Ілля, нічого страшного, просто спеціально для вас Давайте операційно, операційну, з Олег Ну що, підняли, що тепер буде, продовжував стогнати круг Ну що ж тепер поробиш, Розвів руками Ілля Не треба зложувати роботою, бамкнуло шосту, йди відпочивай А ви, флексиво заперечив той Ну, ми, інша справа, посміхнувся Ілля. Он людей рятуємо. Тут нікуди не дінешся, треба. А почав крут та заткнувся. Країну так, підказав Ілля. Той лише відвів погляд. Е, шановний, медвідь несподівано став серйозним. Зловивши рай лікарні на двох неописаних бинтах, країну не врятуєш. Його вже заносили до операційної. Олег грушив за ним. Ну що з ним не могла заспокоїтися Зіна? Та не смикайся ти, Зіно, скривийся. Пара ран на голові можливо, струс мозку. Ой, вона злякано затулила рота. І що тепер? Що Славіку буде? Нічого не буде, не скачи. Нема чого товтися по лікарні у нічний час, без кроватки та ще й сороці. Тут будь який адвокат вигородить, твій то хоч тверезий був. Звичайно, що і не з рейсу. Та нехай йде на швидку, здасть про всяк випадок кровну експертизу. Миліцію вже однаково повідомляти доведеться. Та не роздуватиме він нічого, не бійся. Ти що, маленька, чула в нього і жінка є, він же не повний богдур. Довди їй потім, що він там із тобою реманент рахував о 12-й ночі. І Медвідь також попрямував до операційної, але встиг узятися лише за ручку дверей, так і застиг. На протилежному кінці коридору з'явилася хестка постать операційної сестри Наді. Вона йшла вся вимощена болотом, схлипуючи і розмазуючи туш та сльози. Господи, здивувано промовілля, що сталося? На мене напали. Хто? Коли? Коли сюди їхали? Як це, незрозумімо дві? Тебе швидкою везли. Якою там швидкою? Не було машин у них. Прислали якогось жигуля. А він? Що він? Нічого. Повіз хтось на куди. Ледве видаралася. О, Боже, Надю, підійшла чергова. Що сталося? Тебе всі шукають. Що не швидкою дзвонили? Послали по потім машину, а ти кудись зникла. Вони досі під будинком чекають. Ну, ви даєте, руками миле, з вами тут умерти можна. Як це було? Як-як? Посунили, я зійшла, де стоїть, чекає. Ну, я сіла, там ужив Я кажу, ну що, поїхали? А він поїхав. Вона знову почала слипувати. Надю, Ілля, дружньо обмінював її за заплечі. Ну оці не ситуація, сидить мужик у машині, вночі й сам. Раптом відчиняється дверця та сідає така, як ти, і питає, ну що поїхали, що їм робити? Я би поїхав. Вона припинила плакати. Він руки до тебе просягав. Ні, тільки кричав, як я хотіла з машини вискочити. На швидкості. Ну і я би кричав, напевно, із дороги злетіли. Вона знову кивнула. Не врізалися хоч. Ні, здається. От і прекрасно. Іди заспокойся. Вона мовчки кивнула та пішла далі до операційної. Куди? Здуріла. У такому вигляді. Надю. Іди в інший бік. Він казав пальцем на кімнату відпочинку персоналу. Сестра слухняно пошкандибала. Дитячий садок, просвигнав Ілля. Люди, люди. А ти чого тут стоїш? Останнє адресувалося Зіні. Розбігайтеся нарешті по домах. Друга година ночі. Розбігайтеся всі, бо цей дурдім до ранку не скінчиться. У вікна відділення світило ранкове сонце. Малевич приймав коридором, заходячи у кожну палату, оцінюючи стан справ після своєї дводобої відсутності. Обличчя завідувача свідчило про задоволення результатам обходу. Перейшовши на травматологічну половину, він проминув кілька палат і одразу зайшов до 18. Ну хлопці молодці, чекали ви, «Що тут у вас? О, Господи, не зрозумів!» Погляд хіругра прикипів до пацанів. Вітюня світив на цілу палату з забинтованою головою, Славик бланщем під око, а Серега знову лежав прип'ятий витяжкою. Узав відділення відвисла щелепа. «Я не зрозумів, що це означає? Ти ж у гіпсі вже ходив. А ви? Що тут було? Ні, ці архарівці мене вгроблять. Що тут відбувалося? Ну, гаразд, зараз ми з раз розпитаємо. Зав вискакував із палати, коли його ноги самі собою зупинилися на місці. Лікар ще не усвідомляв, чому спинилися на порозі, але очі побачили щось незвичне, іначе самі скомандували ногам «Стій!». Давши задній хід, малевич застиг біля ліжка з трибуна і з даху. Перша думка його була про те, що дози спиртного, яку довелося вжити на фуршеті після засідання товариства хірургів явно не для того, щоб списати на неї те, що він побачив зараз. Отже, це йому не марилося. У палаті тим часом запанувала тиша. Форі вирачилися на Малевича, в тому числі і сам винувати цього стану, який також в второпати, чого це найголовніший із тутешніх хірургів, так вилупився на нього. Нарешті зав боязку просяг руку і помацав скобу та краї шпиці, яка була очевидно наскрізь, проходила крізь голову хворого. Затинаючи і завідувачий спитав, «І як ви себе почуваєте?» «Нормально, доктор?» Здалося, саме від такої відповіді Малевич почав заткувати до дверей, а потім намазавши двірок, кулею вилетів з палати. Він біг коридором, а щоки на нублідому обличчі струшувалися зі страшною силою. В ординаторській знаходилися троє людей. Медвідь, який щойно вийшов, одягав халат, беженар, сидячи біля негатоскопа зі рентген-знімком, пояснював Ліді. Ось бачиш, оце лінія перелому, а це просто накладання тіней від різних структур кістки. Он як, ніколи би не знайшла. Ну що ти, тепер друга з таким запросто розбереся. Хоча взагалі, то це складний перелом. Важко дихаючи, Малевич широко розчинив двері та буквально влетів до ординаторський, Щоки його продовжувалися струшуватися. «Ну, ви дають я! Ох, він на віддихнувся. віддихувався! А ти що досвід передаєш, так?» «Що сталося?» – не зрозумів Бежидар. Медвідь так і застиг біля шахви із наполовину насіпнутим халатом, перечуваючи щось погане. «Ти що?» – втративши контроль над собою, – закричав Малевич. «На старості роки повністю розуму втратив. Ну, Старість руки у нас із тобою, припустимо, однакова, почервонівши підкреслено сухо, зауважив Бижинар. Може, по руках і однакова, продовжував кричати Малевич. Але в мене вона світла, а у тебе мізки зовсім звихнулися. Микола Прокоповича, що сталося, обережно встряв медвідь. Ти бачиш, що у тебе в палаті робиться. Продовжував обушувати завідувачий, не звертаючи на нього уваги. Ану, обидва до мене в кабінет. Усі троє вийшли, залишивши вщен перелякану ліду на самоті «Що це за витяжка?» – видихнув Малевич, коли двері його кабінету зачинилися. «А що таке?» – став у позу бежонар. «Пацани побилися увечері. А що і нянька?» «Є черговий персонал. Настало вторинне зміщення. Я й наклав». «Яке зміщення?» – знову заволав Малевич, стукаючи себе кісточками пальців по голові. «Це у тебе зміщення. Хворий біля дверей лежить із просвердленою головою. Я тебе про це запитую. Це що таке?» Який хворий? змінився на обличчі беженар. Твій хворий з переломом шиї, у нього голова просверла наскрізь, через мозги. Маловеч продовжував товти себе по голові, не знаючи, як ще пояснити їм те, що бачив. А ти заповернувся до Медвідя, я на тебе відділення залишу. У нього ж пиця кішнера наскрізь стоїть. Беженар подивився на шефа, наче на ідіота. Ти, напевно, на товаристві вчора перестарався. Малевич мало не закрутився дзигою на місці Лікарі протупали на травматологічну половину і зайшли до палати Усі троє чманіло загальмували біля койки Федора Та вилупилися на нього Тепер уже беженар, навірячи своїм очам, близько просяг руку і торкнувся до пристрою «Як ви себе почуваєте?» – тепер же він задав це банальне запитання «Нічого, доктор, набагато краще» – з оптимізмом відповів хворий Уже їсти нормально можу. І під щелепу не тисне. Малевич вийшов із палати, колеги рушили за ним. Я на тебе відділ залишив. Пошипки серед коридору кричав зав. Що це таке? Звідки він взялося? Не знаю. Наче школяр виправдовувався, Ілля. Цілий день в операційний. Травма живота, потепендицит, цісном, ні духом. Чесно, я цілий день з операційної не вилазив. Звідки я знаю? «А мене на військомат забрали», – сказав Бишинар. «Перша призовно, ти ж знаєш, туди тільки спізнився, гавко-то на цілий район буде». «Люсю», – гукнув Малевич. Підійшла травматологічна чергува. «Хто став вчора витяжку форуму 18?» -й? «Не знаю, вчора Маша чергувала». «А що там, не так щось?» «Не так, це слабо сказано», – крізь зуби процедив Малевич. «Усіх до мене в кабінет, усіх». У кабінеті шефа зібралися всі, крім Савчука. Нарешті він не переступив поріг. Потрапивши у цю напружену тишу, автор витяжки злякано розвернувся на всі боки, перечуваючи запах смаженого. Завальна увага була зараз прикинута виключно до нього. Петре Петровичу тихо, але напружено запитав Малевич. «Це ви ставили витяжку вчора у 18-й палаті? Я?» «Я сказав тобі, щоб ти працював тільки під чужим контролем. Так само тихо продовжував Малевич». Але всі вже відчули, як пружина у ньому вистріла. Савчук спромісся лише ствердно кивнути. «У тебе що, зовсім дах поїхав?» – вибухнув зал. «Ти що, зовсім збожеволів? Ти кумекаєш хоч щось взагалі? Ти розумієш, що міській людині просверли наскрізь?» «Так, промірив Савчук, а чого ви мене ображаєте?» «Я ображаю, та я тебе зараз без наркозу каструю. Ти розумієш, що не робив?» «Мені сказали, я зробив, ображено буркнув Савчук. Хто тобі сказав? Вищі інстанції. Рішуча промова той. Які інстанції? Республіканський травматолог, голос Петра Петровича, при цьому знову втратив рішучість. Який, який? Тепер уже вигукнув Бешенар. Ти що, мариш? Чого це зразу мариш? Учора були тут, разом із нашим головним. Сказали, що ваша петля – це первісний лад. А треба ж так зробити. Малевець здав трубку з телефону і набрав головного. Обличчя поступово прояснювалося. Зав починав розуміти все. «Дурню», – завела він до Савчука. «Це ж спеціальна скоба повинна бути. Отвори тільки у зовнішніх платівках черепа робляться. І скобу вставляють, і з боків. Оце Республіканський мав на увазі. Просто їх ніде немає цих скоб. Тому ставлять петлі по Дідівському». «Так, скелетний витяг, – він сказав, – Балькотів Петро Петрович». То це і є скелетний витяг. Малевець знову почав топти себе по голові. Ти що, не розумієш, що не можна металеву шпицю крізь міськи перепускати? Це ж не коліно, а голова. На це вкрай затюканий Петро Петрович спромісся видати фразу, на яку в даній ситуації був здатен лише він. Але ж хворому то краще. Аргумент мав бити на повал. Ні, це кінець, мали не задихаючись. Малевець, заберіть його кутиць, заберіть. Як ти не розуміє, що тобі якимось неймовірним дивом пощастило не зачепити тієї шпицею якихось судин або мозкових центрів. Якимось дивом, я сам не розумію, як це вдалося. А я що тепер маю робити? Викликати нейрохірургів? Нарешті завідувач віддихався, забирайся, щоб ноги твої в відділенні не було. Ніколи, поки я тут, Петрушенька чудотворець, щоб я тебе не бачив ні вдень, ні вночі. Вкрай перелякарий Савчук вислизнув із кабінету. «Що не робити, колеги?» – безсила розвів руками Малевич. «А що?» – зморжив лоба Бежинар. з хворим дійсно якимось дивом нічого не сталося. Легенько відкусимо один на шпиці, запиляємо гладенько і витягнемо. А потім глісонову петлю на місце. Дійсно, – погодився Ілля, – інакше програємо у масштабах не те, що в області країни». Малевич це цигарки і запалив, а після кількох затяжок промовив за півгодини витягати всі підемо. Дайте серце заспокоїться. Затяжки йшли одна за одною, марші без перерви. Колеги мовчки розходилися з кабінету. У сам пропускнику, розчинивши вікно, стояв бежинар, спираючись руками на підвіконня, у двері постукали. Це була Ліда. Пробачте, Валентине Івановиче, тут чергова принесла вам заповнену історію на нового хворого. Можна дивитися. І писати, так, Лідочка, зроби ласку, напиши, а з чим хворий? Написано Артос, пиши, а ви що так розстроїлися? Я гадала, ви курите, та я взагалі не палю, а розстроївся. Навряд чи, це було непорозуміння, на то ж шех вибачився. Та його можна зрозуміти, не щодня таке стається, усе вже гаразд. Ось це вам, бо червонівши промовила Ліда, протягаючи йому якесь печиво, чи то пряник з аркуші і зошита. Якщо ви не палите, то це якраз до місця. Я сама, коли нервую, то їм багато. Мабуть, видно. Ну що ти, заперечив він, усе в нормі. Навіть більше, ніж вираз його обличчя, підтверджував тверду впевненість у цьому. Дівчина посміхнулася, взявши пряні кабиженар, діловито глянув його і надзвичайно серйозно промовив. Дякую, Сама пекла. Так, але ще вдома. Я взагалі-то також непогано поганок Після того, як розвівся, давно вже в калінарному відношенні цілком себе забезпечую. І взагалі живу нормально. От інші жаліються. То не так, на роботі погано, ціни високі, а я не скаржуся. І за пряник дякую. Зараз їм. Мені, правда, багато здоби не бажано. Беженар виразно обтягнув собі халат, демонструючи міцне черево. Ну що ви, посміхнулася Ліда. Дорослий солідний чоловік повинен живіть мати, а вас він взагалі виглядає. Що, не вже сексуально? – розсміявся лікар. Вона почервоніла. – Ну, гаразд, я, в принципі, з цим згідний. Іди, розбирайся з хворим, а я зараз до жінок поможу. Ординаторський голаюк сидів за своїм столом, а напроти нього примостився довгий худий лікар. Віталій Іванович очолював статичну службу лікарні. Тарасе Васильовичі, я від вас не відстану, ви відповідаєте в районі за судинну хірургію, тож будьте такі добрі. Віталію Івановичу, давайте не зараз, продихнути не можу, їй Богу. Ну де зрозуміло, ви ж хірург же, страшенно завантожений, куди там рівнятися нам, простим смертним? Але я пишу докладну головному, ні, не тільки на вас, на всіх, хто займається фікцією. У вас по звіту числиться 80 хворих, а талонів тільки 40 «Добре, будуть вам статалони», – примимривав побуркатів Тарас, шукаючи щось у листівках аналізів. «Скажу сестрі, вона напише. Скільки ви кажете?» У дверях з'явився медвідь. Його бачив голою, що сидів обличчям до дверей і не міг глядіти на бридлий статис. Погляд Тараса шукав співчуття. Ілля зробив насподівно веселий вигляд і закрукував до свого місця. «Віталій Івановичу, привіт! Здравствуйте, Ілля Петрович!» А до вас, до речі, також деякі запитання знайдуться. І у мене до вас одне є. Яке? Ви бачили, яку дошку хтось кинув там, де ви свого москвича ставите? Така. Ілля захоплена розвив руками. І найголовніше – цвяхами до гори. Це хтось навмисно вам поставив. Може голоюк, щоб ви його не діставали? Ілля весело підморгнув статисту. Добре, що ви сьогодні без машини. Точно були би наїхали. Обличчя лікаря-статиста мінялося поступово, але жахливо. Він на силу проколпнув, а машина що? Яка машина, зрозумівляв? Моя. Та я ж кажу вам, якби ви на ній переїхали, точно би колеса попробували. Не знати навіщо Віталій Іванович почав мацати рукою на столі. Потім піднявся із тремтінням у колінах і спотикаючи вибіг із ординаторської, ледве назбивши Малевича. До 18-ї палати вони вийшли всі разом у супроводі перев'язочної медсестри, яка несла ток з інструментами. Так і зупинилися біля ліжка Федора. Кхе. Так, шановний Івагомопромий Валевич, зараз ми вам знімемо цей пристрій і поставимо ту саму петлю. Нічого страшного, тільки відкрутимо гайки. Заберемо скобу та й по всьому. А це ще для чого, не зрозумів пацієнт. Потрібно, дорогенький, у ваших же інтересах. Не хочу я вашу зашморгу, обурився хворий, мені так добре. Я вам вже говорити можу, жувати, ні, не хоче. Я ті три доби ледве витримав. Послухайте, Федора Івановича, терплячий промовив зал, повірте, це ж у ваших інтересах. Ми боїмося ускладнень. Яких ще ускладнень? Федор категорично не хотів нічого чути. Мені і так добре, не дам я вам ставити зашмур. Але послухайте, всі лікарі вам кажуть, дійсно, підтримали колеги, обов'язково все може трапитися. Та що там може трапитися, пацієнт став у позу. Я сам чув вчора, найголовніший доктор по костях по Україні казав, що потрібно витяжку. І чертів усім виписав за вашу петлю. Казав, що так за царя гороха лікували. Ви що думаєте, я зовсім дурний. Ви гадаєте, що я бляху на дахах прибуваю, то у мене зовсім мізки не варять. Та я за вашим зашмого лежав та терпів. А тепер як біла людина і говорю і їм, не дамся. Але вчора була одна ситуація, а зараз інша, переконував Малевич. «Не дамся!» – завідуючий тільки без розвів руками. «Ну гаразд», – сказав Бажнар. «Якщо ви так категорично налаштовані, ми зараз зробимо контрольний знімок, а потім передамо по факсу о тому головному травматологу. Нехай він вирішує». «А що так можна?» – з недовірою запитав Федір. «Треба», – сказав Малевич. «Якщо ви такий, висіть апарат і кличете рентгент лаборанта. Щой не буде готовий знімок, передамо на Київ». Уся процесія, приховуючи посмішки, вийшла з палати. Олег Вікторович, сказав Малевич у коридорі, зайдіть до мене, будь ласка. Коли вони вийшли, завідувачів сказав на диван. Я вже в курсі вчорашніх подій, маю на увазі операцію з періоду травми живота. Не можу не відзначити. Ви з вийшли з цієї ситуації. Ну, напевно, це той випадок, коли переможців не судять. Скромно відповів Олег, могло бути всяко. Навіщо ви так, не погодився Малевич? Я вважаю, ніколи не слід принижувати власних заслуг. Тим паче ситуація була дуже складною. Медвідь зі щуром мені все розповіли. Чесно кажучи, не знаю, як би я сам повівся таких умовах. Радий, що все закінчилось добре. Олег Вікторович, в мене до вас буде прохання. <кхух> Моя мати хворіє, старенька вже. Я сьогодні по обіді повинен поїхати. Це аж у Вінницькій області. Полоного я вже відпросився, медвідь з Голоюхом, гарні хлопці, толкові добросовісні але у вас досі більше, та й хватка зовсім інша. Підстрахуйте їх, ви ж бачите, що тут робиться. Там, де ви працювали, величезна клініка, купа професорів, доценти, станція щось, є у кого на допомогу кликати, а тут до обласного центру 100 кМ. Не дай Бог, щось серйозне термінове, тільки на себе і сподівайся. На біду багато не треба. Микола Прокопович, запевнив Олег, у межах моїх можливостей повністю на мене розраховуйте. Їйте і не переживайте Разом упоримося. Дякую, повій малевич Нехай ваша мама видужує Травматологічна 18-та палата спала Занурено в темряву Несподівано хтось із хворих заборсився на ліжку А тоді щось голосно грюкнуло. Потім ще раз Цей раз так, наче щось важке скинуло на підлогу А потім воно покотилося по долівці Вітюня, притримуючи руку в гіпсі здоровою, піднявся на скреплячих пружинах і умкнув світло, так і застиг, зіщулившись, намагався зрозуміти, що ж трапилося. Двоє його друзів також підняли голови та завмерли у повному нерозумінні. Федір, якого вже стояла звична лісонова петля, щось замугикав і замахав рукою у бік сусіда напроти, яким був Ривуцький. «Дядь Миша, чого ви серед ночі банками розкидаєтесь? Недоволено, завважив Вітюня. Люди спать хочуть. Та розвів руками Ревуцький, тут миші такі бігають, як коні. Заснути не можу. Не лікарня, а комора якась. Та бійсі з ними, заплющіть очі та спіть». Ага, банкою забити хотів, але промазав, бо темно. Сусіди із Петлеї знову замовикав, погружуючи бойовику кулаком. «Спи, дядь Міша», – порадив Вітюня. Перша година все-таки. Хлопець наполінувався, підвесився, підняв літрову банку із залишками картопляного пюре, чи не розбилася якимось дивом, і поставив біля дяді Міші на тумбочку. Потім вимикнув світло та й ліг. Тиша тривала хвилин зоп'ять. Потім почалося борсання та удар. Банка покотилася знову, а із койки Ревуцького чулися якісь хлопки. Від нього з ліжка і вимкнув світло. Дядь лежачи на вичасті, весь вигнувся і намагався скрученим рушником щось вдарити під власним ліжком. Дядь Міш, що за фігня, не приховуючи злості, поцікаювся Вітюня? Еге, задовбали, бігай тут, розвали. Та це вже ти усіх задовбав, не витримав Серега, який досі намагався заснути під цей горки." Дядь Міша, заспокойся, бо зробимо тобі темно. Відьоня знову підвівся, знайшов панки і поставив її цього разу в тумбочку, так, щоб Ревуцький не міг дістати. Потім уклався на місце. У відділенні запанувала тиша. Чергова, накинувши на плечі ковдру, куняла у Сестринський. Цього разу грюкнуло набагато сильніше. Тепер уже в ліжка зірвався Серега. Замахав уже, скільки можна? На одній низі він підскакав до вимыкача на підлозі тепер лежала сама тумбочка. «Дядь Міша, ти що погнав? Не всі дома, а?» Так, думав, якраз придавлю, а вона знову втекла. До палати, продираючи очі, увійшла чергова. Незрозуміла, що тут робиться. Півдругої, хлопці, ви чого не спите? А це що? Та ось дядь Міша чудить. Банками кидається, тепер тумбочку кину. А чого ви мишей таких розвели? Виправдовувався порушник спокою. Спати не дають, шурхотять, скоро по ліжках лазатимуть. О, сестрі малої, не війняла мову. Які миші, ви що? Вона нагнулася та поставила на місце тумбочку. Так очі заплющили і спати. Ви що тут лаштували? Завтра зав'їдаю, скажу. Ревуцький зітнув проте замок. Чергова вимкнула світло і зачинила двері. Нарешті в 18-й все заспокоїлось. Форі спали за винятком Ревуцького. Він постійно прислухався і здригався. Хана нарешті пройшли, потів сам собі. Загризуть, сволочі. волочи. Міша сперся на лікоть і звісив із ліжка здорову ногу. Він підтяг до себе ту, що була на витязці, діставши з ящика столу ножа, він дотягнувся до коліна, де від скоби відходила мотузка з підвішеними гирями, і перетяв її. Гуркіт був просто жахливий. Гирі розкотилися по підлозі, а сам Ревуцький впав із ліжка, підхопив у руки милоцю Сергія, що стояла спертий до стіни, і з криком «Сволочі не дамся!» на одній нозі поскакав у коридор». За донаторський вже білий голоюх із Олегом, дядь Міша сидів спинний до стіни у коридорі та розмахуючи на всі боки милицею, відбивався від неіснуючих мишей. «Ну чого вилупилися?» – промовив голоюх до сестри санітарку. «У нього білочка почалася. Ось що оковита робить. Дзвоніть до нарколога, нехай везуть терміново». Тим часом дядь Міша з небиякою наснагою добивав на підлозі коридору мишу, який не пощастило, промовляючи при цьому «Ось так, хоч одну». Швидка, що розвозила трьох хірургів по домах, зупинилася у темряві біля двухпорахового будинку. Ну що, сказав Олег, а може, незважаючи на пізню годину по часі кави та 20 грам? одна ніч пропала, а я за новосілля досі не виставляв. Незважаючи на ранню годину виправилля, поховав цей хронік нашу ніч. Як це беженар його проморгав. Йому би щодня грамів по 50 давати, і все було б гаразд. А так уже пів на четверту, між іншим. «То як? перепитав Олег і, не чекаючи, вирішив сам, пішли. Знаєте, почав переминатися Тарас, я щось замучився сьогодні, чесне слово, завтра здохну на день. Не ображайтеся, повинна ще хтось на службі залишитися. Але ж ми не збираємося напиватися, обурився Ілля. Чисто символічно. Іншим разом, обов'язково, я хочу, промив Олег, подаючи йому руку. Колегу вішли до апартаменту і доки Ілля обдивився, Олег умікнув газ і витяг пачку кави. Нічого так, про мав медвідь, як для самого, нормально. Ти вибач, особливої закуски немає, я не готувався. Знайшов про що переживати, давай я відкрию. Ілля узяв банку шпроти і почав рудувати ножем. Олег засипав кововарку. Ну, ходімо до кімнати, я тобі відик вимкну. Футбол любиш? У мене є касета, кращий голий чемпіонату світу, дві години. Нормально. Подивимося, звісно. Вони перейшли до кімнати, і Олег, витягши пляшку коньяку, хлюпнув на дно келихи. Відеодвійка на старій обдертій тумбоці виглядала дещо незвично. Затрати її покривало, принесу, сказав Ілля, із катертину. «Та я ще не влаштувався, як належить». Олег підняв свій келих. «Ну, давай, давай», – погодився товариш, – «що тобі тут жилося і працювалося краще, ніж на старому місці. Дякую». Вони випили смакуючи. Нічого, гарні оцінивілля. Слухай, а Тарас чого знову не пішов? – запитавали. Ах, медвідь махнув рукою, він останнім часом дуже додому поспішає. Мені здається, щось у них там із Людмилою не так. Це дружина його. Не знаю, що саме, він не розповідає. Але щойно з роботи вирветься додому. Несподівано почувся якийсь тихий ритмічний звук. Щось подавало сигналу. У тебе будильник наставлений, сказав Ілля, вимкни. Ставлю я будильника, або підвелись, прислухаючись. Так ось і сумки пищить, зрозумів Ілля. На обличчі Олега спочатку виразно проступило нерозуміння. А потім поліз до сумки і витяг мобільник, який продовжував розриватися у його руках. Ну ти крутий, здивувався Ілля. Новоспечений класний телефон увімкнув зв'язок. Алло, Олег, відповіли звідти, куди ти пропав? Я тебе другий тиждень розшукую. Гадав із тобою вже, що сталося. А що зі мною може статися? Олег виявився дещо спонтоличеним, несподіваним дзвінком. У цій Тачанівській катавасі він взагалі забув про існування свого роботодавця, яким ця. То куди ти пропав? Чому не відповідаю? Я щодня, щоночі телефоную. Та знаю, що Олегу стало незручно. Я його сумці як поклав, так і лежить. Навіть не чув, що він дзвонить. Та я взагалі вдома практично не буваю. Весь час у лікарні. «Ти знайшов щось?» – запитав Володя. «Та власне, що ні. Значить так, Олег». Невдоволено почав як «По-перше, мобілка існує не для того, щоб валятися вдома, а щоб увесь час бути при собі на поясі або у кишені. По-друге, змушений гадати тобі, що у нас контракт, і я плачу тобі згідно з його умовами. А ти?» «Слухай, розгумав про мене, Олег, у нас тут таке робиться. Це ще гірше, ніж у Харки. Тут носа не виставиш із операційної, а тим паче з ц Доторж, ще немає, і ми тут розриваємося. А у мене знаєш, що робиться? Тихо і зовсім зміненим голосом запитав Якимець. Знаєш, якщо не забув, я розповідав, але ти не віриш, або тобі просто начхати. Ну що ти? вигукнув Олег. Звісно, ні. Просто, ну вибач, запрацювався. Сам знаєш, на новому місці. Я щойно влаштувався, побут налагодив, цілими днями ганяю увесь мокрий. І я весь мокрий, сказав Володя. Ось щойно прокинувся. Четверта ночі. Дійсно весь мокрий. Володя, гаразд про мов'якимесь. Ти мене заспокоює хоча б тим, що знайшовся. Чекаю тиждень. Зв'язок по мобільному. І ще одна. Я забув тобі сказати. У вас там є хтось із кількома великими бородавками під вухом. Не знаю, здивого не повігали. А що? Якщо раптом є, варто приховати від нього свій інтерес до тих питань, які ти вирішуватимеш для мене. А йому приділи особливу увагу. Гаразд, що більш здивовано твою, Олег, і натиснув відбій. Під нерозуміючим поглядом колеги він нахилив пляшку, і коняк полився на дно келишка. Олексій Волков, лікарня на відлюдді, розділ третій. Вечер у відділенні швидкої допомоги, виявився тихим. Олег сидів за столом, гортаючи, наче від нічого робити журнал і реєстрації викликів. По кущах за вікном пробіли відблиски фар. І до корпусу під'їхала швидка. Клас медвері, дежурці, з'явився медвідь. О, дивувасі він, а ти чого тут? Приїжджав просяк випадок у вчорашнього фору оглянути. Того, що ми оперували. Усе гаразд. А мене навіщо викликали, не зрозумів Ілля. За що мене, грижа, поступила? Та ж голаюк сьогодні ургентний. Що, вдвох не впораєтеся. Ну, голаюк у відділенні, пояснив Олег але щось мнеється, наче як додому треба йому. Очевидно, нам із тобою доведеться оперувати». Медвідь пішов до хірургії, а фельдшерку, що сиділа поруч, саме викликали до телевізора. Глянувши підозрілий ві слід, Олег перегорнув багато сторінок назад. Аж за минулий рік, шукаючи потрібну дату. Нарешті у графі чисел промайнуло 16 жовтня. Він витяг із кишені записник, на дній із сторінок, якого рукою Володі Якимця була записана та ж сама дата. Буркочичи собі підніс, Олег почав вивчати, що ж трапилося в лікарні цього, як вважав його старий знайомий, фатального дня для нього. Так, 40 років, інфаркт, марчук, різана рана, передпліччя, гострий живіт, виклик хірурга, виклик терапевта, ага, відвезли терапевта, відвезли хірурга, пологи, виклик гінеколога. Не густо. Гіпертонічний криз, лоднали на дому. Все. Останній Олег вимовив доволі впевнено. Після цього класно кульковою ручкою розкрив записник на тій же сторінці. Та глянувши злодікувате на ращинені двері, де позбиралися усі, почав переписувати щойно прочитане. «Дурдім» – промовив при цьому сам до себе. «Дурдім». Спокій панував і в реанімації. Щур сидів на дивані та писав історії і Телевізор працював із вимкнутим звуком, на нього ніхто не звертав уваги. Анестезистка Наталя вийшла до ординаторської та підкреслено сухо промовила «Доктор, я беру історії, виписувати наркози». Обличчя її висловлювало при цьому повну байдужість до лікаря, хоч той, звісно, знав, що це не так. «Бутися довго будеш?» – запитав Щур. Не відповівши нічого, вона рушила до дверей, але лікар зловив її за піжаму і посадив поруч із собою на диван. «Доктор, не присягайте рук». Наталя висмикнула тканину піжами з його кулака і спробувала підвестися, але Щур усадив її знову. «Я не присягаю. Може, вистачить? Ти що, не розумієш? Він же злякався. Думав, що серветку в животі забув. Це ж повторна операція». А я не злякалася. Під вікном загодів мотор УАЗу. Щур відчинив храмугу і глянув донизу. О, Наталю, це до нас, спокій нам лише сниться. Командуй, нехай місце готують. Когось на ношах витягають. Шухар швидкою і вечором заносили хворого у відділення. Насилу здолавши вузькі лабіринти сходів, ой, ой, стогнав худий, неголений чоловік, тримаючись рукою за груди. Поруч із ношами йшла жінка, вся знервована, напружена. Певно, його дружина. Що сталося? запитав Щур, вийшовши зустріч. Підозра на інфаркт, відповіла лігарка швидкої, зайшовши слідом за ношами. Щур мовочки вказав їм на двері палати. Ноші занесли, хворого переклали на функціональне ліжко. Що у вас болить? Ой, все болить. Хворий хитав головою на всі боки, демонструючи страждання. А міміка його обличчя викликала підозру, що він добряче на підпитку. Щур послухав груди фенодоскопом і промовив «Любак, кардіограму. Терапевта ургентного привезіть. Останє призначалося лікарці і швидкої. Забравши ноші, бригада швидкої залишила відділення, а на вже вдягали маджети кардіографа. Чергова готувала крапельницю, хворій у цей час жахливо стогнав і те у ділянці серце рукою. Щур вийшов із палати, у коридори до нього наблизилася Наталя. Та тихо промовила на вухо. «Доктор, це мій сусід, Адлахович, я його знаю. Алказ чорний. Постійно жінці скандали влаштовують. А коли вона починає міліцію кликати, за серце хапається. Його до терапії вже не раз привозили. Задурно». Сергій з розумінням кивнув і підкликав до себе дружину Форога. «Скільки він випив горілки?» «А я знаю, він мені не звітується. Вона була добряча, знервована. «Постійно п'є». Так, так, як коли? На серце часто скаржиться. Не знаю, жінка відвела погляд. Буває. Ну гаразд, сказав Щур. Присядьте у коридорі. Щойно ситуація проясниться, я вам все скажу. Дружина форого рушила до виходу. І це побачив сам пацієнт крізь широке вікно в сінці палати, призначене для нагляду персоналу. Куди несподівано згорла він п'яним голосом? Куди? Ні, нехай вона бачить, як я кінчаюся, Нехай бачить. І п'яничка зробив спробу підвестися. Дівчата напосіли на нього, мовляючи лягти. Та Длахович їх гидко лаєвся. Щур рішуче увійшов до палати. Так пробував він суворо. Зараз лягайте, і лежіть тихо. Тут реанімаційне відділення, а не пивна. Кругом важкі хворі. Лежіть тихо. Що? Скинув той. Та я, нехай вона, сука, тут стоїть. Вона мене тихо ще голосніше повторив Щур. Гомоніться. Та й я, продовжував боянити Адлахович, та мене всі знають. Я завтра буду на прийомі бурчина. Мене всі знають. Васю. жінка вже була поруч із ним. Заспокойся, ляж тихенько. Побачивши її, хворий знову схопився за серце, вдаючи страждання. Медсестра, яка вже приготувала крапельницю, запитала глянув на лікаря То що робити? Що, що, розратовно повторив Щур, підключай. Вона помастила руку хворого спирту, проте щойно голка, торкнувся шкіри. Горий видер руку. «Що ви робите? Не дам ніяких уколів. Я вас знаю тут. Завтра бурчина буду». У руках у лікаря нарешті опинилася розписана кардіограма. Уважно придивившись її, він промовив до Адлаховича. «Так, або ви зараз замовкаєте, або я викликаю міліцію». «Що? Міліцію викликай!» «Та я всю міліцію знаю. Я завтра. Весь червоний щур вийшов із палати». Нарешті Олег з'явився в ординаторській, де сиділи Медвідь із голоюхом. Ну що, та нічого, оперувати треба. Ну Тарасу взагалі-то лишається, сказав Медвідь. Але ми би просили почекати, поки грижу розкриємо. Все-таки 12 годин від моменту защемлення. Реакція кишки пахне. Якщо доведеться робити зайві руки, не заводять. А якщо ні, ми тебе зразу ж відпускаємо. То як? Домовилися відповів Олег. Олеюх крусував по ординаторській від стіни до стіни, не беручи участі у розмові. Тарасе, я правильно кажу, озвався до нього Ілля. Га, не зрозумів Тарас, ніби був відсутній. Потім спинився і промовив. Гараз, йдуть звякну додому. Як зняли телефон в ординаторський, мусиш йти на пост дзвонити. А там усі пороставляють уха і слухають, про що ти. Надзвони. Олег простягнув йому мобільний. Так розорюж я тебе, не переживай. Взявши незвичний предмет, Голаюх набрав номер. Алло, Люда, це я. Що там? Який ще сюрприз? Гаразд, у нас тут ще операція. Ідемо митися. Так години дві не менше. Ні, як їхатиму, то вже й нічний магазин зачинять. Ну все, він повернув мобільний Олегові. Ходімо глянемо поки що Веселовського. Однаково чекати, сказав Медвідь Голаюхові, і обидва вийшли. Тим часом Олег, глянувши на годинник, і собі набрав номер. Володію, не спишище? Ні, радий, що ти пам'ятаєш про мене. Слухай сюди. Усе, що ти казав, я зробив. Результати з усіх боків негативні. Жодних екстраординарних подій того дня не сталося. І кілька днів туди-сюди також. Усе переписав із журналу. 16-го поступав інфаркт, рука порізана, гострий живіт. Усі лікарі, яких викликали вночі, жінки, за винятком хірурга але він під твої стандарти не підходить. Далі, операцій за цей день взагалі не було, розумієш? А ногу в останній ампутували, знаєш коли? Ось тепер уже два місяці тому, старі жінці з приводу гангрени. А до неї ампутації не було півтора року, зрозумів? Півтора, це точно. А ще, у морзі два місяці до цього дня взагалі нікого не розтинали. До речі, їхній патонатом вже другий рік, як розрахувався, на заробітки поїхав. За кордон. Зараз його немає, запитав Якимець. Немає. Морг без нагляду. Якщо є потреба робити розвінь, кличуть патонатом з обласної. Але це буває дуже рідко. А куди саме поїхав цей патонатом? Запитав Якимець. Не знаю. А що це має значення? Можливо. Я також за кордону повертався. Тоді Слон точно не знаю. Але цим треба поцікавитися. А що із бородавками? Нічого, нікого тут такого немає. Гаразд, промовив якимець, тепер займайся нерухомістю. Перелік деталей отих із мого сну, хвіртки, защіпки, ручки дверей у тебе є. Обійди планомірно всю лікарню і пошукай їх. Але я тебе прошу з усією серйозністю. Як хочу, то собі думай, ніби я божевільний, але контракт відроби. Та годі тобі, ти ж бачиш, я серйозно взявся. Коли Олег ховав телефон у кишені, обличчя його висловлювало повне нерозуміння. В реанимаційному відділенні йшла війна. Двоє сержанти умовляли Адлаховича заспокоїтися і покинути лікарню. Він тільки відштовхував їх, продовжуючи лякати всіх головою районної адміністрації. Поруч стовклася дружина п'яниці, яка не залишала надії умовити хворого. «Ходімо, Васю, ходімо додому!» «Я не розумію», – запитав Щур, який знову з'явився у палаті. «Чому він ще тут? Я вас офіційно викликав. У мене серйозні хворі, а цей бияний. Але він каже, що серце у нього болить», – засумнювався капітан Панчешин, який очолював наряд. «Ви розпишетеся, що він здоровий?» «Не розпишуся», – відповів Щур, «але лікування у реанімаційному відділенні він не потребує. Пацієнт обстежений, інфаркту в нього немає. Я прошу вивезти його з відділення як порушника внутрішнього режиму а далі, якщо вже й наполягає, що хворий, ведіть його знову на швидку і нехай вирішують, де йому лікуватися. Проте не тут, це однозначно. Хе, вигукнув пан Чишин. Ми його зараз скрутимо, а він впаде, щось викине. А потім он, жінка його знову піде до прокурора, як минулого року ходила, і нас знову гратимуть і тягатимуть. Куди я ходила? Куди я ходила, поперла мадам Адлахович на капітана. Та й минулого року взагалі нічого не зробив. Вам аби кийками когось приголубити і в камеру посадити. Ну от бачите, доктор, розвів руками панчишин. Вони опинилися у двох у ординаторській. Ви ж так збоїтеся. Нехай не потріб, а прийде додому, перехилить ще співпляшки і загнеться. Коли же це станеться, ратом якраз сьогодні. Вас же потім з'їдять, що хворого з реанімації вигнали. А він помер після цього. Зариють, погодився Щур. При нашій ідіотській системі навіть і за цим зареють. Він потрусив кардіограмою, на якій дійсно не було найменших натяків на інфаркт. От і у нас так само розвів руками Панчишин. І над нами армія чиновників. Їм тільки привід дай. Машки по якому-небудь непотребу. Якщо не пощастить, зареють, як ви кажете. А у мене жінка і діти. Та й у кожного от доводиться нянчитися із таким дебілом. У людській державі він би давно в камері ребра чухав. «А ви спокійно працювали?» «То що? Нехай рознесе відділення?» – не гавав щур. «Зараз, доктор, хвильку терпцю, хлопці зроблять усе путем». На цей момент двоє сержантів і жінка якимось дивом таки зуміли умовити Адлаховича. «Ходімо, Васильовичу, промовив один із міліціонерів. Звичайно, завтра прямо до Бурчина, обов'язково. А зараз додому відпочити». Хворий ледве переставляв ноги по підлозі видаючи стоганів, перемішив з матами. І нарешті зник на сходах. Шур полегшено зітхнув та пішов до ординаторської, щоб покурити. «Я ж казала вам», – підколола його Наталя, увійшовши слідом. «Що ти казала?» – зірвався він. «Що в алкаша не може бути інфаркту? Він що, померти не може?» Казала, «Тепер навіть якщо і ввечері цеглина на голову поде, то ми тут довго чухатимемося, бо виперли хворого з реанімації, а він потім помер». Їх не цікавитиме від чого. Забула, де ти живеш? Де? запитала Наталя. У державі, яка знущається з власної медицини. Того молиться сонечко, що в Адлахович хоч би зоднім три якусь відкриту каналізацію на Загрім'ю. Ось так. Ви що, жартуєте? От якщо задримить, побачиш, іди глянь, щоб порядки після нього понаводили. Наталя вийшла але одразу ж скочила назад. Доктор, Адлаховича несуть. Двоє сержанти, важко дихаючи, заносили хворого назад, за ноги та попід пахви. Панчишин, увесь мокрий та переляканий, марно намагався їм допомогти і лише заважав. «Куди?» – кричав він. «Доктор, куди?» Адлахомець смика руками та ногами, наче в агоні, тримаючись при цьому знову ж таки за серце. Туди і проречен махнув рукою щур. П'яницю знову поклали на ліжко. Пацієнт демонстрував дикі болі. Довели до першого поверху, а він ледве дихав, один із сержантів впав трупом. «От і сидіть при цьому», – сказав Щур, – «а як боянитиме, виводьте знову». Нічого більше не відповівши, наряд залишив відділення, у Вена Адлаховичу приєднували крапельнице. У невеличкій охайній кімнаті жінка в довгому домашньому халаті складала одежу. Чоловік у джемпері розсупонив кроватку, тихо підійшов ззаду, він взяв її за талію, а потім дещо нижче». Нормально тут, пробур котів він її саме вухо, прилипаючи до неї всієї своєї поверхні. Бориса, відмахнулася вона, ти що, зараз прийдуть? Ну що, Бориса, на мене збуджуюче діє незнайоме оточення. Люда, давай. Ти з розуму з'їхав. Зараз? Ти ж казала, у нього на дві години операція, встигнемо. Бо, але чоловік може силою завалив на канапу і накинувся зверху. Бориса, це же був протест для годиці. Із трьох хірургів, які знаходилися в ординаторській, двоє негаючий часу займалися писаниною. Однаково вона нікуди не подінеться. Третій динявся туди-сюди, не знаючи куди себе прикласти. «Ти що, першу грижу оперуєш?» – не витримав нарешті Ілля. «Сядь, не товчись перед очима. Пиши історію, поки час є». Головіг присів, але майже одразу підвівся. «Слухайте». «То ще, як не крутих хвилин сорок до операції маємо, анестезіологи не готові, там якийсь хворий поступив, а потім ще шлунок мити, ну, незрозумений медвідь, то я додому встигну скочити туди і назад». «За скоч, не відриваючись від писали, промовив Ілля, ми не образимося, якщо взагалі не приїдеш». Тарас вагався ще кілька секунд, потім рішуче вийшов із ординаторської. «Я би на його місці не повертався», – промовив Ілля. Машина тихо котилася під уклін із вимкнутими фарами та двигуном. Схилюваний зі стиснутими губами, Тарас міцно тримав кермо. Вуличка завернула, він зупинив машину. Не доїхавши до свого будинку, обережно відчинив зачинені двері під'їзду, на свій поверх голоюх виходив тихо, наче детектив, що виконував важливе завдання. Затримавши дихання, приклав ухо до дверей. Дихав він тепер часто, наче забрався не на другий, а як мінімум на восьмий поверх. Що тут почуєш? Тарас відімкнув двері у коридорі темно, але далекі звуки він почув одразу. Жінка стогнала, як ніколи. Пружини скрипіли, тихо прочинивши двері, Тарас побачив вражаючу, жахливу, як на нього, картину. Обоє були вкриті легким простирадлом, з під якого стирчали тільки ноги. Канатпа у прямому розумінні танцювала, а звуки, що видавала парочка, свідчили про те, що справа йде до розв'язки. На тумбусі стояв криштальний келих, і з іншої кімнати поруч брудна тарілка, на якій залишився шматок порізаного батона. Гарний сюрприз сам до себе пробурмотів Тарас, а казала, хліба немає. Люда! гарчав незнайомець. Жінка не відставала від нього. І в той момент, коли голос її досяг найвищих неприродних нот, Тарас, зробивши крок уперед, схопив веделку обома руками, підняв високо над головою, дико закричав і засадив її у найвищу точку конгломерату тіл під простирадну, не замислюючи над тим, чий зад знаходиться зверху. Той ж миті жахливий на людський рев струсив сцінні квартири, а голою різко повернувся і майже вибіг із хати перечіпаючись за килими. Двері вдарили по двірках та залишилися незачиненими, а Тарас, не розбираючи сходів, летів донизу. Двері під'їзду вичинялися, коли він дала останні останній проліз сходи і на йому прямувала. Це була вона. Тарас гальмував, чіпляючись, за перила, аби не в'їхати у власну дружину. Лю, її м'ячому застряло в горлянці, вона ледве витягла величезний целофановий пакет, набитий продуктами. Зверху стирчав батон. Обличчя люди при вигляді чоловіка посів-переляк. Що? Що сталося? Чому ти так дивишся? Чому ти машину кинув незачинно? Що сталося? А хто, хто там? ледве витиснув із себе Тарас. Людмила з чоловіком заїхали по дорозі з курорту. А що сталося? Дзвони на швидку терміново, безсило промовив Голоюк, сідаючи на сходи. Це завало борився медвідь. Вони ще навіть не починали. Шлунок відмили, а операційну не беруть. З розуму посходили. Дві години товчемося, зараз іду дощура сваритися. Ілля відкрутив кран, щоб напитися, але тут двері розчинилися і вскочила, перелякала Наталя. Бігом до нас, доктора нашого б'ють. Вони дерменули коридором під здивованим поглядом травматологічної чергової, що визрано з маніпуляційної. Картина, яку застали хірурги, не радувала. Щур остовпіло застиг у дверях ординаторський, притискаючи до носа марлеву серветку. Адлахович нервово крусував по палаті та мовчав. Жінка Форова злякано притиснулася до стіни палати. «Що у вас відбувається?» – запитав Ілля. «А ось зовсім розійшовся». Наталя схлипувала. Систему видер. Мене штовхнув. Доктора вдарив. До міліції дзвонили. Другий раз уже. Лікарі підійшли до Адлаховича, який при вигляді двох здорових чоловіків. Дещо принишк. «Сядь», – просичав до нього Ілля. «І закрийся, зрозумів?» «А що я маю право на лікування? Як хочу». Знову початую. «Мене з приступом привезли. Зараз тебе вивезуть без приступу. А поки що сиди тихо». «Що?» – знову почав Адлахович. Та я завтра на дев'яту, в Білому домі буде, я розберуся там. У коридорі з'явився нарад міліції. У тому ж складі. Забирайте, сказав Ілля. Дивіться, що тут робиться. Ми другу годину не можемо операцію почати. А він знову внизу впаде і вмиратиме, сказав Панчише. Не дай Бог щепоти. Якщо не заберете, промовив Ілля до капітана, я викликаю головного лікаря, і він виходить на адміністрацію. Просто зараз. Давайте, махну рукою Панчише. Сержанти статечно взяли Адлаховича попід руки і міцно тримаючи повели до виходу. Він парався ногами і кричав. Їм стало важко. «Пустіть, пустіть, я сам піду», кричав Адлахович. І щойно не, не попустили, схопився за двері палати. «Сам піду, але спочатку нехай доктор мені руку подасть, що не ображається, що з миром розходимося. Інакше не піду». Він тримався за двері намертво. Сержанти розгубилися, відчувши перспективу близького закінчення пригод. Дружина Длаховича засвітилася радісною і підскочила до двох колег щура, про яку йшлося. Ой, погляд світився щирими почуттями. Та нехай вже йому дасть руку. Ну чого він так? Близьку розв'язку відчує капітан Панчишин, який чим далі більше нервував. Зазирнувши до ординаторської, він примирило промовив Та ладно вже, доктор, дайте йому руку. І ми пішли. Ви що, взагалі з розумом посходили? Не витримав той. Ну він розрозуміло на ґрунті пиятства, гайки погуби, губи, а ви? Леги зілею лише роззявили роти, не здатні збагнути, що все це дійство відбувається. А терорист, зрозумівши, що вигумує його виконувати, наче як не збирається, ще міцніше вхопився за двері та промовив. Ніхрена, стріляйте, нікуди не піду. Завтра всіх на вуха поставлю. Господи, несподівано заволала дружина Адлаховича, притискаючи руки до груздей. Та ви люди кінець кінців, чи не люди? У вас є серце, чи ні? Ну що вам варто вийти і людині руку подати? Побачивши, що сержанти в даний час не уявляють до нього агресії, Адлаховець знову схопився за серце і, добрівши до ліжка, впав, імітуючи повне безсилля. Дівчата, дайте води напитися, попросив панчише. Він був якийсь червоний. Дайте води, бо щось. Капітан схопився за стіну, Наталя санітаркою підбігли до нього. Взяли попід руки і поклали до тієї ж палати на сусідній за Адлаховичем койку. Наталя міряла тиск. «Доктор, у нього 240 на 140». «У кого?» «Адлаховича?» – незгарушно запитав щур, не підводячись із дивана в ординаторський. «Та ні, у капітана. Гіпертонічний криз. Роби кардіограму». Анестезіолог став на ноги і посунув до палати. Тепер п'яниця та месінер лежали на сусідніх ліжках». При вигляді капітана, якого рятували поруч, Адлахович принишк і лише спостерігав. Сестра ладнала нову крапельницю. Все, сказав Ілля, більше ми чекати не можемо. Ідемо під місцеву анестезію. Пішли. Зачинивши за собою двері, лікарі сунули коридором злий і мовчазні. Стогін почувся ще здаля. Топотіння і глухі поштовхи свідчили, про що когось піднімають на ношах сходами до хірургії, такими ж вузькими, як і до реанімації. Ілля ж з Олегом пригальмували в холі. Ще цього бракувало сьогодні", пробурмотів медвідь. Двері розчинилися, і перед ними з'явилася дружина Голеюха, яка розмазала сльожи з косметикою по обличчі. «О, Люда, що сталося?» – тільки вимовив Ілля з Тарасом. Проте наступним у двері протискався сам Голеюх. Він і тяг нож спереду. На хірурговій буквальному розумінні не було обличчя. На ношах несли потужної статури чоловіка – він лежав на животі зі спущеними штаньми. Задницю потерпілого делікатно прикривав шмат простирадла, який фігурно вирізали ножницями. Цей клаптик тканини був приколотий до дупи виделкою, яка стирчала по саму ручку. «Обана!» – пробурмотів ля, – воззявляючи рота. «А що це?» «Чужорідне тіло в дупі, витираючи під, промовив голоюх. «Нормально!» Промовив Ілля, повертаючись до Олега і шукаючи у нього співчуття. Скільки працюю, такого ще бачити не доводилось. За ношами війшла ще одна заплакала жінка. Ну гаразд, сказав Ілля, раз приніс, то вже витягай, це чузьорідне тіло. А ми з Олегом Вікторовичем йдемо гріжу оперувати. Ні, несподівано загорла той, хто лежав на ношах. Ні, тільки він, не дам, нехай хтось інший. І він викрутив руки назад, захищаючи долонями ручку веделки, що стирчала догори. Двері ординаторські розчинилися, і середній та молодший медперсонал повиходив. Залишилися лікарі. Малевич посідав звичне місце, роздаючи завдання колегам на новий день. У кутку біля столу беженара скромно примостилася ліда. Так, завідуючи, переглядав історії нових слабих. Це, звичайно, цікаво. То, кому писати хворого з виделкою, а перевав згідно з протоколом «Медвідь». Ілля з Олегом лише посміхнулася. Зараз до нас із реанімації переведуть ще одного хворого – прізвище Адлахович. Вночі поступив туди, інфаркт у нього не підтвердився. Тепер скаржиться на болі в животі. Я в курсі, що він був на підпитку, дебоширив. Але справа тим, що у нього дійсно є каміння у жовчному міхорі. Що в дослідження зробили? «Нікуди не подінемося, мусимо брати. Хворий, звичайно, не подарунок. Алказ зі стажем. Безпевного роду занять, коли тверезий вештається по вокзалу та ранку до пива продає. Скандальний тип. Хто лікуватиме?» – запанувала тиша. «Ну, добровольці!» При згадці про людину, що продає біля поїзди в рибу, Олег підняв очі та зробив якийсь нерішучий жест. Завце це попомітив». Гаразд, пишіть мені, наче байдуже, про Олег. Пишу, якби щось кличте зразу мене, робитиму відповідний запис. І виганятиму на всі чотири. У лікарні потрібно лікуватися, а не башкетувати. Валентина Іванович, хворого після зняття витяжки по Савчуку дивився. Усе гаразд, ви згідні? Якесь божевільне везіння. Прогриміли б ми. І останнє, Тараса Васильовича, тобі сьогодні перекривати прийом. Сайчук зайнятий важливою справою, гастролює у складі районного хору. Голоюх на це лише скривився. Нічого не поробиш, долив масло вогонь Малевич. Честь району потрібно захищати. Вважай таким чином, і ти береш у цьому участь. Підморгнувши Голоюху, шех попрямував до себе. Ну що, Лідо, йдемо на обхід, підвівся з місця Бежинар та Валентине Івановича. За кілька хвилин всі лікарі порозходилися, і Олег залишився на самоті. Глибоко зіткнувши, він витяг мобільний і набрав номер. Обличчя його у цей момент висловлював певне нерозуміння. «Як він може займатися таким ідіотизмом?» «Володю, це я!» «Можеш не казати цього разу», – відповів як імець. «Я ж і так бачу, хто телефонує». «Ще не звик до цієї техніки», – пожалівся Олег. «Слухай, тут несподівано знайшовся один добродій». Ну, пияк без певного роду занять. Схоже, це той, хто примусив тебе вийти з поїзда у Тачанові. Не зрозумів, насторожився Якимець. Кого ти маєш на увазі? Продавця з рибою, звісно. З рибою? Так, ти ж мені розповідав. Я тепер його лікар. Може, бути, якісь міркування з приводу? Ну, я там знаю. Так, так, почав схоплювати Якимець. А це точно він? Під опистою в крайньому разі підходить. Худий, неголений, лисуватий спереду. Можливо, давай так, я поміркую на рахунок цього, а ти зв'язку з ним не втрачай. Я не думав в якості у цьому напрямку. Дякую, за под... що подзвонив, я з тобою зв'яжуся. Похитавши головою, Олег сховав телефон. Під кабінетом хірурга збиралось досить людей. Побачивши лікаря, що похмуро сунув коридором, усі загомоніли і присунулися ближче до дверей. Добрий день, доктор. Доброго дня. Ой, приймайте вже, давно чекаємо. Кивнувши всім без особливого настрою, Тарас увійшов до кабінету. Валентина, який вже наперед було відомо про відсутність Совчука, сяяла, наче сонце. Доброго дня, доктор. Ви чого таки невеселий сьогодні? Не дивіться, що там стільки хворих. Ми з вами скоро справимося. Може вам настрій підняти, а сказати, що тут було вчора? Дякую, не треба. Сухою твою голою, сідаючи за стіл. Прошу, заходьте. Увійшла сільська жінка і з неї дівуля-екселератка у шкіряній спідниці з претензією на моду. Щока та ухо дівчини були перев'язані білою тканиною на один бік. Слухаю вас, що сталося? Та ось, недоволено почала жінка. Вчора хлопці потягли із собою рибалити, я казала, не йди. Гачком її зачепили, не дає подивитися і все. Ось так замоталася та сиділа цілу ніч. Зранку ледве притягла сюди. Дівуля вже почала рюмсати. «Ну давайте глянемо», – запропонував Тарас. «Валю, розмотай». Сестра, завівши жертву рибальства до перев'язочної, почала знімати соборобну пов'язку. Вічно швень десь, не треба, продовжувала буркотіти її матінка поруч голою «Доктор, ходіть сюди», – промал з перев'язочни. Такого ще не бачила. Жах! У дівчини, яка тихенько скиглила в носову хустку, в моці вуха поруч із сережки висів доволі великий рибальський гачок – з шматком жилки. А на ньому вже дещо підсох хробак. Жирний, розкішний, за рибальськими мірками. Глянувши без особливих емоцій на це явище, Тарас промовив до медсестри. «Обробляйте вже спиртом, йодом, зараз витягнемо». «Що там зляконокинулась до хірурга жінка?» «Та нічого, відповів Тарас. Усі гачок, на гачку хробак, зараз витягнемо, можна буде знову закидати». «Може на ньому ще й клюне?» Ідіть у кінець коридору, там аптечний кіос. Купіть новокаїн, шприц, рукавиці. Віддавши їй список, Тарас узявся писати картку. Доктор, почулося з перев'язочний, доктор, а хробака також йодом мастити. А як же? Хробак знаходиться в операційному полі, отже мастити. Йому це не зашкодить, здох давно. Доктор, а я ніколи ще хробаків йодом не мастила, продовжувала співати Валентина. «Може ви самі?» Важко зітхнувши, Тарас підвівся за столу і повернувся до перев'язочни. Взявши поданий сестрою пінцет, а потім змочену в йодному розчині серветку, він почав мостити вухо разом із очком та хробаком. Валентина, ж витягшись з бікса нову серветку, підійшла до лікаря і знову наче найновмисно, ніжно стала йому тапочкою на нову. Відчув Головюк доволі різко висмикнув свою. «Ой, пробачте, доктор, я не хотіла. Не боляче?» Нічого не сказавши, Тарас висмикнув неї другу серветку і помостив рибальське господарство повторно. «Кусачки дійш стань! і іще бік з інструментами закривати положено». Розчаровано погойдуючи пишними стегнами, медсестра пішла виконувати вказівку. Межинар збирався відлучитися на деякий час. Лікар засібав блисковку шкіряної куртки, Ліда відволікалася від знімка і кинула погляд на його кремезну, хоч і животиком постать. Що, щось не так, не зрозумів він. Ой, та ні, усе гаразд, почервоніла дівчина. А я злякався, гадав куртку задом наперед дяг, наче халат. Ні, ну всяке буває. Запрацювався або на тебе задивився. Ти коли що, то кажи, бо піду по вулиці, а всі сміятимуться. Скажу, просто відповіла вона. О. Беженар наче час ціна цінна думка. А ти ще довго сидітимеш? Ну, ще трохи буду. А коли ви повернетеся? Хвилин за сорок. Я морозиво куплю, хочеш? Ти ж мене пригощала пряником. Я не забув. Ти яке любиш? Біле в шоколаді. Дві, звичайно, уточнив він. Ні одну, засміялася Ліда. Ну, як хочеш. Усе це Беженар говорив таким тоном, що Ліда остаточно переконалася, посміхатися цей лікар не вміє взагалі. Олег Вікторович, виглянув зі свого кабінету Молевич, чую ваш голос, зайдіть на хвилинку. Віддавши останній настанове черговій, Олег увійшов і присів, як було запропоновано, на канапу. Олег Вікторович, ви розумієте, звичайно ж, роль паперової роботи, якою нас уже замучили, а від якої ми нікуди не подінемося. Так ось, це щастя ми стараємося ділити приблизно порівну. Не знаю, як було у вас, а наша служба чотири рази на рік складає звіт, про різних показниках. Я думаю, вашою частиною звіту буде робота з операційним журналом. Ось маємо ми таку форму. Малович просяг підлеглому друковані аркуші паперу. Все це потрібно підрахувати з операційних журналів та заповнити. Сьогодні зроблю відповів Олег та підвівся. Не стили за ним зачинитися двері, як з телефон завідувача. Це був головний. Микола Прокопович слухає Геннадія Андрійовича. «Миколу Прокопичу, що ви вирішили зі зняттям телефону у відділенні? Який віддаєте на ліквідацію? А що я дам зняти?» – оборився зал. «У нас і так два зняли – в травматології і в ординаторській. Лишився в моєму кабінеті та на посту в хірургії. Який я дам зняти?» «Який хочете? У усіх відділеннях знімаємо». «Ну це ж не серйозно», – Малевич навіть підвився з місця. «Що мені до всіх?» «Тут хірургія. Ви що, не розумієте, що мені один телефон? Я що тут? Розірвуся?» «Микола Прокоповича, я з вами спокійно говорю і своєї лабо. Телефон зняти мусимо. Нам бюджет урізали. Не потягнемо ми оплатити усі телефони. Тоді блоктерії знімайте, старшими сестрами познімайте, а тут лишіть. «Може ви хочете на моє місце?» – запитав головний. «Тоді вирішуватимете на свій розсуд. Мені і на своєму весело». Крім того, продовжував Голобово, ми змушені зняти з вашого телефона вісімку. Та ви що, знущаєтесь, заголосив Малевич. А якщо мені вночі доведеться санавіацію викликати? Я що, вікно відкрию і кричатиму? До міжміської лінії був підключений один телефон, на швидкий. Там усі дзвінки фіксуватимуться, звідти телефонуйте. Отже, в мене тут фори із кровотечі вмиратиме, а я на швидку побіжу. По темряві і калюжах. Геннадій Андрійович, там має бути в нашому житті хоч якийсь здоровий глузд. Нас заганяють у такі рамки, спокійно відповів головний. От ідіть у депутати, вам вже пропонували, там і доводьте, що медицина не виживе без грошей і здорового глузду. А мені це не потрібно доводити. Я лікар, а не злодій Буркнув-Малевич. Що мені буде депутатах робити? До того ж продовжував лабо. От у мене на столі лежать роздруківки усіх міжміських переговорів по відділенням. Знаєте куди за останній місяць дзвонили з вашого кабінетного телефону? Я вам скажу. Ну до Києва нехай біси з ним, бердич двічі. Ви можете пояснити, для чого вам знадобився бердичю. Але це ще що? Ось до Москви чотири рази, Лісабон тричі. І навіть знаєте куди? Вгадайте, Торонто, ви що, давали заявку на участь у міжнародному симпозіумі? Я розберуся. Весь червоний процідив Малевич, кладучи трубку. І одразу ж, виглядаючи за двері, Маша, Маша, увесь середній та молодший персонал до мене, терміново. Почувши що це терміново, дівчина побігла з усіх сил. Листаючи операційні журнали у матеріальний оперблоку, Олег робив помітки на аркуші паперу. Увійшла операційна сестра. Що у вас, о такі дрібні операції також записуються сюди? І що мені їх також рахувати? Так, наші лікарі завжди рахують. А я що, не ваш? «Ну що ви, доктор? От чорти би вхопили! Що?» «Га?» – отямився Олег, зрозумівши, що подумав у голос. «Нічого, згадав щось. Це я так». Надя перейшла до сусіднього приміщення Оперблоку. «От чорт, забирай!» Це знову вилетіло само. На одній сторінок операційного журналу у графі паспортних даних стояла Якимчук Володимир Петрович. 1962 року народження. Там же нижче вказувався і діагноз: Облітеруючий ендортеріїд нижніх кінцівок. Ще нижче стояла назва операції. Ампутація правої нижньої кінцівки на рівні стегна. Дата була вказана чітко та розбірливо 18 жовтня. От чорти! Дата в протоколі операції відрізнялася на два дні від тієї, коли Володя Якімець побував в Тачанові. Щоправда, прізвище хворого журналу було не так, як Емець, а Якимчук, але також Володимир, та й рік народження приблизно мав співпадати. Цікаво, як Якимця по батьки, цього Олег не знав. Хоча, власне, самого протоколу, в якому мав оперуватися хід операції, не було, під паспортними даними стояла жирна зетка, намальована іншим чорнилом. Олег перегорнув аркуш, з іншого боку виявився зовсім інший протокол. Оце то так. Якщо мислити логічно, виходило, що цей Якимчук був записаний до журналу, оскільки його мали оперувати, але заздовгідь хворих сюди не пишуть. Хіба коли хворий вже лежить на столі. Оже цей Якимчук вже мав лежати на столі, ногу мали ампутувати. А потім що? Опис операції не було, отже її не зробили, навіть не почали. Помер під час вводу наркоз, чи дійсно втік. Того й стоїть прочерк. Там не мала описуватись операція Надю Медсестра прийшла знову А що це? Ось за минулий рік Шапка написана, а протоколу немає Вона зігнулася над журналом А, це був у нас такий Мали ногу ампутувати через гангрену А в останню мить він ніби відмовився Втік Цікаво промовила, як це втік І чим це все закінчилося? Та я не знаю, ви лікарів запитайте Вони, напевно, пам'ятають До перблоку зазирнула чергова яка викликала Олега до завідувача. Малеві їв весь червоний і курив. Що сталося? поцікавився Олег. Сталося, пробурмотів шеф, Виявляєте, за місяць я надзвонив на 190 гривень, до Лісабону тричі, і навіть у Торонто. Навіщо? А я знаю, навіщо? Залишаю на ніч ключі від кабінету чергові зміні. Ну, все може статися. Будь-кому з вас може знадобитися терміново зв'язатися з обласними службами. Мало що або просто поговорити без сторонніх вуг. Ніколи не боронив, то люди совісті не мають, наповну користуються. Ну я до цього не причетний, сказав Олег. Та не про лікарів мова, пояснив Малевич. Половина сестер та санітарок, чоловіки по закордонах працюють. Тепер як знімуть телефон, то серед ночі хоч кричи. Ой, згадав він, що ж я вас кликав? Вам по міжміському телефонують. Олег взяв простягнуту трубку. Алло. Олег Вікторович, доброго дня. Як ви там на новому місці? Доброго дня. А хто? Звісно, доктор. Де вам опізнати колишню? Вже не потрібну операційну сестру. Ну що ти, я радий. Просто доволі несподівано. Дійсно. Ви ж із вами розсталися, наче як не зовсім по-доброму. Не по-людськи. Так, напевно, погодився Олег. Мені потім дуже неприємно було, коли я дізналася, що, ви, що ти несподівано розрахувався і виїхав. Наче сніг на голову. Думала, мені підколюють, дурять. А виявилось. Мені також було не по собі, сказав Олег. Малевич ніяко закрутився на місці, зрештою вийшов, зачинивши за собою двері. Сподіваюся, це не я вина? несміливо запитала Ірина. Ні, не турбуйся. А що ж сталося? Усі досі голову ламають. Невже ти дрібні неприємності виною? Чужі неприємності завжди виглядають дрібними, задумливо промовила, але ні. Не повіриш, запропонували кращу роботу. Ого, маєш, у цій дірі? Уяви собі, до речі, як ти дізналася, де я? Ну, про це всі знають. Одна з найбільших сенсацій. Напевно, з кадрів вийшло. Якісь твої документи на нове місце відправляли? Потім цілий тиждень тобі кістки мили. Я згорушений, промовив Олег. А що там у вас нового? Що у нас? Помер професор Желязко. Як помер? Так, інфаркт. Оце так, а ти кажеш, іноді навіть сама людина може думати, що неприємності дрібні. а насправді. Гурцького вигнали, продовжувала Ірина, зовсім допився. Напевно все, особисто в мене все по-старому. Як ти? Нічого, працюю, квартиру знімаю однокімнатну, на, на другому поверсі, ясно. Я, напевно, недоречно, щось розмова не клеїться. Ну що ти, я справді дуже радий, просто весь у клопотах, та й несподівано. «А можна, доктор, я ще вам зателефоную якось?» «Звичайно, до речі, запиши мій номер, щоб шефу не турбувати». Записала. це що, домашній? Мобільний?» «О, доктор, я бачу, ви дійсно кращу роботу знайшли, а для мене там нема такої часу». «Не бери до голови, я пожартувала». «Бувай, щасливий Олег Вікторович». «Бувай», – відповів Олег. Його несли на ношах блідого та мовчазного. Пацієнт дивився у стелю і часто дихав. Малевич на ходу помацав пульс і запитав перелякані жінки, що я Скільки разів блював? Та вже години згоди постійно, поки швидка приїхала, поки сюди дісталися. І все чорним, так, з густків ціла купа. Який тиск запитав залу лікарки швидкої допомоги, що перемовивала одразу за ними? Як вже під'їжджали, було 100 на 40. Підійшла чергова з апаратом, ноші поставили на каталку, і Малевич сам виміряв тиск. Наблизився Олег з Іллеєю. 60 на 0, тихо, так що вчили тільки колеги промовив Малевич. Давайте зразу до передопераційної. Оксана, став в реополі глюкін, фізіологію в обидві вени. Щора кличте, усі аналізи терміново. Скільки років йому, запитав Олег? 27, молодий хлопець, промовив зав. «Я його пам'ятаю. Вже лежав у нас із кровотечею. Виразка двадцятипалої кишки. Схоже, ендоскопію робити ніколи». «Треба брати», – погодився Олег. «Хоч би до 90 піднести», – сказав Медвій. «Я б не відмовився». Малевець зібрався з думками. «Давай, Олег Вікторович, йди мися. І ти також кину Медведеві. Я тут покомандую, щоб швидше було і до вас. Оперуємо на висоті кровотечі. Інші думки є?» «Інших думок не було». Педжинар поступово втрачав терпець. Він сидів на посту, спираючи своєю масивною фігурою на сестринський столик, і обговорено слухав того, хто говорив із трубки з кромовкою. Це не має ніякого значення, так мені пояснили. Ви лікар, ви спеціаліст, тому повинні не відповідальність за прийняті вами рішення. Тому, Валентина Івановича, я вас дуже прошу, до завтра напишіть пояснення на ім'я райвійськома. Ви що, не розумієте, що завтра я мушу щось вести на область? А я вам ще раз кажу, повторив беженар, ніяких пояснень не даватиму. Вам особисто і так усе зрозуміло. А з вашим обласним начальством розбирайтеся самі. Не перекладайте з хворої голови на здорову. Гаразд, промили на тому боці дроту. Не хочете по-доброму? Будете самі розбиратися з військовим. І з вашим начальством, до речі, також. Зі своїм я розберуся, відрубав беженар, А от босоного і військом – це теж ваш головний біль. «Бувайте здорові!» «Що сталося?» – запитала Ліда, коли він повернувся до ординаторської. «А що видно?» «Ми ну, зовсім трошки. Та я загалом, людина спокійна, але це будь-кого дістати може. Ти була зі мною на призивній комісії, вона кинула. Що від нас там залежить, до армії, це і так усім відомо, потрапляють лише ті, хто за браком грошей або розуму не може відмазатися. Та навіщо взагалі ці комісії?» Хлопця, про якого йдеться, визнали придатним аж на обласному призовному пункті. А моє рішення про непридатність відмінили, повернули і примусили переписати. І от тепер на тобі ЧП, вже в армії його завернули. Все. Таке здоров'я забракло. То чого я маю пояснення писати? Я що, цап піду Він тлумачився ця її небояким знанням справи і дуже дохідливо. Коли підеш сонечко на роботу, пам'ятаєш, що головне виконання інструкцій. Будеш із ними вухом насторожі тримати, менше гуль отримуєш. Ні, ну, зрозуміло, форуму не можна робити погано. Якщо інструкції йдуть у розріз із інтересами хворого, а це буває дуже часто, їх треба вміти обійти, але цього, на жаль, в інституті не навчишся. От ви мене і навчіть, жартівливо промовила дівчина. Навчу, цілком серйозно відповів баженар. Валентина Іванович, до ординаторської знову зазвинула чергова. Ва знову до телефону? Так, вийшов з неї Баженар за трубку. Доктор, я що не говорив по цьому питанню з військовим? Заскоромовили звідти, ковтаючи слова. Він казав, що ви особисто привезли поясненню зараз, інакше буде доповідна на вас в адміністрації та на ім'я. Слухай, важко промовив Баженар, ти звернися до логопеда, я тебе ніхрена не розумію. Трубка я лягла на важіль апарата, а лікар тихо поважно рушив коридором назад. Малевич з Олегом стояли вже помитий в операційній, Медвідь домивався. Спередопраційної чувся плюски тводи з крана, хворого вводили у наркози. Скільки? 80 на 40. Климок да інший, шия коротка. Оцей? Нехай лежить поруч. Ардуан. Як зазвичай? Так, тільки в темпі. На них долітали тихі уривки фраз анестезіологічної бригади. Миколу Прокоповичу, це вже призначалося Малевичу, тиск 80 на 40, вище не піде. Ми вводимо в наркоз. Ви ж розумієте? Та вже розумію, відповізав. За даних обставин операція розглядається як реанімаційний захід. Правильно я кажу? Звісно. Можна було б із обласної когось викликати. Випадок слизький розмірково Малевич. Але ж поки це туди-сюди... Півтори години, як мінімум. Ну, я гадаю, така операція нам по зубах, зауважив Олег. Та воно-то так, скривився Малевич. От тільки загальний результат під питанням. Хворій надзвичайно важкі. Кровотрата сумасшедша. Сам знаєш, яка середньостатична смертність у таких випадках. А як приїжджають потім, пояснити йому, ой, як важко. Ну, але не будемо забігати наперед. Нам би його витягти, малечки, ну, у бік на столі, якого вже інтубували. Миколу Прокоповичу, а можна запитання не по суті? Нам ще хвилин зоп'ять чекати. Чого ж? Давай. Я там журнал подивлявся операційний. В одній операції паспортні дані фору записані, а протоколу самого немає. Що за операція? Ампутація якась, яким чов прізвище, за минулий рік. а, згадав, згадав. Пам'ятаю, був у нас такий, молодий відносно чоловік, заїжджий якийсь. Ангрена у нього почалася, ноги запущені були. Якийсь він такий був неблагополучний, словом. Сидів чи що, не пам'ятаю. І що ж з ним? До операційної з піднятими руками зайшов медвідь. Про коцови. А пам'ятаєш, був такий, що від ампутації відмовився минулого року? Звичайно, це ж ми з голоюхом оперувати мали Уяви собі, вже на столі лежав, навіть прізвище в журнал записали, листок зіпсували, а він ні з того, ні з цього, ні та все. Ми з ним і сяк, і так, помреш, мовляв, та вже наркоз мали давати, а він категорично пусіть не хоче і вставати. Ну так і зняли зі столу, тільки Прокоповича, мені здається, не сидів він, а працював у зоні десь, але п'як був це точно, і здається ще й туберкульозник. Якби Ілляш розповідав це виключно для Олега, спостерігав за його реакцією, то узрів би неабияку зацікаленість, яка межувала навіть із подивом. Проте він у цей час надягав стерильний халат, підставляв руки під рукавиці, слідкуючи, щоб випадково не розстерилізуватися, тож нічого не помітив. Малевич уже почав мастити живіт хворого йодом, йому також було не до того. І що ж далі, проковтнувши, запитав Олег, от чого не знає? Можливо, голоюху відома доля цього хворого помер, напевно. Ангрена квітуча була, якщо, звісно, не проперувався найближчими днями в якомусь іншому закладі. Тема була вичерпана. Хірурги підійшли до операційного столу, де саме накривали хворого стерильними простирадлами, залишаючи тільки невеликий прямокутник операційного поля. «Можна?» – дозволив Щур. «Давай, Надя», – сказав Малевич. «З Богом!» Коридором хірургії шаркали двоє здорових чоловіків без халатів відвідувачів. Один із них був одягнутий у військове з погонами підполковника, інший – у цивільне. Кітель військового був розсібнутий на кілька годзиків. Зелена кватка трималася лише на золотистій защіпці. Відкриваючи сторонньому огляду, смугасту стотєняшку на грудях. Обоє голосно говорили та сміялися. «Ну ти глянь, абзац!» – весело коментував підполковник. «Відділення? Нікого нахер!» На кілометр, ні тобі сестри, ні доктора якось, вмирай не хоче. Другий гіготнув. А ось військом демонстративно читав по складах ординаторська, язика можна зламати. Розчинивши двері, боя завалилися туди, бо здивовано підняв голову. Ну ти гляди, зрадів військом. Якраз і доктор той, кого мені потрібно, і дюшка, яка не хотіла до мене секретаркою йти. «По-перше, потрібно стукати, коли сюди заходите», – промовив Бежинар. «Це службове приміщення». «А по-друге, що вам потрібно?» «Мені що потрібно?» – здивувався підполком. «Та ви, доктор, це його... Що-то з пам'яті мої стало? Ви що, райвійськома не опізнаєте?» «А ви військом?» – з картину здивувався Бежинар. «Та ж вас важко опізнати. Я й не знав, що у вас є цей зелений піжак з погонами». Обличчя військома змінювалося швидко. Спочатку в нього від щелепа. А потім гонор так і попер назовні. Доктор, щоб ви знали, у мене все є. Так, навіть те, що вам і наснилося, і я можу швидко пояснити вам, як треба говорити з військом. Вам би не демонструвати розум, а швиденько коняк витягти зі столу через те, що військом сам сюди до вас прийшов розбиратися. Якщо я захочу, ви зі своєю пояснюю завтра особисто в область поїдете. Компаньйон вояки по Бідлобузницькому вигитнув. А ви, власне, перемкнув на нього увагу, бежинар. Що відвідуєте? Когось? Ні, я. Самі заслабли. Ви що, доктор? Тоді вийдіть звідси у своїй звичній дохідливій мене, попросив бежанар. Інакше я зараз зателефоную вашій Бучинській. І пожаліюся, що ви у п'яному вигляді в робочий час тут у нас у відділенні, порушуйте порядок. Доктор. обличчя товариша Миттєво змінилося. Який п'яний вигляд? Все, все. Глобуряка миролюбно підняв руки. «Іду. Ми ж просто з другом». Він зник за дверима. Військовом стояв розлючений. «Доктор, я бачу, ви чогось не розумієте. Я щось не врубляюся. Ви що, не вірите? Ви не вірите, що поїдете завтра за стоками і вас там дертимуть як сидору козу? Та якщо я захочу, вашої ноги не буде на призовній комісії з усіма наступними санкціями. Вважайте, після цього ви і в лікарні не робитимете». Та що я захочу, он дівшка завтра ж буде у мене секретуткою сидіти. Я правильно злагаю. Він вирячився на ліду. Пежанар підвівся і, зображивши майже ласковий дружний поле, взяв підполковника за лікоть. Ви знаєте, це ж не про справедливо буде, якщо мене дійсно виженуть з роботи, за те, що я лікар, і завагався. Ну, словом, приперлося звичайне п'яне хамло. А я взяв стерпів і шарпнув його по ділянці сонної. Уявляєте, що буде, якщо вас звідси винесуть до реанімації? Скажуть, як у білому халаті? Ну ти ж як мужик, зрозумій. Несправедливо буде, якщо за таке. Я халатика скину, га, і десь на низу, на свіжому повітрі. До військового зміст сказано доходив поступово. Він починав часто дихати і, здавалося, збирався спопелити лікаря очима. А ще ліпше, прийди завтра, радив бежинар. Бо як попадеш із натягнутою на очі задницею до реанімації, то кров на алкоголь тобі обов'язково візьмуть. А там на середню точно вистачить. Якщо оклигаєш, 100% із роботи виженуть. Військовому мовчки підійшов до дверей і взявся за ручку. То я не зрозумів, як нічого не бувало, запитав беженар, вже почавши було скидати халата. Мені роздягатися чи ні? Двері грюкнули доволі гучно. Я так і гадав, снизав плечима беженар, звертаючись вже до ліди. А ти що, злякалася? А то ні. Дарма. Він, ну ти ж бачиш, що за людина. А якби він вас із собою забрав, то йому би гірше було. Ти що, сумніваєшся? Я додапер свою штангу тягаю. Майстер спорту, між іншим. Не віриш? Завтра посвідчення принесу. Я досі ще року на районній спартакеаді і тордівників села виступаю. Минулого року не було книша з райсті. То я перше місце мав, а так він завжди перший. А що ви би його побили? Ну навіщо? Погрузив би на наші ноші і в швидку, і завіз би у відділок міліції. Вона засміялася. А раптом він вас потім якусь капасть влаштує. Що він мені може зробити, знизав плечима Бежинар? Я, між іншим, не людина в районі. А він так. Лікар зневажно махнув рукою до першої комісії, яку не купиш вдома ящиками горілки. З операційної виходили мокрі, змучені та мовчазні У розягальці Малевич, не знімаючи плямистий від поту піжами Мацнув по кишенях халата От зараза Медвіді ж жинати, поскидавши ж піжами, вмивалися Що там, запитав Ілля Цигарки в кабінеті лишилися Беріть у мене в халаті, запропонував Олег Дякую Розчинивши вікно, Малевич закурив просто там Ну що, хлопці-молодці, я гадаю, все зроблено Завідуючий продовжував думати про операцію. Нім 4, припустив Медвідь, якщо витягне, все буде гаразд. Так, погодився Малевич, напевно. Знаєте що, хлопчики, я напевно додому піду, щось я не у формі сьогодні. Хто ургенний? Я відповів Медвідь, от і добре, справляйтеся, дивіться за ним. До речі, завтра комплексна перевірка з управління. Це можна? Поїхати. І Ізав почав здирати мокру піжаму. Постукавши, Олег увійшов до кабінету статистики. Вітаю вас, Віталій Іванович. Доброго дня, підозріло глянувши на лікаря, промовив статист, який ще не повністю відійшов від хірургічних жартів. Чи не будете ви такі люб'язні скомандувати дівчатам, що знайшли пачку історії за жовтень минулого року? Зараз? А навіщо вам? Деякі дані вибрати потрібно. Може, я і з собою візьму, щоб вам-то не заважати, запитали Ні, категорично заявив Мацинко. Ви знаєте, вони мають зберігатися тут. Я за цим слідкую. З історії хвороби чекає, яка мала всередині лише два листки, Олег не довідається нічого нового. Судячи з записів Голиївха, ангрена лівої стопи зайшла у нього далеко. Хворого готували до операції, на яку той виходило так до останнього моменту був згоден. Його оглядав анестезіолог, готуючи паралельно до наркозу. За всіма правилами був оформлений передопераційний висновок. А наступний запис свідчить про те, що хворий, будучи операційний, категорично відмовився від операції, хоча його поставили до відома про смертельну небезпеку цього рішення для себе. Усе виписали Якимчука цього ж дня, згідно із записом, взятий родичами для лікування в іншому закладі – що ж, могло так несподівано вплинути на зміну настрою цього загадкового Якимчука, який поступив до Тачанівської лікарні, коли його майже Теска, зійшовши з поїзда ловив на привокзальній площі продавця риби. Масенко знову якось підозріло гляну на хірурга, що примусило Олега скласти історії та зав'язати пачку. Дякую, до побачення. з власного досвіду Олег знав, що подібне явище має обмежений перелік причин. Найчастіше це якісь непорозуміння між лікарем або персоналом загалом, і хворим. Щось не сподобалося, назрів конфлікт, тоді вирушає пацієнт до іншого закладу, намагаючись знайти краще славлення. Але, як правило, це стається набагато раніше. Хворий, якому щось не подобається, не доходить до операційної. Та й медвіді з голоюхом не ті люди, які могли б крилити якимось чином пацієнта. Хоча причина може критися і в самому хворому, якийсь такий Майже бомж. Такому іноді важко догодити, такі здатні на передбачені вчинки. Але, гляди, навіть родичі в кінці кінців знайшлися. Може, вони вплинули на такий поворот справ. Олег навіть не зауважив, коли почав справді перейматися тим, що кілька днів тому вважав повною нісенітницю та безглуздям. Ординаторське хірургічне відділення з'явилася нова людина в погону, що правда цього разу – міліцейські. Капітан районного відділу міліції Іван Панчишин виглядав збудженим та змоклим. Знявши кашкета, він опустився на перший ліпший стільчик і промовив. «Вітаю, Валентина Івановичу. Ліда, що перебувала під враженням попереднього гостя, тому підозріло поглядала на капітана. «Вітаю, – відповів божена. що сталося? Ти чого таки мокри?» «Та ну його, день сьогодні, це щось із чимось. Он клієта товий привіз. Хворого тобто?» У сусідньому районі втеча з КПЗ. Зранку по області перехвата голосили. Он щойно зловили мужика, завал, не ну, як у кіно, зі стріляниною. Коротше, лежить у машині. Що, вогнепальне, та де там, стрибав із плит три метри висоти, тікав так. Ти ж каже, стріляли. То ще варта, промазали. Йому якимось чином наркоту передали. Ну, він якось коловся, так і дременув, не дивлячись на перепони. Псих. Минулі людину ходімо, підвівся бежинар, глянемо хворого. Нічого страшного, він також хворий, от капітан нас охоронятиме, і лікар жартома посмикав панчиши на заремінь. Міліцейський вас стояв задом до дверей корпусу, вже розчинений. Віля нього курили двоє сержантів у бронежилетах із автоматами. Ще один сидів у середині поруч із пораненим. На підлозі лежав неголений чоловік у сірій робі. У нього була неприродно підігнута нога. Беженар запхався до нього у вас і запитав, ви мене чуєте, шановний, вас привезли до лікарні, я лікар, я до вашої ноги подивлюся, добре? Добре, побормотів упійманий. А ви нічого не викинете. Беженар, потягнувши штанину догори, оглянув ногу. Поранений застагнав. Відкритий перелом гомілки, обидві кістки, сказав беженар. Госпіталізувати його треба. Остання призначалася в Панчишину. Скелетний витяг, а можливо, й операція? Да, пошкріп голову капітан. Ну що ж, залишимо з ним охорону, як належить. Олег увійшов, не стукаючи до хірургічного кабінету і приземлився на тапчан. Доброго дня! з деяким здивуванням і небияким інтересом протягнула Валентина. Довий доктор уперше у нас в кабінеті. Який ще новий, заперечили. Я вже повністю прожився. Іноді здається, що тут усе життя і працював. Навіть до специфіки вашої звик. А яка в нас специфіка? Месестра зобразила здивування. Хотілося послухати. О, це довга розмова, відмахнувся Олег. Ну і що? Вчепилася Валентина. Можу каву поставити. Вона зиркнула на голою ха, який писав поруч і не звертав уваги на цю балаканину. Та ні, дякую. Еге ж? Отже вважаєте, що у нашій дірі не кава, а помиє. Це і є перший пункт специфіки. лише засміявся, заперечив, хитаючи головою. Ну ставте вашу каву, доведу, що ви помилилися. Тим паче нам із вами сидіти на прийомі. Тарасе Васильовичу, мені медвідь сказав, що тобі втекти треба. А він обіцяв підстрахувати. То я за нього. Прекрасно, сказав голові. Я пішов. Валю, додивися всіх судильних. Завтра комплексна перевірка, щоб не тикали нам. А багато судинних підхопив розмову Олег. 80 чоловік, переважно облітеранти. Але я дивлюся у які ви вели до ампутації, власне небагато, і в Олегу потрібному напрямку. Ти знаєш, давно не було, згодився Тарас. Я бачив у журналі, за минулий рік якась записана, але не оперували. А, голоюх уже напихав до столу останні папери. Був один. Та й то не наш, заїжджий, якийсь неблагополучний, у тюрязі сидів. «Працював колись, а не сидів», – виправила Валентина. «А ще алкоголік, із поїзда зняли. Із поїзда? А чого ти дивуєшся, не зрозумів Тарас? У нас тут досить потужна залізнична гілка. Він чогось із-за кордону їхав, чи то з Польщі, чи то з Німеччини. І з Німеччини, вражено повторювали. А що дивно, вона зараз півкраїни по заграницях заробляє. Хто чим може? У нашій злидотній державі що заробиш? То він повертався звідти вже запущений. Та сам розумієш на халяву не полікується. Очевидно, досидівся до останнього, а у поїзі зовсім погано стало. Зліз, де прийшлося, аби не лікарні. І що? Нічого, оперувати хотіли, ампутація, ти ж розумієш. Вже анестезіолог у нього був, до операційної завезли. А він в останній момент ні, і крапка. Ну, так і вивезли назад до палати. день, здається, так лежав, а потім навіть якісь родичі знайшлися. «Що? Та чанові Не знаю. Ні, напевно. Пам'ятаю, така приходила молода, фігурно нафарбована. А звідки? Ну, вам би цього не запам'ятати», – вставила шпиль Калентина з-під Вона ж і забирала його, не звертаючи уваги, продовжував Тарас. І що з ним запитали? «Та я навіть не знаю, це ж не наш житель. Пам'ятаю, дуже приспікувався. А чи не можна якось ногу зберегти? Але всі так. Здається, вони його забрали в якийсь інший заклад». Слухай, а який він із себе був, запитав Олег. М а що, навіщо тобі? Ти знаєш, збрехав Олег, один мій знайомий по закордонах із таким самим прізвищем ошивається. Я його пам'ятаю, Валентина з'явилася з підсобки з трьома чашками кави на таці. Прошу. Ні, дякую, попрямував до дверей голоюх. Тараса Васильовича, ну а для кого я робила? Іншим разом. Він зробив прощальний жест, зачиняючи двері. Не переживайте, я можу дві випити. Заспокою, сестру Олег. Фрезерву, знизавши плечима обіг голоюха, Валентина поставила перед лікарем дві чашки. «Будь ласка, доктор, звісно, це провінційна кава». «То що з моїм знайомим?» – нагадав про основну тему Олег. «А, ви гадаєте, це ваш знайомий?» «Світ, кажуть, тісний». «Ну що, вона зібралася з думками, три дні мала задоволення його перев'язувати, а тоді заміняла у відділенні». «Жах, я вам скажу, такої ноги ще не бачила. Уявляєте, ногався. Ногу уявляю, сказав Олег, а от обличчя, комплекція. Худий і такий з сірим обличчям, здається, світловолосий. Не він? Слава Богу, не він. І що було з ним? Конфлікти якісь? Та ні, здивовано скривилася вона, ніяких. Нормально лежав. Правда, все випитував навіть у мене. Чи боязково ногу віднімати? Але ж це всі так. Гаразд, Валентина Гавріна, я бачу, у вас тут хворих по обіді не буває. Якщо хтось прийде, дзвоніть у хірургію, я підскочу. А як же кава? викотала очі Валентина. Погано виходить. Ой, що ви? згадав Олег. Лагідно посміхнувшись, він випив залпом обидві чашечки і вискочив із кабінету, залишивши здивовану медсестру на самоті. У 18-й палаті, як завжди, відбувалося щось неординарне. Біля хворого, що лежав на функціональному ліжку, товклося кілька медсестер. Ногу йому вже встановили на шину бейлера і накрили пелюшкою, на якій одразу проступила червона пляма. Маша, наклавши хворому на руку джгута, марно намагалася влучити в вену. Охоронці вже інші в чистих уніформах сиділи на вході до палати. «Ну що там?» – запитав бежинар. «Абсолютно це старокам. Не можу колоти, наче вені є, а не можу». «То кличте із реанімації ще когось. Вони ж там такі аси. Може, знайдуть?» Маша побігла до реанімації, а би сам протиснувся поміж кояк і почав вивчати внутрішню поверхню рук ворога. Потім перейшов оглядати здорову ногу. Ліда стояла трохи далі, намагаючись не заважати у цій тісноті. Дійсно, розчарунув про лікар, скільки часу вже колитеся. Та робіть так, доктор, може, витримай, замість відповіді махнув рукою пацієнт. Може, нас не влаштовує. Я запитав, скільки ви колитеся? Давно? Воно й видно. Щуру увійшов до палати в супороді Наталі, обоє здивовано глялої на сторожів з автоматами та в бронежилетах. Наркоманці стажем, сказав беженар. Усі підшкірні вени на руках, ногах облітеровані. Немає куди вколотися. Відкритий перелом привезли у шоку. Потрібно хірургічну обробку робити, та й витяжку, а я його зачепити боюся. Відкапати його, би хоч 2 три години. Може твої дівчата спробують, чи може підключити? Ключику поставиш. Та я боюся такому підключеному робити. Що там, Наталя? Усі спробували навіть такого як Наталя, закінчувалися поразкою. Дайте я сам колю, стогнав хворий. Так вони секцію зробіть, порадив Щур. А де? Вони ж непрохідні. А йти наглибоку, так сама операційна травма. Дайте я сам, знову почав хворий. Що ти сам? Ти сам вже доколовся. Я вкулю сам, усе, що потрібно. Обоє охоронців насторожились, бачачи, чи до чого йде. Ну дайте я сам кулю, знову подав голос травмований. Який ж ви? Що ти кулер скипів Бажинар? Тут медсестри не можуть. А як же я в камері вколов? І дійсно, як він в камері вколов? Зацікавлено повторив Щур. Сюди пацієнт підняв руку, вказуючи під пафу. Куди це не зрозумів бежинар? Акселярну вену, припустив Щур. Неможливо, навіть Наталя не попаде. А сам собі... На шкірі під пафою дійсно виднівся слід ін'єкції. Та я коловся так, що до зони наполягав фори, коли на руках місця не стало. Потім лікували насильно. А сьогодні як спробував, одразу попав. «Маячня», – сказав Щур, – «неможливо, проте як хочете, нехай пробує, може гірше не буде». Пежинар невпевнено знизав плечима і озирнувся на охоронці. «Ми що?» – розвів руками старший. «Потім на себе нарекайте, звідки я знаю, що він викине? Ви ж бачили, як він утікав?» Ну, з відкритим переломом ноги він нікуди не втече, припустимо. Ну, гаразд, наважився Бежинар. Коловся ж він у камері якось. Ага, коло під шкіру і все, пробурмотів щур. Людина навіть очима не здатна побачити свою підпафу. Як тут колотимеш? Машу, давай метелика. Внутрівельний катетер розкрили. Отже так, сказав Бежинар, завтра вам дадуть спеціальну голку. Щойно вколитися, одразу голку повинна взяти моя сестра, щоб встановити вам катетер, через який Вводитимуть ліки. Вам тільки потрапити, уверно. зрозуміло? Розумію. Тільки стільчика мені потрібно. І люстерце. це. А це навіщо не зрозумів Бажинар? Той доктор вірно сказав, у мене там очей немає. Щойно все це принесли, хворий зробив спробу підвестися. Куди? А як інакше? Поможіть. Не бійтеся, не втечу. От місяців за два, як нога загоїться. Стільчик поставили задом до ліжка. І незвичайний пацієнт навалився по хвою на його спинку. Простягаючи руку вперед над сидінням стрільчика, на якому лежало люстерце. Поламану гомілку його обережно притримали на шині, яку довелося дещо посунути. Давайте голку вашу. Він запрацював кулаком простягнутої руки одночасно, перетискаючи спинкою стрільчика замість гута в вену, на яку, враховуючи її розташування, неможливо було ні накласти звичайного гута, ні побачити результат його дії. Усі були в цьому впевнені. Зек затис кулака і засадив собі голку під пафу, як усім здалося, майже не цілячись. На люстерці закрапала кров. «Давай!» – підштовхнув Машу Бажинар. Месестра тремтячими руками доробляла те, що сам пацієнт зробити вже не міг із причини некомпетентності. «Усе!» – сказав Бажинар. «Приєднуй і капайте йому інтенсивно!» «За годину ставимо витяжку. Фантастика!» – промовив щур, виходячи з палати. Вікно ординаторське було розчинене, усі розійшлися, і Олег дозволив собі закурити просто тут. Ситуація складалася доволі цікава. Якщо Володя дійсно мучать ці нічні жахіття, якщо все відбувається саме так, як він розповідав, зв'язок напрошувався очевидний. У цьому випадку Володя мав рацію, пославши його сюди і взувши таким чином усіх психіатрів і шарлатанів, які марно пробували йому допомогти іншими шляхами. Хоча й він, звісно, поки що нічим конкретним не допоміг, натомість став на вірний шлях. От тільки не надто вірив Олегу саме такий хід подій, надто фантастично і взагалі якась містика. Хоча, чого не буває в медицині, якщо все дійсно так, яким цеві саме час звертатися до якогось грамотного психіатра. По самотужки допомогти йому із визначенням оцих усіх причин і наслідків, пояснити зв'язок сновидінь із тачанівськими подіями Олег не себе бездатним. Але значно більше його хвилювали думки іншого роду. Що як сновидіння тут ні до чого. За логікою саме так воно й виглядало. І тоді Олег заславлість сюди з іншою метою – довідатися щось таке, чого не міг би розкопати сам пан Якимець, принаймні не знімаючи зайвого галасу, і оце щось, очевидно, коштує грубих грошей. Оце вже виглядало набагато ймовірніше. Той його зна, чим насправді займається Володя. А ще як їхав він разом із тим, яким Чуком. Адже у вони були в один день. Якщо, звісно, якимець, не брехав. обрехав. Міг просто здогадуватися, що людина, яка його цікавить, застрягла десь тут. І потрібно вишукати у Тачанівській лікарні його сліди. Ймовірно. Навіть дуже. Звісно, сон ідіотський, просто вигадати, але все-таки в цій історії залишалося щось містичне. Чого раптом прізвище Олегового роботодавця і того пацієнта з ангреної майже однакові? Та й вік, напевно, збігається. Все-таки є тут якась містика. Бісівщина. Добре, Трумі, промовий медвідь, увійшовши, я би також закурив. Кури, а до завтрашньої перевірки хто готуватиметься. Давай щось поможу. А тут помагай, не помагай, сам розумієш. На те вони комісія, аби знайти, що у нас не так. Якщо не знайдуть, отже погано перевіряли, отже дарма заплатню отримують. Тоді вже їх взують, над ними ж також є перевірка. Тому просто мусять знайти, інакшого виходу немає. Система. Тоді їхня вища інстанція у них нічого не знайде, пожартував Олег. Не хвилюйся, знайде, упевнено промовілля. Повинні ж вони своє існування виправдати. Отже знайдуть. А їх над ними ще вищі, також знайдуть. Така реальність, в такій системі живемо. Я так не раз думаю, от не було б ніяких комісій, вищих інстанцій. Ти б що, своїх хворих не лікував? Звісно би, лікував. Може, гірше би лікував би, ніж за наявності комісій? Та ні. Звісно, і далі Ілля. Це ж не в твоїх інтересах. Якщо лікар не викладається для хворих, то має менший авторитет, менше коло клієнтів, Отже, гірше живе висновок. Нахрена треба ці вищі інстанції? Що то за держава така, що на одного з лопатою, з папками та інструкціями? От завтра вони їдуть, а я вже два дні хворих відчуваю. Кого тільки можу, бо не встигну дурні папери підготувати. І завтра будемо за ними цілий день лазити. Знову ж таки хворі постраждають. То біса це все. Нехай би вбрали і собі хворими займалися. Пацієнтів на всіх висач. Так ні, вони також на завтра всіх повідчувають бо мають їхати, нас жучити. І от повір, той, хто готується завтра мені тут ставляти, зараз сидить у себе в області, також думаю, мовляв, нахрена воно мені потрібно. У мене купа хворих, а я завтра в район маю їхати людям заважати жити та працювати. Ти осмислюєш взагалі, яка дурка відбувається і як ми живемо. По-моєму я вже давно перейшов через це осмислення і не сушу собі голову такими речами, скривився Олег. Так повинно бути. Равлик у калюжі не замислюється над тим, що там багато бруду і смороду. Бо це ж калюжа. Але ж ми не равлики, і вбурився Єлія. Усе відносно, для самих себе можливо. А дехто нас взагалі храбаками вважає. «Іди ти в баню». Зібравши папери, медвідь вийшов. Олег витяг телефон і почав набирати номер. Потім замислився, сховав мобільний і, викинувши недопалок, вийшов із ординаторський. Перебив Медвід зі своїми глобальними думками, а тим часом ще дещо можна було встановити просто зараз. Адлахович, задерши спортивку, лежав голим животом до гори, а Олег його обстежував. Мам'явши живота достатньо, лікар опустив кофту хворого донізу і промовив. Мені здається, ваші справи пішли на краще. Що ви скажете? Звичайно. А що я скажу, коли доктор відповідний зі мною по-людськи, з повагою? Ну, ви до мене також із повагою підтримували. Мені здається, у нас із вами взагалі непогана сумісність. Так дійсно, зрадів Адлахович. Я також якось подумав про це. Ну, і що, як колись там випив 100 грам? Що не має права? А от ви зовсім інша справа. Видно спеціаліста зразу. Добре вже, відмахнувся Олег. Головне, що вам краще. Я от хотів спитати. Мені розповідали, де ви таку рибу ловите. О, а ви любитель? Адлахович зручніше вмостився на ліжку доктору. Я з'їжджу до сестри в верхній потік. Я вам привезу. Ось такі. Він показав руками. Красі, ліни. Та ну здивувався, але. Що не вірите? Та я вам таку рибу до пива зроблю. Ото оклигою і з'їжджу. Все. Таких 60 кілометрів. А чому так далеко? У нас що, не ловиться? О, Адлахович зробив здивоване обличчя. А де ж у нас? Тут і ловити нема де. Ні річки, ні озера. Ставочок маленький. Там лише пацани дрібноту смикають. А там мені родичі дадуть, і вони і сіточку люблять поставити. І ви рибку на вокзалі, з підсумував Олег. Ну, свіжу копійку, незалежно від жінки, завжди треба мати. А ви звідки знаєте? Що розповіли вже? Та ні, збрехав Олег. Якось минулого року я їхав через тачарів і бачив на вокзалі, як чоловік рибу продавав. Може, і ви не пам'ятаю. Мені тоді ще так пиво схотілося. А коли це було, недовірливо запитав Длахович. Восени, середина жовтня. Не може бути категоричним заявив Адлаховий Це було не тут Або не в жовтні Чому? А тому що я цілу осінь нудиловці відлежав Жінка зараза мене тут спровадила Ой, доктор, якби ви знали, що мені пережити довелося Я із вересня місяця у верхньому не був І риби в руках не тримав Тоді, напевно, це були не ви Розвів руками Олег Е, ні Адлаховець зробив серйозне обличчя І застережливо помахав пальцем Вибачаюся, доктор Окрім мене, тут жодна жива душа риби не продає. Це вже точно. Та її просто взяти ніде. Це наш продукт. Усе продають. Пиріжки, насіння, воду, солодку. А от риба? виключена моя монополія. Якби хтось і з'явився, мені би хлопці на вокзалі сказали. Тепер голос його став переможним, а палець вимахував взагалі урочисто. Це точно ще раз питав Олег. «А я перехреститися можу, зробив широкий жест Адлахович. Ну, Господи, із з рибою, махнув рукою Олег. Видужуйте. Доктор, я сказав, значить, стопудово. Не міг заспокоїтися, Адлахович, як тільки поїду у верхній. Олег вийшов, і на його обличчі посіли нерозуміння та стурбованість. Прихати, звісно, Адлаховичу, не було ніякого сенсу, а отже виходило, що або як цю примарився продавець риби, або Володька їхав через тачані не в жовтні. Від самого рання відділення перебувало в небоякому русі. Старша сестра ганяла по приміщеннях у супроді санітарки. Начальниця підставляла собі стільчик і пробувала пальцем. Та тут, то там поверхні розташовані вище рівня людського ока. У пошуках пилюки. Ось тут витри ще раз. Я що, маю за вами все перевіряти? Зараз із області приїдуть. Отут у першу чергу мацатимуть. Інша санітарка натужно драйла у коридори. Соня, хлорки не шкодую, щоб смерділо. «На я що, видно, що теперішня хлорка не пахне», – буркотіла Соня. «Та я ж навмисно лишала вам ще стару, радянську, смердючу для комісії. Де вона?» «Висмерділося вже. Боже, як маленькі діти!» Малевич, пробігаючи коридором, побачив голоюха. «Тарасе Васильовичу, стій не жіне! Забув сказати тобі, дуй на прийом. Савчика до мене терміново. Ну ти ж розумієш, щоб нікому раптом на очі не потрапив. Бо обов'язково щось вичудить. Хворих суденних викликав так». Словом, контролюєш поліклініку і в кабінеті, щоб порядок був. Волоюк хмочки попрямував до виходу. Олег Вікторович завзозирнув до ординаторського. Олег Вікторич, будеш на підхваті. Гаразд, у тому смислі, що тобі ще відчитуватися немає за що, а я буду весь задіяний. Тобто вся служба на тобі, якби хто поступив. Малевич відчув погане, коли двері реанімації на тому кінці розчинилися, і Наталя швидкою ходою попрямувала до них. Микола Прокопович, доктор просить вас із хворим погано. От чорти, от щастя. Розпачливо хитаючи головою, малевич рушив за нею. Щойно голоюх розчині двері кабінету з перев'язочної з'явилася Валентина. Доброго дня, доктор. Розпливлася медсестра у посмішці, скидаючи маску. Доброго. Тут усе гаразд. Звичайно. Папери на місці. «А як же? Картки також вибрала. Он купа на столі лежить. Винеси. Куди?» – незрозуміла вона. «Куди хоче? До будь-якого кабінету, який не перевірятимуть. Навіщо?» «Валю, ти вже скільки років працюєш? Скажуть знайти, от і підеш шукати. Це вважає півгодини виграних. А там обід і поперевірці. Думати треба, а ти лише по ногах тупцюєш». Зробивши ображене обличчя, Валентина загребла картки і вийшла. А де Савчук, крикнув Тарас і навздогін. А де ж йому бути? Направлено до завідуюча. Хіба неправильно? До кабінету постукали. Голоюк відгукнувся. Заходьте, прошу. Увійшла бабуся років сімдесяти, принаймні настільки виглядала. Доктор, живіть мене турбою вже тижнів три. Блювоти не буває, та ні. У туалет по великому як. Бог милого, добре. Тарас проглянув її картку, в якій на цей момент були зібрані вже всі обстеження, зроблені хворий упродовж двох днів. Всі знаходилися в межах норми. Потім він поклав хвору на тапчан і обстежив живота. Погляд його говорив при цьому. Чого ж ви хочете, бабусі? Усе у вас добре. Що ж воно болить? Нарешті хвора сіла і почала заправлятися. Ну що, бабцю, хірургічних захворювань у вас немає. Направлю вас до гінеколога і гастронатуролога. Валентина тим часом завела до перев'язочної якогось хворого з перебинтованою рукою і тепер кликала лікара дивитися. Ну що, промик? Перекисом, потім насухо і поставив тімексид. А це нічого, вона показала на підозріле місце в рані. Нічого, відповідає раз, нахиляючись до руки. Завтра саме відійде. Тут її тапочка знову, наче ненавмисне стала носком на його масивний шкарабан. Голаюк витяг ногу і почув позаду. Пробачте доктор, я не хотіла. Отже так бабусі промовив Голоюк, сідаючи. В наших позицій ви здорові. Потрібно б стежитися у так я була вже, і ваніколога, і гастрололога, і всі кажуть, що здорова. Гмм, замислився Тарас, знову вивчаючи картку. Дійсно, молоді, давайте ляжете до нас у хірургію, для більш повного обстеження, на кілька днів. Доктор, стара, з змовницьки нахилилася до нього. Доктор, от усі на мене дивляться, і ніхто нічого не знаходить. А чи не може бути такого, щоб я навіть питати соромно? ви ж такий молодий. Ну, ну, підбадюрта, чого не може, щоб я, бабця, нахилився ще ближче, була Беременна. Ну, знаєте, розубився головою, голові, вам краще знати, може це бути чи ні. Отакої От здивалося в усі. Я ж не доктор. Бабусю, повчальний промотара, Тарас, зазираючи на титульні листокарки, де стояв її рік народження, 1931. Якщо жінка не перебуває ні з ким в інтимних стосунках, то вона і не може бути. Він також нагнувся до неї вагітною. Так я Дивувалася бабця, наче я не перебуваю у антимних. Але діду моєму часу дур, що в голову б'є. Бабцю сказав головю, я гадаю, цього бути не може. Їдьте додому, а завтра зранку збирайтеся і сюди лягати. Ось ваше направлення, будемо розбиратися, що і чому. Бабця вийшла, залишивши здивовану лікаря. Валю, ти береш перев'язки чи ні? Захаминувся Тарас, глянувши на години. Доктор, знову проспівала вона, а от ходіть сюди. Може цю плівку зі столу зняти? Вона така пожмакана. Комісія прийде, все кругом вилизано, і доктор у кабінеті такий весь, а плівка геть не гарна. Ось і дірка посередині, дивіться. Капець, хижина націлився, куди належить? Тарас підійшов до столу, нахиляючись над діркою, і одночасно під бором свого здоровеного шкрабана став медсестрі на ногу. Валентина тільки хапнула повітря, розпливши свої без того широкі очі до неможливості. Дірка, де? Ось ся, в голові байдуже скривився, дрібниці, нехай собі буде. Ой, вибач, я не хотів. Будь ласка, заходьте. Хворий увійшов, сідаючи на запропонований лікарем стрільчик, закусивши губу, ледь встаючи на п'яту, з перев'язочної до коридору, прокульгала Валентина, тихо зачинивши за собою двері. У реанімації було тихо, щурі з Малевичем вийшли з палати, вже 10 хвилин ритмічно гудів апарат керованого дихання. Ну ви бачите, розвів руками щур, зроблено все. Строго як домовлялися, скільки вже, похмуро запитав Малевич. Буде 15 хвилин. На домофоні постійно і тисне тримайся. Що за життя, звітно, Малевич? Родичі знають. Так, я сказав, що справи погані, вони були тут. Із коридору почувся голос Медвідя. У вас, шеф! «Що там, приїхали вже? Так. Значить, займайся перевіркою. Приймай. Скажеш, я біля хворого. Зараз прийду». «Доктор, зупинка вигунула у палаті місцетра. Обоє кинулись туди. Адреналін. Щур почав непрямий масаж серця». По коридору в відділення йшло двоє поважних чоловіків у костюмах. Медвідій вів їх до ординаторської пояснюючи. Розумієте, район у нас сільськогосподарський, Восени та весною 90% людей день і ніч у полі». На нас їдуть уже в крайньому випадку, якщо серйозно притисне. Звідки ж візьмуться планові операції в цей період? Ну, це, як то кажуть, ваші проблеми. З населенням потрібно працювати. Ставте роботу так, щоб до вас йшли круглий рік. Інакше навіщо тримати в районі лікарню з таким хірургічним відділенням. Будемо вас скорочувати. Так справа тим, що літом і особливо зимою у нас тут завал, виправдовується медвідь. Людей у коридорах кладемо. Що ж ви не розумієте, якщо селянин не посадить весною картоплю, бо грижу у нас оперуватиме, то зимою з голоду умре. Він мусить посадити та зібрати врожай, а тоді вже піде лікуватися. Але, як відомо чиновники, специфічна категорія людей, яким не притаманна звичайна логіка. Ординаторські куди вони вийшли, беженар відбивався одразу від двох. Ну припустимо, доводить він, а куди ж мені подіти цього хворого, як куди здивався інспектор, нехай лікується в поліклініці». Ви лікуєте хворим з усіх, як ви, потряпаними в стаціонарі. А знаєте, скільки коштує держава один день? Якщо спровадити всіх цих хворих з дрібницями до поліклініки, він струсив пачки підібраних історій, то у вас залишиться рівно половина таких, які дійсно повинні лікуватися у відділенні. Тобто, говорячи інакшою мовою, вас потрібно скорочувати. А тим хворим, як ви кажете, з дрібницями, перев'язки що? Не потрібні, запитав Беженар. Та чому ж? Нехай ходять до поліклініки. Не ходять, а їздять, виправив Байжинар. Вони живуть у віддалених селах, із половиною сіл немає транспортного сполучення, а у нас весь автопарк розвалився. Люди попутками дістаються, пішки, а зимою. Та здоровому зараз важко дістатися з села до Тачанова, а хворому навіть із невеликою раною кожен день. Та навіть якщо автобус їздить, це 2-3 гривні на день за проїзд. Людям по півроку в селі грошей не платять. За що він поїде до лікарні? Ситуація однакова у всіх районах, обрубував перевіряючи, і ми її знаємо, не треба нам відкривати Америку. Ситуація важка у всій країні. Не потрібно на цьому спекулювати. До того ж зараз розмова йде не про неї, а про те, що ви штучно завищуєте потреби району в травматологічних ліжках. Що я відмовити їм повинен цим форим? Не будуть вонищення їздити в поліклініку. Нереально це. Ви повинні правильно організувати роботу. Амбулаторний хвори в стаціонарі лікуватися не повинен. А як це ваші проблеми? Ну, звісно, розвів руками Боженар. Організую я, відмовлю їм. А в селі кожен як не пенсіонер, то реабілітований, то Чорнобилець. Завтра після вас приїде комісія, як не по тих, то по інших. Тоді спитають їх з мене, чого це я, шановані категорії, ображаю. Як не зроби, будеш винний, виходить. Валентине Івановичу, давайте без демагогії, попросив гість. Ми приїхали працювати, а не дискутувати. У кабінеті шефа папери перекидало зразу троє. Малевич був увесь червоний, знервований і з розсібнутим коміром. Головний хірург обласного управління Іван Іванович Вовк похмуро гортав сторінки історії хвороби щойно померлого хлопця. Прооперовано з приводу шлункової кровотечі. Він мовчав. Говорили інші. «А чому ви не викликали бригаду по ації?» – домагався Сухий в окулярах замначальника управління. А я ж пояснюю, у нас не було часу, це була профусна кровотеча. Бригада прибула би за дві години. У нас на цей час основний етап операції було вже зроблено. Операцію проводила бригада з хірургів вищої та першої категорії. Тож мене перевищили своїх повноважень. Ібо не так, Іван Іванович. Малевич повернувся до обласного шефа, шукаючи підтримки. Ну загалом, так, погодився той. А хворий помер, їдко додав замначальника, хлопець 27 років. Він поступив геморагічному шоку третього ступеня, зауважує Малевич. Таких хворих, за даними ведучих клінік, помирає до 50%. Ну, звісно. Але цей випадок ми будемо вивчати. Так, Іван Іванович? Ні. Ми далеко від того, щоб вас зараз звинувачувати, але випадок розбиратиметься. Звичайно, розвив руками Малевич, до кабінету зазирну медвідь. Пробачте, можна вас на хвилинку, Миколу Прокопуючи, поруч із медвідем у коридорі стояла старша. Що там іще? Вимагають показати запас медикаментів для ветеранів, інвалідів і так далі. А те ми візьмемо, обурився Малевич. Нам що, дають щось? Навіть аптечки вже безкоштовно не дають для ветеранів, хоч по закону й повинні. Що самі маємо купляти?» Роздеруть, похитав головою Ілля, зараз перед виборами будуть землю рити копитами. Таку петицію напишуть, що ми за ветеранів не дбаємо, мало не здасться. Ну то покажи їм щось, покажи екстрений набір медикаментів. Ви що, там в них такий перелік, я за голову взявся, тисячі на три. От горенько, о, несподівно сяйнуло старшими мисестрі, а що як покажемо їм платний кіоск? Ти що, хоча б і ні, табличку з дари не забудь, молодець Люба похвалив похваливіля, хоч одним жучком. Менше буде. Дістали вже. Дістали, поводився Малевич. Ох, Ілюшу. недоречно він помер. Хоча, хіба ж таке буває доречно. Але тут подвійно. А тим часом на Беженара насів інший перевіряючий. Ось дивіться, він посунув до лікаря пачкої історії, Викопанек із архіву. Ну це вже взагалі смішно. Ви пам'ятаєте такого форуга? Звісно, пам'ятаю, відповів Беженар. А як ви поясните, що в діагнозі разом із травмою констатовано алкогольне сп'яніння важкості? Я правильно читаю? Абсолютно. Ось аналіз крові на алкоголь. Перевіряючи, перегорнув кілька сторінок. Чорний по-білому, 5, 1, промір. А ви тут пишете середня важкість. Такі хвори повинні лежати в реанімації. Це ж взагалі смертельна доза. А ви? Чим ви його виводили? Де інтенсивна терапія? Ігорю Петровичу, незворушно відповів Бежинар. Вам же відомо, що аналіз крові на алкоголь оформляється лише наступного дня. А хворий цей прийшов відділення власними ногами і цілком правно рухав язиком. Травму отримав за годину до цього на циркулярці, стругаючи дошки. А ви кажете, смертельна доза. Ви що, серйозно? Читайте в історію, показав пальцем беженар. Орієнтується в просторі та часі. Так що смертельна доза у наших людей для кожного індивідуальна. А у хірургії з'явився головуючий грізної комісії у супроводі головної медсестри. Тут він і зустрівся з трьома, що спрямували до ординаторської. «Ну що, на якій стадії?» – запитав начальник. «Лишилося операційні журнали подивитися. Історії померли?» «Та й напевно все. Ну давайте в темпі. Друга година. Зараз везуть до ресторану, а на п'яте я маю бути в управлінні. По оперативній діяльності давайте певний аналіз. А це, а це що за явище?» І четверо виречилися на людину, яка саме увійшла. Світло-зелені захисні штани зі стрілками до леза на згинах. Військовий кашкет, загнутий до горі спереду, мав якусь незрозумілу ненашинську форму. На сородці кольору хат з короткими рукавами красувалися незрозумілі погони. Темні зеркальні окуляри з лінзами у формі крапель круто сиділи на хайно вистражених чесних сивинах. Дійшовши до топілої групи перевіряючий, чоловік, наче господар, запитав із диким американським акцентом. А где міс мерія нес? Как это мет чи... чи... сра? Комісія лише кліпала очима. А, генерале, дружно гукнув до нього хворий із передачі, що кругав поруч. Та вон вона. О, місь мерія, зрадів той. Я єсмь явился на ін'єкції. Ровно half past one. Підвівши до генерала, Маша схопила її за руку і, злякано взираючись на поважних гостей, потягла Івана Паловича подалі. О, єс, єс, погоджується він, я єсть, понімай, я їхати на базу, а коли возвращаться? Я не второпав, промовив Головучий, а це хто, що за генерал? Наче погони армії Сполучених Штатів, не впевнено, припустив інший. та як акцент? А то спостерігач із Пентагону кинув і той самий хворий з передачі, генерал американський. Та державні мужі, очевидно, не припускали думки, що з них можна глузувати. А що він тут робить? Вивіз ну, ракет контролює, загадково посміхнувся дядько села. Ні, що він тут у них робить? Чиряк у нього на дупі?" відповів хворий, зникаючи в палаті. Його завжди після мене перев'язують. Здаривуючи черяк. Я сам бачу. Може, у Караченцях, непевно припустив один із інспекторів, то недалеко. Я чув аеродром військовий колись був. Ні, ну вони зовсім озвіріли», – вибухнув головуючий. Є ж циркуляр, що зобов'язує про поступлення іноземних громадян повідомляти до управління, а це ще й генерал з Пентагону, ну я їм зараз зроблю обід. Кривонога Соня якраз мила окрізмовочні, коли туди непогребуючи зазирнули троє високих гостей. Каналізація течаницької лікарні давно вже валала про ремонт. Не мусила запастувати саме цього дня. Тому, скрививши носи, всі троє перейшли до пристойнішого місця, аби занести це до протоколу. Та слідом за ним з'явилася Ада Васильіна і наказала Соні, Притьмом бігти до актового залу. Ще напередодні під час підготовки до прийому поважної комісії прорвало трубу. Ремонтні служби перекрили воду і таким чином кінець залу за останніми рядами лишився недомитим. Саме про це напротю вчасно згадала всю дещуща замісниця. Але Соня на все і особливо на миття підлоги мала свою думку. Тому ганчірка їздила по потрісканих дошках не надто швидко, зате фундаментально. Ні, Соня регулярно поглядала вікно, аби вчасно піти і не зустрітися з тими, хто, на її думку, дурно передів у небеса. Але сталася несподіванка. Якраз за ніжками останнього ряду в щілині між дошками жовтіла монета, судячи з розміру не менше за 50 копійок. Знявшись з халата шпильку, Соня почала колопати, інструмент виявився незручним і монета весь час зривалася. Несподівано бокові двері розчинилися, і команда приїждніх чиновників у супроводі місцевих повалила до зали. Зарухалися крісла як у залі, так і в президії. Зміявся робочий гамір. Обридливою хмаркою запозли лікарі, намагаючись зайняти місця якомога далі від обраних. Соня замерзла і потягла швабру на підлогу, щоб ручка не стирчала догори а сама щиро, бажаючи зникнути, присіла дро і втягла голову у плечі. Сидіти довелося довго. Усі, хто виступав на думку санітарки, везли повну дурню, але зі свого небагато телевізійного досвіду зовня знала, що чим вищий чин, тим менше він розуміється на житті. Того і не надто дивувалася. Правда, коли захід сягнув за другу годину, а той, у кому вона безпомогу визначила найголовнішого, у гнівному екстазі вулав про те, що наша молода і суверенна держава досі не має європейської медицини, лише тому, що тачанівські лікарі, ледарі, хабарники і корупціонери. Соня почала ворушити губами, бурмочучи собі під ніс, високий гість припинив зливу звинувачень та погроз і видовжив шию, намагаючи розрядити того, хто дозволив собі там на останньому ряду. Шановний будь ласка, ви, ви, отам чого ви заховалися, і бубнете? б не те, ви зі мною на сьогодні? Підведіться і скажіть у голос. Розумівши, що це стосується її, Соня розігнула криві коліна і спираючись на швабру, промовила у своїй незворушній манері. А що я буду говорити? Я на то не вчилася. Ви начальники, ви вмієте говорити. Вже допіру годину лякаєте, щоб розганяєте нас. Та я не боюся. Доктори може бояться. А я мені що? Неоднаково. Виносити за 300 гривень на місяць, піду на хверму виносити, після корови що й слабше смердить. Та й таких, як ви, менше лазить, на голову легше. Диви, Європи забагли. Певно, решту все маєте, гроші людям заплатіть, як у Європі. А ви раз приїхали і хочете сметану на гімні збирати? Ну що, відбули, – привів подих Малевич, відчиняючи вікно і закурюючи. Курили всі, крім Бежинара. Поїхали. А так-то, підсумував Малевич, як там казав римський полководець, не певне те які, ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Ех військо, а генерал, шляхи б його трафили, завжди мусить недоречно з'явитися. Чи уж недоречно, не погодився Ілля, так вони багато іще встигли, а вийшло поки з генералом розібралися, глядиш і обід вже. А от Соня видала так видала, ні, ти почув таке у себе в Харкові. «Прикольна дама», – посміхнувся в вуса Олег. «А у Харкові не таке можна почути, тільки їм по барабану. Головне, щоб міцно корити ногами стояти. І жарти без перестанку. А те, що в очі плюватиме, так то буцім дощ іде». «Но того ж, плюють рідко», – підказав Тарас. «В основному такі, як Соня. Ми не наважимося». «А ти», – повернувся Малевич до Голоюха. Валентину, куди подів? Чого вона ледве повзає? Зранку ж нормальна була». Ну, як діти, чесне слово, і гроші, чому платно в платному киоску лежали. А де ж їм лежати? Малевич лише махнув рукою. Усі знають, Поліщук помер. Сьогодні щойно перед їхнім приїздом. Годину на керованому диханні, потім зупинка. 27 років, звітнув Медвідь, завал. Я вважаю, ми все зробили, сказав Малевич. Медицина не всесильна. А що вони з сприйвали до цього, поцікавився Олег. А що вони? Як завжди, ми потенційні. Якщо не злочинці, то халатність, недбалість. Усе це шукатимуть. Ростин завтра. Патанатома свого прийшлють. Родичі претензій не мають, просили віддати безростину. Та де там? Та звичайно. Що ж, колеги, згіднув Малевич, така наша робота. Кому не подобається? О, Америка, Португалія. Їдьте, займайтеся вигідною справою. До речі, розумні люди так і роблять. Відпочивайте. Ургентний хто? Волаю мовчки підняв руку. «Ну справляйся, якби що, я вдома». Загасивши недопалки, лікарі почали розходитися. Діставши батон і масло, і поставивши на плитку чайник, Олег умкнув телевізор без звуку, і набрав номер на мобільному. «Володю, о, радий твоїм регулярним дзвінкам. Та немає чому аж так дуже радіти. Я тут загрузу у твоїх екзотичних справах. Чого зна що виходить? І що ж ти знайшов?» Поживавішав Якимець, «Як тобі сказати? Ну, по-перше, на 16-го, а наступного дня повинні були ампутувати ногу хворому, яку звати так, як і тебе, а от прізвище дещо інше, Якимчук». «Ти жартуєш?» – запитав Володя після паузи. Такі тут жарти?» І Олег розповів йому, в принципі, все, що знав про невідомого пацієнта на прізвище Якимчук, висловивши і свої власні припущення щодо його подальшої долі. «Діла». Оступіло промовив якемець. «Я чув, я відчував, що десь там все криється». І не діяли на володі жодне переконування з боку Олега, що пацієнта ніхто не ловив, тим паче по лісах. Просто вивезли з операційної, а потім забрали родичі. Репродавець щепився за цей факт не на жарт. От правда розповідь про Адлаховича його майже не зацікавила. Принаймні так здалося Олегу на відстані. Ще правда, те, що саме 16-го ніхто не міг продавати на вокзалі рибу, детектив-аматор від свого знайомого приховав. «Ну, а бородавки як?» – нарешті запитав Якимець. «Ніяк. Я тут вже практично з усіма перезнайомився. Немає тут таких? Не бачив». «Раз», – сказав Якимець, – «я думатиму. А ти це вже зрозуміло, повинен знайти того, хто відмовився. Куди подівся? Яка його доля подальша. Крути цю лінію. Прошу тебе». Я відчував, що вся ця херня не просто так, я знав. Олег лише важко зіткнув. Дзвони, якщо знайдеш зразу, я на тебе надіюся. Пока. На сходах було тихо. Угорі класнули двері хірургічного відділення, зачиняючись на ніч. Подвір'ям, грюкаючи роздовбаним кузовом по ямах, проїхала швидка. Сходові марші поглинув морок. І тоді внизу, де сходи заверталися, наче як до підвалу, почувся характерний звук торкання ключем замка. Ключ повернувся двічі, і двері почали відкриватися. Хтось визирнув назовні, а потім розчинив їх зовсім. Лухо стукнуло, і чоловік у темній бурній курці потяг нагору щось важке, замотане у мішок. Обережно поставивши це на сходи, він витяг маслянку і змастив завіси дверей. А потім ставив ключа. Двері зачинятися ззовні не хотіли. Очевидно, що сталося зі старим замком. Тому що рухи чоловіка свідчили про подив. І він витягав, вставляв ключа, намагався провернути, але марно. Нагорі зелькнули двері і почулися кроки донизу. «А кого це мають привезти?» – запитала санітарка. «Діда з Вертилівки, відповіла Марійка. «Зараз під'їдуть». Чоловік тихо причинив двері. Поклав ключа до кишені і, схопивши мішок, вислизнув на двір. Блиснули фари швидкої, що об'їжджала корпус. Озирнувшись, він рушив під стіною протилежному напрямку і зник у темряві. Двері до підвалу так і залишилися незачиненими.